hogy volt a fedvereknek a torkolat hüze. Mint hogy egy viddig így hiukrált volna vele egy ilyen ilyen mesebeli, tudja Én is jól szórakoztam ezen a két, de az még nem váltatott a ténye, hogy ez egy húlyaszar uh, baromság. Nahá, hogy ez? Nem bírtam magam, meg kellett néznem a, a telefonon, hogy IMDb-n hol áll ez a szar. Ez egy ilyen orgazmus baromságok, és én, én teljesen valami tőle. <tos> <tos> <tos> Filmbarátok podcast. Mondja! Kriszti, sziasztok! Itt van a 126. Filmbarátok podcast. Ó, oh, oh, köszönöm. Igen, igen. Oh. Kicsit megnőtt a létszám. Igen, igen. És élők közönség előtt veszik fel. És uh, itt van velünk a teljes Filmbarátok csapat. Itt van... <gül> <gül> Baromi itt van. hosszú vadást tesz. Itt van Gergő. Sziasztok! Nem hiányzott. <gül> összes, összes gombot végigmegyek. Itt van még Black Sheep. Én ezek után semmit nem merek mondani. <gül> majdnem jó, egy kicsit másik állat, de majdnem jó. Itt van még Sorter. Sziasztok. <gül> És itt vagyok én még Freddy. Wow. Persze, hogy ezt magának tartogatta. <gül> <gül> jó, na. Kikapcsolom a telefonom. Na, rájöttem, hogy vannak applikációk hanggépestekkel. gép gondoltam, el. hogy fölhívlak. És mi a francok? Tönkre ment a hanggépem, gyerekek. A régi, közkedvelt hanggépem, és gondoltam, kipróbálom ezt, de vannak mindenféle <tos> vicces dolgok. Ja, még, még egyet akartok? Még hármat. Jó, a klasszikus. Na, most már tényleg kikapcsolom. Tények ez a 120... -an... Úgy volna, hogy beszéljük, hogy a következő filmről beszélünk, a dönkerg Vap, vap, vap. <síns> Na. Jaj. Mindenki de, de filmkínálat tényleg. Nem tudom, hogy... kell ez... <síns> <síns> <Nem síns> kikapcsolni. Tök jó az az jól. Jól jó. <síns> De milyen jó... Adást hozunk így össze, gyakorlatilag mindenfajta érdemi tartanom Gyakorlatilag csak leteszed ezt az appot, vagy mi a telefonodat, végignyomod a gombokat, csinálod három órán keresztül, és megvan az adás. Én, beszélgethetnénk aktuális filmekről is, de ez sokkal szórakoztatott. Hogy csinálok egy ilyet, az összes adásból így összevágok, és gyakorlatilag nem is kelletek, és csak bevágok ilyen random véleményeket így filmekhez, hogy holy shit! Ez marha jó, meg ilyenek. majd. Az App Store-ban keresétek. Dolgozom rajta. Én Na, amikor ezt... ilyeneket hallok, akkor mindig azt itt eszembe, hogy ha nekem kéne ilyet csinálni, bárcsak ennyi időm lenne, hogy ilyeneket tudjak foglalkozni. Hát, a, rajta vagyunk. A 500. adásig készen lesz. Kevés filmünk van ma, úgyhogy igen, ilyennel fogjuk kitölteni az adásidőt. Először is köszönjük szépen a Szignált től, akit az adás elején hallhattatok. És Gábornak köszönjük a háttérképet, külött egy ilyen Valér Jánosat. Utolsó pillanatban vettem észre, úgyhogy még pont időben. Köszönjük szépen, egy visszacsatolás van még legutóbbról. Legutóbb téma volt ugyebár a, a korhatárbesorolás a mozikban, és egy Norbi nevű hallgatón külött egy nagyon érdekes kis honlapot, commonsensemedia.org a csatományoknál meg is találjátok ezt a honlapot. Itt gyakorlatilag ilyen tök jó piktogramokkal jelölik, hogy egy-egy filmben mi van. Tehát aki esetleg szülő, és tényleg gondolkodik, hogy hm, ezt a filmet esetleg akkor már megnézném a gyerekkel, de nagyon rég láttam, hogy ilyesmi, hogy ez alkalmas-e már, akkor nagyon jó kis, én is megnéztem, nagyon érdekes kis honlap, tök jól megmutatja, hogy miből mennyi van, kiknek ajánlott, meg ilyenek. Úgyhogy szerintem lényegesen többet ér, mint ezek a korhatáros besorlások itt a karikákkal. Úgyhogy commonsensemedia.org Ez egy angol nyelvi honlap, de nagyon jó. Na most nézem, nyilván a fűrészre kerestem rá először. <gül> És? Tetszik, jó, jó. Jónak tűnik. Jó. Érdekes. Tehát, tényleg jó pofa. <gül> Fűrész pozitív messages nulla. Ne folytass, ennyi szerintem. Ez hanyadik fűrész. Első. Ugye megnézem az utolsót. Ja. Én a mai adásban nem szerepelek, én ezt fogom nézegetni. Jó van. Na. Ott sincs pozitív nincs. message. Nincs. Nincs. Ez, sem, ez nem javult a... Abban semmi pozitív nincs. Mondjuk, Hol nem nincsen jelöl. pozitív a fűrész utolsó részén? Igen, nem? igen, tehát az elsőben az elsőben sincs pozitív message, meg az utolsóban sincs. Jó. Nem Jó. az legutolsó fűrészben volt a Linkin Parkos? Csáó? De igen, igen, abban Aha. volt. <kül> hát, kényes téma most. Na, öööö... Nép akarata. Legutóbb kisorsoltuk a Véresen Egyszerű című filmet. A koentesok első filmje, amit Rozsobák nevű hallgatón küldött be. És most szépen kisorsoljuk, hogy melyik filmet nézzük a 127. adásban. Ugyebár ti be filmeket, én listázom, és akkor véletlenszerűen ki lesz egy sorsolva. És a 351. Fiam film lett most kisorsolva. Nézem is, hogy melyik az. Az a néhány másodperc, ez mindig annyira izgalmas. Igen. Na. Névről már ismerős, de nem láttam. Kérdéselek, hogy ti hogy álltok vele. János hallgatón küldte be az Időutazó Felesége című filmet. Ö, névről ismerem. Állítólag is. jó, abban van az Eric Bana meg a Rachel McAdams. Uh -huh. Állítólag. Állítólag jó film. Engem érdekelt eddig is, úgyhogy örülök. Te jó. se láttad, Gergő? Ö, nem. Én csak azt tudom, hogy ez, ez is egy regényadaptáció, és a regény nagyon-nagyon jó. Igen is ezt hallottam. Viszont a filmről én nem hallottam olyan nagyon jókat. De hát nem valószínűleg... az egekbe, de állítólag ez egy jó film. Meg hát, hogy érdekelt leg... már egy ideje, úgyhogy ez, ez most így jó, ez tetszik. Valószínűleg mm -hmm. a regényhez mérték. Tehát azért nem írtak róla jókat, mert a legényhez képest, gondolom nem olyan jó egyébként a a beavatott sorozat a lázadó rendezőjétől. <gül> <gül> <gül> Oké. Okay. Van még kérdés? <gül> <gül> ja. ez, ez, jó. Ez, jó, meg... ez jó. Ez jó, ez jó, ez jó. És van. a hűséges Na. is ő csinálja, wow. Jó. Időutazó felesége, ez lesz legközelebb az adás végén. És akkor jönnek most a villám kérdések három darabban, mint mindig. Ezeket is nyugodtan küldhetitek a filmbarátokpodcast.gmail.com címre, de ezt tudjátok magatoktól is, mert kapjuk őket nagy számmal. Úgyhogy ezek közül kell sem csemegézni. Gyűjtögetem, de szerintem jövőre is el vagyunk még látó villám kérdésekkel, de küldjétek nyugodtan, mert lehet itt előre venni, hogy vannak nagyon jó kérdések, úgyhogy az első kérdés Kristóftól jött. Ti tapasztaltatok-e már bármilyen rendellenességet filmnézés közben VHS-en, dvd n TV adásban, vagy akár moziban? Vagy valami műszaki hibát? Aha. Transformers 5 a változó képarányok. Szerintem nem erre gondoltam. Nekem egy... ja, ezt, ezt most nem értem. Hát a Transformers 5-ben folyamatosan változnak a képarányok egy-egy jelenetem belül végig az, Jó, az IMAX miatt? Gondolom, ja. Hát Aha. elvileg nem használtak amúgy IMAX kamerákat, csak van ami... Itt tényleg vannak akciók, és akkor mondjuk közben megszólalnak, és akkor az mondjuk ö, kisebb kiparányám megy, utána megy egy nagy akció, így mit tudom, átvágnak egy pofonra, és akkor ez meg megint széles vászon meg minden. Uh -huh. Teljesen elképesztő, úgy, hogy hogy lehet ilyen amatőr módon benne Ezt hagyni, egyébként hát... én egy ja. Ezt megoldom tehát ja. ehhez nem kell Michael bay nek lenni úgyhogy, na mindegy tehát akkor mire gondoltak, hogyha ez mondjuk nem fér bele hát effektíve magának a mozinak vagy a tévének a nekem hitályára? volt egy ilyen ö, moziban a Tintint néztük meg és ö, ott 3D-s volt ugye a vetítés uh -huh. és unokaöcsémmel ültünk be rá és ö, azt vettük észre, hogy ugye néztük szemüvegen keresztül hogy homályos a kép az unoka a szemüveget, és így megbökte a vállamot, hogy te figyelj már, ez szemüveg nélkül élesebb a kép. És a levettem is ja. tényleg. És aztán észrevettük, hogy a moziban a közönség fele az már szemüveg nélkül nézte. Tehát ott gyakorlatilag a 3D-s jegyárat fizettük ki, és egy standard kérdés filmet néztünk meg. Tehát ott, ott ez konkrétan így nem tudom, hogy ez hogy történhetett, de nem kifejezetten kedveltette meg velem a 3D-t, úgyhogy nem, nem. Uh -huh. Ilyen Mozi hibájából történő baleset. Egyre emlékszem, amikor a Grand Budapest hotelt néztük, és az első két percet azt ötször néztük meg, mert a felirat sose. Nem, nem jelent meg a felirat, és mindig visszatekerték. Aha. És illetve nem még egy eszembe jutott, hát az idén volt januárban, persze, egy ingyen jegyet nyertem bele a, az életem cukkiniként, aminél a 40. percben, a 60 perces filmből a 40. percben elszaródott a hang. És, és teljesen élvezhetetlen volt az egész. Annyira szar volt, hogy sokan kimentek, mert nem bírták a hangot, ami, ami szólt a a úgyhogy ott nyertünk egy egyet Úgyhogy az emlékezetes volt, aztán nem sok, nem pár héttel rá megnéztem a kaptáratot, és emlékszem, ott még mondtam is, hogy ott persze nem szaródott el a hangot, egyven perc után. De ez a otthon moziba volt, ugye? Ott nem volt, a igen. Igen, igen és állítólag ez volt az egyetlen ilyen náluk, utána beszélgettem ott az egyik üzemeltetővel, és azt mondta, hogy ilyen még soha nem volt, és azóta se. Én, Úgy taptam, hogy a, amúgy a kaptárat közben végig azt érezted, hogy műszak hiba van, mert hogy mitől villódzanak így a fények, meg mitől... Elég kérdébe néztem, 3 d ben állítólag ilyen hányató élmény. <gül> van, Nekem moziban, moziban sok ilyen esetem volt, hogy konkrétan megszakadt a film, de az még a, a digitális korszak előtt volt. tehát Emlékszem az amerikai Pite 2-nél ott konkrétan ilyen 10 percig teljes sötétségben ült a nézőtét. Tehát még a csak kapcsolták fel, meg Shop Stop 2-nél is történt egy ilyen, meg azt hiszem pont az amerikai pitek 2 előtti vetítésen ugyanúgy a Korvin moziban ugyanez megtörtént. Tehát két egymást követő vetítésen is megértem hasonlót. Meg mi volt még a, ja, a Robin Hoodnál ezt lehet, hogy meséltem már. Ott így el volt csúszva a kép, tehát a a kép alja az a kép a vászon tetejére csúszott. Tehát is a felirat az valahol pont a kettők között. Tehát a felirat első sora legaló volt, az, az alsó sora meg legfelül. Tehát én nagyon elcseszett volt. Aztán valaki kiment szólni, aztán helyrehozták. Hát VHS-en az nem rémlik, de DVD-n nekem már voltak itt történések. A, Talán a leg a legviccesebbet azt meg is osztottam, jutóban fenn van. Hogy a, a Drót DVD sorozatnál, hogy az első évadasszám második lemeze, ahol konkrétan a sorozat tényleg sebességet vált, és tök izgalmas lesz már a, a kicsit vontatottabb kezdés és felépítés után. És mi történik? A lemezen a Jack Nicholson-féle ígéret megszállottja van. Ja, igen. Hát, na, ez micsoda? Hát jó, hát megnéztem azt is, jó film, tetszett, csak így a drótot néztem volna tovább, úgyhogy azt hogy alternatív módszerekkel kellett megnéznem, ez kicsit érdekes. Jaj, hát meg a sóna gyerekek. Sóna bárány, hát az elképesztő. Tehát a sóna báránygyűjtemény az. az Ilyen elcseszett kiadást életemben nem láttam még, tehát hogy a epizódok kétharmada nem lejátszható, van ahol a, csak a hangefektsáv van, tehát ott a bárányok, amit mondanak, meg ilyenek nem is hallatszik, meg ilyenek. Nem beszélnek a Nem is beszélnek. Hát de jó, de így hát mondják ezért a, nem hallatszik. A, a, nem, a, a gazda is, hogy meg ilyenek, de fontos ez, igen. Ja nem, fejezd be nyugodtan. Nekem ne. még eszembe jutott egy valami, ami veled történt, úgyhogy majd megköszönöm később. Ó, oh, te jó ég. Na, akkor mondja. Hát az eszemben, zaci. Ja, eszemenzaci, persze. Amit meséltél a ja, ja, ja. videó. Mikor, igen, igen, Én igen, jobban igen. tudom, hogy milyen igen, de az a baj, el. hogy annyi, annyi ilyen van már, tehát elég no, tekintés o, DVD gyűjtemény van, és az összesen végigmegyek. Igen, az eszemenzaci az, az is egy, az is kétszer egymás után van egy jelenet. Hi <gül> néztük, hogy ez ami flashback, <gül> vagy valami, meg a filmnek a végén konkrétan ilyen, ilyen outtake vannak, tehát ilyen kihagyott jelenetek. De nem mint a stáblista után, meg ilyesmi, hanem így konkrétan így a film vége. De oh, Olyat én már láttam. Nagyon furcsa. Olyat én már láttam máshol is, hogy nem a stáblista ö, alatt ment, hanem vége lett a filmnek jöttek a kimaradt jelentek, és utána jött a stáblista. Olyat én már láttam máshol is. De, de valószínűleg, de nem úgy, mint a, a szörnyerténél, vagy a bogár élete, hogy konkrétan ez a koncepció, hanem, hogy nem tudom, milyen, mint hogy egy extrát rossz sorrendbe raktak volna fel, vagy a menüből, hanem konkrétan a filmbe vágták vele, szóval teljesen teljesen filmélmény volt, de jó, azért meg lehetett így is nézni, de nagyon érdekes volt. A TV adásban én mondjuk, a, van egy ilyen nagyon híres, a Duna TV cseszett el egyszer valamit, a Dr. Parnassusznál azt olvastam utólag, hogy az, ami nagy botrány volt, hogy Megakadt a film, nem tudom, ilyen, ilyen 20 percen keresztül csak egy képkocka állt, és utána, amire észrevett valaki, újra le, elkezdték a filmet az elejéről, de pont az a 20 perc különbség miatt, vagy 20 perc potya idő miatt az utolsó 20 percet megkihagyták. <gül> <gül> ja, olvastam ilyesmiket. De... Az igen. Kevés tév... tévét nézek, úgyhogy itt annyira nincs. Uh, nincs semmi példám az most így más, más, más nekem se jut eszembe, igazából nekem tévém nincs is, úgyhogy én még uh -huh. annyi tévét se nézek nem, nem ez az egy, amit említettem, de hát ez a egy moziban, a, moziban a digitális korszak óta azért ez már valamivel uh, gördülékenyebben megy, mint régebben ott a, a szalaggal de Tehát azért így a szegedi színem a színem azt, Cityben én látok dolgokat. Tehát így Aha. kétszer is volt ilyen, hogy, hogy egyszer egy párhuzamosan elindult háromszor a kép, és ilyen minden ilyen össze-vissza színekkel volt kirakva, <gül> és a hang is recsegett, mint a szor. <gül> és hát így nem nagyon reagáltak rá az izék a az üzemeltetők úgy, hogy én mentem kiszólni, hogy akkor figyelj, csináljunk már vele valamit. Mert oké, az előzetesek nem fájnak, de azért a filmért nem szeretném, hogy ilyen legyen. Uh -huh. Meg néha a hangfalak rosszak, hogy mondjuk a hátsó valamelyik nem szól, tehát ilyen el is találkoztam. Uh -huh. Akkor amikor az arénában voltam a Transformers nézni amúgy, azt hiszem azt néztem, vagy a Jupiter holdját, most a kettő közül nem tudom, akkor meg a így megyek, adom oda a jegyemet, és akkor mondják, hogy hát mi szok egy hiba a 15 perccel később indul a film. Így gondoltam, jó, mindegy, hát beülök most a teremben, most a mozgatok, meg nincs legalább körülöttem senki se. És így bejöttem, és időben elkezdték valamiért a filmet. Hát most mi van azzal, aki ezt így komolyan veszi, és így visszaér arra, hogy már a, lemaradt a filmnek a legérdekesebb részére a Transformers-t. Bia uh -huh. ja, fasz. Uh -huh. <laughs> Na, tehát ilyen is van. A tévében meg hát olyan. Sokszor hogy például így, vagy én találkoztam már ilyennel, hogy csak az eredeti hangsáv volt elérhető a filmért, tehát nem magyarul ment. Uh -huh. Meg a, a, a Kamericentránál volt azt hiszem egy ilyen elbaszás, hogy a, a, a nevető hangsávot valahogy elszúrták. átralán. Uh, az ciki lehetett. Igen, tehát így a Big Bang Theory-nál, és akkor ott, ott, ott valami elrontás volt, és akkor másnap leadták újra a részt, azt Mag, látom magam előtt a, azt <gül> a részben, hogy röhögnek a semmin, aztán elhangzik a poén. <gül> mert onnan tudod, hogy nevetni kell amúgy, hogy egy tűzé nevet a közönség. Ja persze, ez is egy módszer, hogy felkészítenek a poénra. Úgy, mint hát, o, amit a, a, mi, a Szefi mondott, hogy ó és én a poén. <gül> hát vannak sorozatok, ahol egyébként a nevetőgép kifejezetten hasznos tőle, mert ad egy irányt, meg egy ilyen útmutatót, tehát hogy ja, itt volt a poén, jó. Megint, Képzeld el, amit a Ré Rémrendes családom ilyen gáz lenne, hogy bejön az el Istó, mindig ilyen 20 percig áll Igen. az ajtóba <gél> Szóval, és közben tök hús hát az, Igen. az első évadokban még úgy van, aztán... Hát ott a, nem, nem a, Onnan lehet tudni, hogy a Rémrendes család későbbi évadait nézett, hogy amikor megjelenik valami fontosabb szerep, akkor ott egy percig áll a sorozat, mert akkor jaj, a tapsvihar van. Jaj, jaj. Ja. Aztán azok a részek nem is nagyon nézhetőek szerintem, mert vagy hát kevésbé jók, mint a, amikor nem, mert annyira megakasztják a lendületet folyamatosan. Igen, igen. De hát valahol megértem őket, tehát én Abszolút. is Tehát ha ott lennék, én is örjöngenék, csak én meg ezt jó. ugye... Tehát, na mindegy, de és erről ő... már beszéltünk. Szerintem a rémendesnél... tök beszéltük annak idején. Valószínűleg, igen, most én fura tesszük van. Deja-bűn van. Hát igen, sokszor amúgy a színészeken is látni, hogy, hogy így például valaki így fölemeli a kezét, és így jelzi, hogy már mondaná, tehát, hogy, hogy igen, igen, haladjunk igen, már. A... Tehát ezt én... egy-két ilyen pillanatot el lehet csípni. Jó. Jó egyébként még egy utolsó példa nem tudom, a Mindig TV alkalmazást ti használjátok el, le van-e töltve nem. Nem. Ott, ott ilyen egész hát ilyen változatos ilyen filmarchívumon tehát ott, ott szokott lenni, hogy mint tudom, egy hétig amit leadott a köztévé azután ott is megnézhető és néha így megszoktam nézni onnan filmeket van, hogy életemben nem hallottam róluk és így egész kellemes film volt pontosan azt múlt héten a, a Brad Pitt-féle ölni kiméletesen voltatnáluk. náluk. Aha. És így, ja, mondom, jó, ezt az ez úgy is érdeket, annak idején, így elkezdem nézni, és így egyszerre szólt az angol meg a magyar hangsály. És így az elején azt hittem, ez valamilyen ilyen művészi plusz érték, vagy valami. De aztán amikor megyen tök normális párbeszédnél is, így ment, akkor ú, itt, itt valami nem stimmel, úgyhogy egy kis kapcsoltam mert ez olyan volt, mint a lengyel szinkron az ilyen, hogy egyszerű megy a kettő de jó hát nem tökéletes a világ előfordulnak ezek úgyhogy szeretem is tovább a második kérdésre, ami Ádámtól érkezett a kezdetektől hallgatlak titeket és imádom a podcastet nagyon sokat röhögök néha a kérdésem a következő lenne ti mit gondoltok, a gyerekszínészek hogyan élik meg a nagyon brutális vagy ijesztő horrorfilmek forgatását, és miket gondolhatnak? A véleményetekre nagyon kíváncsi lennék. Szerintem erről már amúgy beszéltünk is, vagy volt korábban szó róla. Is én szerintem szóba hoztam ezt, hogy euh, például amikor a, a Babadukról beszéltem, szerintem akkor ugye tényleg annak egy elég jelentős is részében, hogy ott van a kisfiú, és hát elég hardcore jeltek vannak benne. És így olvastam mm -hmm. ilyet, hogy azért elég komoly pszichológus had vesz ilyenkor körül a gyerekeket, és így tényleg, ö, nem a magát az ilyeszényet nem mutatják meg, neki csak a reakcióját veszik fel, Aha, ö, tehát nem zajlódik le előtte meg, tehát itt eléggé komoly felügyelet alatt vannak ezek a gyerekek. Igen, meg csomószó egyébként, hogyha tudatosan figyeltek arra, hogy mit tudom én, az ilyen rossz anyák kaliberű filmeknél, ahol vannak gyerekek, és mit tudom én, ilyen beszéd van, akkor sokszor például nem látni őket egy képben. Tehát ott külön veszik fel ezeket, vagy ilyesmi. Hát, vagy hogyha egybe veszik fel, akkor meg is utószinkronizálják. Útószinkron, így van, így van. Hát, vagy a, talán a klasszikus, az ördögűző. Azt Na. is talán, mit, ha már szóba hoztuk volna, hogy ott is a, a Linda Blair, azt hiszem úgy hívták a kis csajt. Hogy őt euh, is azt szem, így, amikor ezek a elképesztő, trágár dolgokat mondja, hogy talán ott sem ő mondta, hanem így utólag szinkronizálták. <Szik... olisz |translate|> <fan> hát ezért is nem kapott például, vagy nem élhetik oszkára, mert hogy azt hiszem egy, egy nagyon idős nő volt a hangja. Meg volt <SZ szálva. A Linda Blert? Szerintem nem. De jelölték az ördögűzői A nőt jelölték, meg a Linda Blert is mellékszereplőként. Na. Vagy akkor lehet, hogy ebből csak egy ilyen nagy ellentét Ő Szerintem inkább díjat nem kaphatott. Aha. Emiatt. De jelövő mondjuk, hogy Igen, amúgy... De hát mindegy. És tényleg elvették. Hát akkor nem Aha, tudom. Lehet, tényleg. hogy akkor díjat de. nem kaphatta így. Lehet, hogy a díjat mondom, nem volt kaphatta meg, valami. igen. igen. Egyébként én azt hallottam a legtöbb helyen, meg már olvastam is több horrorfilm kapcsán, hogy amikor gyerek gyerekszínésszel dolgoznak, Állítólag a stábtagok meg a rendezők nagy része is olyan, hogy akkor így, így halmozottan figyel arra, hogy a, a gyerek az, az hogyan éli ezt meg, meg mit tudom én. Mm. Tehát, ö, állító, most ez nyilvánvalóan nem minden rendezőre igaz, de a nagy részük állítólag tényleg olyan, hogy, hogy amit Gergő is mondott, hogy elég komoly pszichiátriai stáb is van ott, illetve ők maguk is, meg a stábtagok, a színész kollégák is nagyon odafigyelnek arra, hogy, hogy még véletlenül se sérüljön esetleg érzelmileg. Mert azért, azért hát... Na most ne fejtetni az ördögűzőt mondjuk, már az tényleg a legbrutálisabb, leg, leghártkórabb darab, de... Nem tudom, mondjuk egy démonok közöttnél is például, hát el tudom képzelni, hogy ott azért a gyerekeknek, amikor elmondani, hogy most éppen mit forgatunk le, meg mit csinálunk. Hogyha mondjuk ott nem jól instruálnak, vagy mondjuk valami félre megy, akkor ott elég könnyen elmehet nagyon rossz irányba a gyereknek a lelki fejlődése is akár. Úgyhogy én nem úgy ezt el tudom hinni. Szerintem ez, aki rendezőnek megy, az nem tartom kizártnak, hogy például tanulja valamilyen módon ezt is, szerintem. Alapul ugye, hogy az emberekkel, kollégákkal hogy kell foglalkozni, nem tartom kizártnak, hogy van egy külön oldala ennek, hogy mondjuk egy hát, alkolóval vagy gyerekszínéssel, hogy dolgozz együtt. Igen, igen, meg azért ott gondolom, ott lehet oldani magával a forgatás hangulatával, a, a kisgyerekben az egészet. Vagy a horror hát bizonyos... filmek állítólag mindig nagyon jó hangulatban igen, készülnek. Igen, tehát, hogy egy bizonyos kor fölött lehet azért ezt oldani, de én egy olyan durvát olvastam, van ez a film a Jöjj és Lásd, nem tudom, mondani nektek valamit. 1985-ös háborús film, egy orosz film, ezt nagyon sok egy időben... Erről mesíti nagyon... a Mútko nekem. Igen, igen, most felmerült, megint. Nagyon-nagyon régen sokan ajánlották ezt a filmet, egy csináljunk mutatott, bemutatott a gyöngycemeken belül, mert hogy állítólag egy jó film, és benne van az IMDB-nek a top 250-ében is, úgyhogy nyilván nem rossz. Én elkezdtem nézni, és uh, én nem, nem mertem még végignézni, mert több mint két órás film, és már az első fele is eléggé lelkileg -lelki készített, de olvastam a filmről, hogy ez, egy, ez arról szól ez a film nagyon röviden, hogy egy, uh, a második világháborúban egy ilyen 13 12-13 éves ház csatlakozik az orosz uh, sereghez, és uh, próbálják a németekkel felvenni a harcot egy ilyen, ilyen vidéki uh, terepen. Tehát ott ilyen kis faluk között és a németek folyamatosan írtják a a lakosságot, és akkor ők ott próbálják fel, felvenni a harcot, így erről szól, és álljátok annyira brutális a film, egyrészt a kisrácnak álljátok megőszült a haja forgatás végére, mert annyira durva dolgokat látott, miközben vették fel a jeleneteket, illetve, hogy a rendezője gondolkodott azon erősen, hogy hipnotizálja a fiút a forgatás idejére, hogy ne sérüljön lelkileg, míg amíg veszik. Tehát, hogy azért, ez, tehát vannak azért ilyenek, szóval ez mondjuk, ezt mondjuk tényleg el tud, vagy el sem tudom képzelni, milyen lehetett ezt felvenni, de tényleg nem láttam végig, őszintén szóval rettegek a, a második felétől, de ja, szóval vannak ilyen kirívó esetek, ez nem tudom, hogy hogy lehetett. Tényleg itt, itt csak azt tudom elképzelni, hogy, hogy amikor nem forgatnak, akkor folyamatosan próbálják valahogy, valahogy poénra venni az egészet, mm -hmm. vagy, vagy ilyesmi. Vagy folyamatosan súlykolni, hogy ez nem igaz. Ilyesmit is uh, láttam egyszer ilyen verkfilmben, nem is tudom melyik, talán a Walking Dead, vagy valami zombis filmnél, hogy a gyerekeket konkrétan így bevonják a maszk uh, maszkolás ha. részébe, maszkozásos folyamatba, hogy lássák, hogy ott alatta tényleg egy ember van, meg ilyenek, tehát hogy nem, nem kell megijedni tőlük. Úgyhogy erre is ügyenek. ami, Amin viszont rendszeresen elszoktam filozni filmeknél, hogy hogy csinálják azt, hogyha egy gyerek, mit tudom én, egy ilyen egy-két éves gyerek, uh, mit tudom én, elkezd sírni. az hogy csinálják meg? Mert az a gyerek nem tud még színészkedni, tehát nem, nem lehet neki mondani, hogy oké, okay, action és sírjál, hanem ott konkrétan ott, meg kell sípni, vagy valami? Meg gondolom. tehát igen, tehát ugyanakkor ez milyen genyó dolog? Nem, Pont igen. a Pántalmazást, a... nem? Igen, Ezt igen. Ezt föl Freddy már az autós filmnél nem? Igen, Módkor. igen, pontosan ez, ez volt a filozóma nevén, nem jutott most az eszembe. Nem, de... de... nem, hanem valami valami hasonló. Uh... Monolit, nem? Monolit, monolit. kösz, igen. Hogy ott hogy csinálták? Tehát az a szerencsétlen gyermek ott a kocsiban, ott a, nem tudom én, 40 fokban ott volt. A történet szerint nyilván igazából hűtve volt meg minden. De hogy érik el, hogy az a gyerek, tehát teljesen jól, tehát egy, egy lenyűgöző casting volt az a gyerek, hogy hogy csinálják ezt? Tehát ha nem tudom én, valami rendező, isté, ha hallgatsz minket, akkor van bármiféle infód, hogy ilyenkor a filmesek hogy csinálják ezt. Tehát tényleg hát valószínűleg nem lehet más csinálni. Kicsit az, az is lehet, hogy szépen kivárják, kivárják. Mert elég sokat a... ordítanak azért a gyerekek, nem? Tehát így... És hogyha elkezd, elkezd sírni, akkor oda mennek köré 60, hogy akkor most vesszük, attól megijed, és még jobban sír. Úgyhogy Na ez jó, így de, de, de érted, egy filmforgatás az tényleg annyira kivont centízenek ilyenek, tehát nem hiszem, hogy erre spekulálnak, hogy á, a gyerek úgyis óránként négyszer sírni fog, na majd akkor gyorsan elkezdjük forgatni, tehát nem tudom, én, én nehezen képzelem ezt el, de ez tényleg egy ilyen, ilyen örök számomra. <tos> Igen. Az amerikai mesterlövés csinálta jól az a gumibabával, nem, <síns> nem szarosz. <gül> nem, egyébként. Azt akartam mondani, amit a freddy itt fölvetett, hogy óránként négyszer sír gyerekesek hogy akkor gyorsan fölvesztük. Vannak filmek, amik így készülnek, a bőrt, például most éppen nem jön egy autó se az utcán, akkor most forgatunk az meg. Ennyire egyszerű. <síns> <gül> <gül> <hogy> Valaki ezt megoldja. Jó. Hát, ha bárkinek bármi infója van erről, akkor ossza meg velünk, mert ez tényleg mindig is érdekelt. És akkor menjünk az utolsó kérdés, ami kicsit, kicsit hosszabb, uh, hosszabb levél gyuritól kaptuk. Kis felvezetés, meg 2014-től hallgatlak benneteket, és örömmel tapasztalom, hogy mindig sikerül hoznatok töretlenül a hangulatot és a minőséget. Hangminőséget most szerintem nem értette bele, de dolgozunk az ügyön. Itt több. 100 kilométer bicikli úton, szobafestés, fűnyírás és vonatutak közben mindig volt társaságom. A sok YouTube tartalom gyártók közül számomra talán ti vagytok, akik a legtöbb hatással voltatok rám. Újra elkezdtem moziba járni, és így szinte mindig napra készen tudom hallgatni a podcasteket, és a baráti köröm pedig csak néz, hogy miért tudok ezekről a filmekről, hiszen még nincs is Fentorrenten. <gül> a, a DVD gyűjteményem is szépen gyarapodik, mert közben rájöttem, hogy ad nekem egy plusz élményt az, hogy egy tokból kiveszek egy lemezt és beteszem a lejátszóba. Ah, köszönöm, ez, ez nekem nagyon fontos. Besötétítem a szobát, és már mehet is az otthoni mozi. Nektek köszönhetően ismertem meg sok olyan filmet, mint például a Drive, ez az, amit szerintem látó határon kívül esett volna nekem. Szóval köszönöm az élményeket mindannyiatoknak. Hát nagyon szívesen. Na de jön a kérdés. Így meg is ragadom az alkalmat, hogy megkérdezzem. Titeket elszomorít az, hogyha moziban, vetítés alatt a teremben csupán egy-két ember van rajtotok kívül, vagy esetleg akár üres is, vagy éppen örültök neki? bennem ez a Karib-tenger-kalózai vetítésén fordult meg. Egy héttel a premier után üres teremben ültem, és egy bizonyos pontig örültem neki, hogy nem fog senki zavarni, de el is hogy egy ilyen népszerű széria ötödik része ennyire nem érdekes senkit már a moziban. Ez Debrecenben történt zárójelben. Üdvözlettel, Gyuri! Ez elég érdekes meglátás, mert én például meg az atomszőkét néztem. Jó, mondjuk benne van az is egy rész, hogy most már tudjuk, hogy Magyarországon se mentek rá sokan. Meg vasárnap, délután egy órakor, és feliratosan. Tehát így egy ember volt rajtam kívül a moziban. Összesen. Én, még én... nálam talán valaki hallottak. még egy, egy jegyszedő, és ő még nézte a fiát és <gül> hm. de, de, de, de akkor beállom. örültél neki? Én őszintén szólva nem bánom amúgy, tehát én, én direkt azért járt, jártam régebben mindig ilyen dél, meg egykörül moziba, mert hogy kevés olyankor az ember, mert tényleg már ugye meséltem ezt, a, amikor fő műsoridőben néztem horrort, és hát ez egy tragikus élmény volt. Nem, nah, hát azt, azt nem szabad. A legséberről <gül> tud mesélni. Én, Igen, ez tehát az mi is A széleg elég szépen, nyilván tisztelt a kivételnek, és ö, ja, emiatt én nem bánom, hogy a kevesen vannak, de az is nyilván tök jó, amikor, amikor a dunkirk néztük ugye LMAX ben és akkor még mindenhol tele volt emberekkel, és kicsit féltem is, hogy baj lesz, de igazából ugye az egy annyira hatásos film volt, hogy igazából még a legnagyobb hofájúvak is elhallgattak uh -huh. 15 perc után. Jó. Hát nálam ez igazából filmtől is függ, mert én egyébként nem bánom, hogyha kevesen vagy akár egyedül ülök a moziban, de vannak filmek, amiknél nagyon jól tud esni, hogyha sok embert látok. Például július közepén megnéztem a Testről és Lélekről című filmet végre egy ilyen szerintem utolsó vetítések egyikét. Nehogy azt, hát azt hitt. Hitt. Hát, még mindig vetítik. Ne legyen igazam. Még mindig Igen. vetítik, úgyhogy ez helyes, helyes, még egy jó, jó. nagyon jó. És annyira jó volt látni, hogy azért a filmnek a premierje nem mostanában volt, és bementem, és tehetház volt. Abszolút. És ez, ez, ez nekem egy ilyen tök jó érzés volt, vagy black Sheep, amikor a Saul fiát néztük. Az is milyen kulba jó volt, hogy bementünk a terembe, és tényleg ott is majdhogy nem házas vetítések voltak. Úgyhogy ez, ez főleg a magyar filmek esetében nekem egy ilyen jó eső érzés. Hát a Kopmort ennél nem voltak annyira rengetegen, azt azért hozzá kell tenni, de. De, annak de a nagyon, jó a nagyon, nagyon jó volt a hangulat. Nagyon egy egy jó hangulat volt. De amúgy életem egyik legjobb moziélménye az a Kopmortem, csak nem a film miatt, hanem mert mer élménynek jó ja, volt. Meg, a, meg az Anger, akármikor gyakorlatilag kapva a ja. filmbe, meg hát az a vetített háttér, ott a Japántojo-val. ez, ez, ez uh -huh. megmunkhatatlan. Azóta itt van a falamon az a jelen. Most kedvet kaptam egyébként, hogy újra megnézem, most így beszélek róla. Szóval, hogy ilyen filmek esetében nekem kifejezetten jó érzés, és különösen jó érzés az is, Ő is itt a testről és lélekről tűnt föl, hogy nem csak az idősebb generációt láttam, hanem, hanem velem egykorúakat, sőt, még nálam fiatalabbakat is. És ők is tökre élvezték a filmet, szóval ennek így örültem, de, de amúgy én nem bánom, hogyha egyedül kell megnéznem. Uh -huh. Hát ez nálam is filmfügget, én például a Shauna báránynál jártam, úgyhogy azt a hatam voltunk, mondjuk nem pont ideális, tehát azt hiszem, hogy ilyen délelőtti időpontban néztem, lehet, hogy talán hétköznap is, mert szabadságon voltam. De hogy így rosszul eset, hogy egy ilyen jó filmet ilyen kevesen néznek. Tehát, hogyha jó a film és kevesen nézik, az, az nem esik jól, mert az valószínűleg, hogyha sokan néznénk, akkor se zavarnának. A, mert ha jó a film és leköti az embert, akkor azért nem, nem örülnek meg a, a moziba járók szerintem. Na, jó. Hát néz meg igen, hát az, az, az más. Hát nyilván vígjátéknál ott Hát ott ott az nem nagyon nézek moziba, úgyhogy azt hála jó Istennek megúszom általában. Nem is tudom, talán a brendes fickok volt az utolsó végjáték, amit moziba láttam. Én emlékszem uh, például az amerikai Pite, a találkozó, vagy mi volt a magyar címe, ott például a, a Corvinnak a nagy terme, a kordaterem az szinte dugi volt. Tehát ez ilyen több száz ember, és, és mindenki teljesen film hangulata alatt volt, és ott nagyon-nagyon ott dobott az egészem, vagy. Vagy, vagy a borát akár. Az aztán egy Aha. nagyon jó kis filmet. Nagyon imádom is azt a filmet, de ott is a közönség az nagyon röhögött, és, és tényleg az egy nagyon jó kis volt. Vagy talán az egyik legemlékezetesebb mozizásom a Simpson család mozifilm, ahol az nagyon jó volt este 11-kor és tehát külföldön néztem, is tényleg tere volt ilyen Simpson család nörddel. Én is azok közé sorolnám magam. És tényleg jó volt, hogy egy ilyen, ilyen eseményt így együtt megélni olyanokkal, akik tényleg nagyon várták ezt az egészet. Vagy akár a Star Wars epizód egy annak idején az is, az is ilyesmi volt. De ennek elnére én általában én nem is azt mondom, hogy szeretek egyedül a moziban ülni, de szeretek Egyedül ülni a távol. Tehát távolabb az emberektől. Tehát, ha, ha tele van a mozi, de mellettem senki nincs, meg mögöttem, úgy három méteres rádiuszban az a legjobb, <gül> mert akkor nem hallom a, a zajokat, meg ilyeneket. Általában, igen. Igen, azért néha tényleg kicsit fáj az ember szíve, amikor elmegy egy filmre. Emlékszem a élve volt például egy olyan film, hogy a premier napján néztük, és teljesen egyedül voltunk a moziban. Az a mondjuk feelinges, az élve no. eltemetve, az, az mondjuk kemény egyedül nézni a sötétben. Igen. Tehát csak sajnáltam, mert, mert egyszer nem értettem, hogy senkit nem érdekel. Tehát, az, tehát tényleg Premier napján, és nem délelőtt tízkor, hanem nem tudom én este hat körül, vagy hogy ezt kicsit megdöbbentem. Tehát nem teljesen értem néha a közízlést, bár a magyart már egyébként sem értem tehát a B-Watch meg ilyesmi számait meg fat, nagyfater elszabadul meg ilyesmi Igen. de ö, jó hát ez egy külön adása téma ja. jó szerintem abban egyetértünk, hogy ne zavarjon minket senki és ha mindenki tud viselkedni akkor akár tehetház is lehet de. így van ja, meg emlékszem a következő három nap volt még egy ilyen horrorisztikus mozis élményem az, az is ilyen premier előtt néztem, és olyan kretén közönség volt, hogy senki nem bírt a helyére ülni, amikor látszott, hogy, hogy dugig lesz az egész, és a film első 10 percében gyakorlatilag alig láttam a vászlát, mert oda-vissza járkált mindenki, hogy helyet cseréljen, és annyira felcseszett, hogy nem tudom, kellett egy fél óra, hogy lenyugodjak, és így kicsit elrontotta a filmérményem, de... Ja. De most az jutott még eszembe, nem tudom, Black Sheep, biztos emlékszel, amikor a Krenknek a második részét ja, igen, néztük. igen, talán ketten azt is néztük. ketten néztük az első 20 percben, és ugye hát Black Sheep ben mind a ketten óriási nek Crank -fanok vagyunk, és a hát borzalmasan vártuk a második részt. És hát bejöttünk a moziba, és hát láttuk, hogy úristen ketten vagyunk, és gyakorlatilag, ez se a film, és mi már tomboltunk, hogy úristen Crank végre csefcsélni azt meg mit tudom én, és negyed óra után valami fickó bejött föntről, és pár sorral előrébb leült. És mondtuk a legshipel, hogy ez szerintem azért jött le, mert ez attól fél, hogy szépjük bontani a termet. Ez az, az mondjuk komoly. Hát valami olyasminek tűnt. Nagy darab ilyen, igen, igen, igen. Nagy darab kopasz, milyen atléta trikós, úgyhogy igen, az, az komoly volt. Úgy. Ja. Lehet, hogy csak Jason tétem rajongó volt. Nagy darab kopasz. hogy maga volt Jason Statham, egyébként nem néztem <gül> meg annyira. Vagy Windy akkor... gyűjtött még szerintem. Ja, Akarta nézni, hogy milyenek a reakciók <gül> annál a két embernél. Ja. Jó. Ja. Igen, az érdekes volt. Na, akkor megvagyunk a villámkérésekkel. El is érkeztünk a filmekhez. Ahogy mondtam, nem lesz sok, de azok mind aktuális premierek, és a legtöbbnél az a nagyon kivételes helyzet áll elő, vagy állt elő, hogy mindannyian láttuk. Úgyhogy. Turva! Ez meg kell becsülni, úgyhogy kevés film van, de ott valószínűleg hosszabb kibeszélők várhatók. Kezdjük is akkor a Dunkerkkel. Végül abban állapodtunk meg, hogy nem rakjuk az adás végére, hogy lesz benne egy nagyon rövid spoileres rész, de emiatt ne akar, nem akarjuk az adás végére rakni. És a filmet majd... nem fogjuk vele tönkretenni, tehát ha valaki nem, nem látta még a dán és most meghallgatja ezt aki spoileres, nem fogjuk elrontani az élményt. Nem élmény. fordulát. Nem, nem, nem fordulatot lövünk el, csak egy kis, ha, ha arról van szó, amire gondolok, és más nem beszéltetek, mert én csak egy valamiről tudok, ami ilyen spoileres. Az, az, az. Akkor nem rontjuk el az életet, úgyhogy... Be fogjuk jelenteni, úgyhogy akkor ja, arra ja. két percre mindenki fogja be a fülét. Uf, de uf, egy szellem. <laughs> igen. Uh, jó, Dunkirk. Akkor Christopher Nolan várva várt új filmje. Um, hát történetben nem tudom, hogy igazából... Nincs. Nyisátok ki a történelem és akkor hát egy, látjátok. Egy, egy szituáció van. Nem történet van, hanem egy szituáció. Egy konfliktus helyzet, egy elég éles konfliktus Hát az, az a ritka alkalmak egyike, hogy, hogy egy olyan, ö, hát nem tudom, csatának lehet, egy konfliktus helyzetet láthatunk, ahol a szövetségesek vannak elég rossz helyzetben. Tehát általában azért fordítva szokott ez lenni a megfilmesítéseknél. Most Nolan ezt az egyébként Szerintem mindenképp filmre való történetet végre fogta és feldolgozta, és hát ezt láthatjuk, hogy hogyan tudnak a tankölki partszakaszról elmenekíteni több százezer ember, úgyhogy a németek ott vannak már körülöttük, és rommá ölnék őket pillanatokon belül, de hát aztán jött ez a páratlan mentő akció, hogy gyakorlatilag kis hát kis túlzások gumicsónakokkal is jöttek Angliából, hogy kimenekítsék az embereket, és ezt láthatjuk háromféle hát hely, tehát karakter karakteren belül, vagy karakteren keresztül, keresztül bemutatott. Három ezt. fronton igazából. Igen, tehát egyszer a partszakasz, egyszer a hajós rész, hogy hogyan mennek értük, és egyszer a, a légierő, hogy a Royal Air Force hogyan birkózik meg ezzel a helyzettel, hogy ott vannak védtelenül az angol katonák, és a, a német bombázók, meg a, a repülők azokot támadják őket, és nekik segíteni kell rajtuk. Na, hát hogy tetszett nektek ez a film? Gergő, te IMAX-be láttad. Így van, így van, a Pesti tartózkodásom utolsó napján tényleg, amikor még el tudtam menni, moziba pont akkor volt a premiér, és hát így Alapból úgy voltam vele, hogy na, egyszer csak látni kéne valamit, és pont akkor a Mákon volt, hogy pont akkor jött egy olyan film, ami nem erre a 3D répőt, hogy épült, hogy mit, én most nem egy, nem egy galaxis őrzőit mentem de nézni, amit tényleg csak azért imax megszernek hogy drágább legyen a jegy. A lenne ez tényleg hogy ennek az egyik legnagyobb ilyen zászlóvívője, hogy na akkor csináljuk IMAX-re használjuk ki ezt a kurva nagy látómezőt, amit ugye ezzel el tudnak érni, meg azt a részletességet, mm -hmm. meg úgy ezt az egész látványvilágot. És hát azt a mindenit. Tehát így, én valószínűleg nem akarok pár másfélet megnézni IMAX-ben, szerintem én mindent láttam. A maga terem az szerintem pici voltam, amúgy meglehetősen. Tehát nagyon szűkén vannak a helyek, ahhoz képest mégis dupla annyian férnek benne, mint mondjuk egy Szegediben. És Hát a vászon pedig, hát én nem voltam túl okos, mert így nem tudtam, hogy igazából milyen közel van a vászolzó, úgyhogy bejöttünk a hatodik sorba. Hát nézelődnöm kellett, elég erőteljesen, teljesen, de egy esetben nem is bántam, mert hogy tényleg olyan hatalmas volt a vászon, és ugye tele volt ugye az egész, tehát ugye be volt tényleg terítve az egész, és tényleg rengeteg minden látnivaló volt, és tényleg, amikor voltak ezek a fantasztikus légicsaták a filmben, akkor én is csak így ámultam és bámultam, és néztem jobbra, balra, fel, le, minden irányba, amiben csak lehetett, és gyönyörködtem a, a látványvilágba, mert ez a film valami eszméletlen, ahogy kinéz. Tehát az operatőri munka, az egész képalkotása, hogy fel vannak véve a jelenetek, páratlan. Meg ö, Utána megnéztem itt Szegeden is, elmentem hétvégén még a haverjaimmal, és hát tényleg azért egy picit fapadosabb volt az élmény, így is nagyon-nagyon jó a film, tehát így is egy, egy 106 perces bomba de, de igen, tehát ez, hogyha más, hogyha már tényleg leszopadtak minket ezzel a, a forg, kedves forgalmazók, hogy megint nincsen feliratos vetítés, akkor már inkább menjetek el IMAX-be, és akkor ott éljétek át a filmet, mert tényleg eszméletlen az élmény, félek, hogy, hogy a, valahogy ott a hangtechnika is más volt, most nem tudom, hogy vagy túl hangos volt-e, vagy ez így volt kitalálva, mert hogy tényleg, amikor dörrentek a fegyverek, amikor eltaláltak valamit, akkor szabályos halláskárosodásom lett néha. <gül> Tehát így úgy éreztem, hogy tényleg nagyon fájta a fülem már a film végére. De annyira nem bántam, mert tényleg ez egy, ez egy ilyen dokumentarista jellegű próbálták azért reálisra venni a figurát, és nagyon jól állt a filmnek szerintem az, az egész hangvétel. De síma moziban is. Érdemes, mert amúgy, meg tényleg ez egy Christopher Nolan film, tehát jelenleg szerintem kb. 3 vagy négy olyan szerzői filmes van, akinek az új filmje az számba megy. Tehát most tényleg még a tarantino tudom mondani, meg nem tudom. Majd, a Villeneuve. Meg a Villeneuve, meg az Edgar Wright. Tehát tényleg ők azok, akiknek így... Sérgélek. Hát, na, Há, arról majd beszélünk jövőre. körögben azért. Igen, de ő tehát az Edgar Wright szerintem. Tehát így annyira nem szerzői filmes, tehát hogy, hogy tényleg rajta van a kézlenyomata a uh -huh. filmen, és azonnal tudod, hogy egy olyan filmet nézel, amit ő csinált. És uh, tényleg azért itt a Dunkirk amúgy tényleg uh, mindenhol Amerikában, bárhol néztem interjút, Dunkirknek mondták. A szinkronban mit mondanak? Dunkirk. Tehát ugye nyilván nem is így van leírva ugye a franc, ez a francia terület, a térképeken se, tehát máshogyan van leírva, és én a mai napig nem tudtam idejönni, hogy, hogy most mi a helyes, a Dönkerk vagy a Dunkirk? Hát, én se tudom, francia, tehát valószínűleg egy Dunkerk. Dunkerk, aha, hát mindegy, majd a kommentedők is akkor fejtsék ki nekünk, de mindegy, azért én maradok a Dunkerknél, nekem ez egy picit jobban, a, jobban ki tudom mondani, vagy el tudom mondani, meg jobban emlékszem így rá. De tehát amúgy ez egy borzasztóan erős film, így igazából nincsenek benne karakterek, nincsenek benne történet se. De olyan, mintha rácsaptak volna a 12 katonára egy-egy GoPro kamerát, és akkor abból összevágtak volna egy 100 perces tudósítást. Szerintem. Ö... A plusz a családi szála. Hát jó, a jól, akkor a... 12 emberre inkább úgy. Plusz van, az, az idős bekavarás. Igen, hát. hát igen, az, az, az arról majd még. Igen, beszélni. arról még <síl> <plusz> kis <adalék gül> volt, de igen, <gül> tehát hogy, hogy nyilván van rajta is egy pici csavarva, megint itt van Hans Zimmer, aki. Most nem ezt a klasszikus, nagyon dallamos zeneit hoztam, mint ami volt Interstellar-ban, batman stb., hanem ez tulajdonképpen csak egy zaj. Ez az ambient ez, a, ez az ambient music, vagy minek szokták igen, ezt mondani, ami teremtő zaj. Ez a, a, a, ez zaj, a folyamatos, folyamatos óraketyegés, ahogy Igen. a, a filmhez Ehhez Megállás a filmhez nélkül. az a fenkölt muzsika nem is illett volna. Amúgy. Hát, volt egy, ugye, és pont az lógott ki a legjobban talán, amikor ugye mikor ugye van az a dolog, az kilógott, de akkor meg, amikor mennek ezek a... Tényleg nem tudom eleget dicsérni a légicsatákat. Tehát ott, amikor mente a, a zene, tehát bámulatos volt. És te ő magában idegesítő a zene. De úgy, hogyha hozzárakjuk a filmhez, akkor pedig egy olyan tökéletes ö, ö, fúziót hoznak létre, hogy egyszerűen folyamatosan dobog az embernek a szívan nagyon-nagyon szaporán. Uh -huh. Tehát így nagyon jól értettem a film amúgy a feszültségkelté szerintem. És Igen, nem volt be üdes és hogy, hogy direkt idegesítő a zene, tehát hogy pont ez, hogy felhúzzon. Tehát pont uh -huh. erről szólt az egész zene szerintem. Már a és trailerből és is ez nekem nagyon átjött. És nagyon-nagyon sokáig húzzák, tehát ott konkrétan most nem tudom, százszázékosan biztos mondani, de én legalábbis úgy értem meg, hogy akár ilyen úgy éreztem, hogy vagy tíz percen keresztül megy folyamatosan ez, ja. És, és nem idegesítő menhatott rám, hanem egyszerűen csak még fokozza ezt az egészet. Már az alapból, tehát az első harmad az, az egyszerűen egy mestermunka. Tehát konkrétan azzal az utcás kezdéssel Igen. az már megadta nagyon az alaphangulatot. És utána én személy szerint ezt már így szerintem így az első harmada volt a filmnek így a, a, a, a csúcs. Utána már kicsit Nehézkesebben tudta ezt a, ezt a feszültséget fenntartani, de az egész egyszerűen ilyen mesteri volt. Tehát konkrétan, amikor látni lehetett, hogy a, az utcáról, ahogy ki menekült a srác, hm? hogy milyen átkozottó közel van már a parthoz. Tehát, a, a, tehát az utolsó bástya az, az ott volt, tehát tényleg egy... egy hány méterre, ötven méterre, vagy, vagy maximum igen. Ez, ez valami rettenetes. Hát mert ez az egész alapszituáció egyszer olyan Fajmeresztő volt, hogy úristen milyen helyzetben vannak ezek az emberek. Ez, ez, ez, ez egy tökéletes kezdés volt. Tehát én nagyon örültem, hogy nem ilyen trancsíral kezdtek, vagy ilyesmi. Egyébként ezt is hozzá kell tennem, hogy én olvastam előjáróban ilyet, hogy, hogy ez a film nem működhet mert a korhatár miatt, hogy így nem lehet visszaadni a háború borzalmait. Hát hogy nem. Ez a, ez a film gyönyörűen megmutatta, hogy nem kell feltétlen úgy csinálni, mint a Ryan közlegény megmentése az elején, ami egyébként ugyanúgy filmtörténelem, tehát én nem is akarom elvenni azt az érdemet, de lehet másképp is, és ezt nagyon okosan megcsinálta. És hogy... ezt amúgy ezt direkt csinálta, így. tehát azt mondta, hogy azért nem véres ez a film, mert hogy a Spielberg azt annyira faszán eltállt, hogy azt nem fogja felülmúlni. Nem is kell az, az, az képtelenség, úgyhogy inkább úgy gondolta, hogy akkor inkább egy picit a saját képére formálja, és ezért lett ilyen a besorolás, és szerintem még így is indokolatlan amúgy. Vagy éppen, hogy ö, nagyon, nagyon alával lőve ez a PG-13 besorolás Amerikában szerintem. Tehát ez 16 Magyarországon azt mondom pasa. Ez teljesen helytálló, de az amerikai besorolás szerintem még így is egy vicc. Miért? Mit adtál volna? Hát én erre rácsaptam volna az r simán. Tehát hogy Erre? Erre ez... nem csapják rá, tehát az erre az a no. vizuális, tehát a pont, erről, az egész. pont a, a rendszernek a képmutatásáról beszélek, mert attól hát hát ez egy, ja, egy nagyon kemény film szerintem. Tehát, hogy, hogy nagyon meg tudja viselni az embert, és tényleg folyamatosan nyomás alatt tart. És nem is Milyen. igazán enged belőle, és még nincs is benne olyan, igazán Ö, se, semmi könnyedség nincs a filmben, hanem ez pontosan nyomja rád, és erre is rá kéne adni a besorolást. És én, én most ezzel a rendszert kritizálom, nem az ja, ez a, a abszolút a filmet, jó. mert mert jó. mert amúgy meg tényleg nagyon nagyon hatásos, nagyon jól működik. Én mondjuk tényleg elbírtam volna egy pici csonkorás, főleg amikor, tehát így kasszáltak ugye a gépek meg mindent, tehát ott azért úgy eltalálták embereket gépekről, az ott szakadnia kellett volna egy-két dolognak, de whatever. Tehát, de annyi tehát, ember volt, hogy nem is, nem is volt esélyed, hogy lássad, mert konkrétan mind, mindegyik ráesett a másikra. Uh -huh. hát meg ez... nem maradta a hullákon a kamera. Tehát mindig, hogyha mondjuk ott az elején volt a bombázás, akkor mindig a távolban láttad az embereket meghalni, és nem úgy, mint a ryan hogy gyakorlatilag ott érezted, itt is ott érezted magad, csak távolabb érezted magad az egésztől. Tehát nekem is ez nagyon-nagyon bejött, ez a része a filmnek. Abszolút. Meg tudatos volt, tehát nagyon okosan el volt készítve meg ez, hogy nem tudod, hogy figyeltek-e, de ahogy a filmben egy dekanémet katonát nem láttunk. Csak igen. a leges-leges legvégén, de szerintem azt sem nagyon vegyük ide, mert ott is szerintem csak a kezüket láttuk. Nem, lehetett látni a, az teljes Hát a sisak, sisakot is lehetett látni. A, akkor azt igen, de hogy az Ö... egész film, ez, ez nem volt jelent. Tehát minden de... vagy gép volt, vagy arctalan fenyegetés. És meg is érezted ezt, hogy onnak kurva gyorsan el kell jönni. Igen, ez, ezen filoztam egyébként, hogy erre tényleg szükség volt -e, vagy ez csak egy ilyen gag, hogy el mondani, de szerintem nem ártott volna konkrétan a filmnek, ha, ha lát, látjuk őket. De nem nem azt mondom, van. hogy kellett volna az ő szemszögükből, hogy, hogy megismerünk német karaktereket, de esetleg szerintem fel lehetett volna dobni pár jelenetet azzal, ha megmutatunk pár németet. Itt gondolok mondjuk a a célban, célban, célban lövöldözős. Ja, Igen. Aha, aha. Tehát ott Nekem szerintem a... egyetemen dobott volna a jeleneten, ha, ha fennhagy ezzel a, a, ezzel a törekvéssel, de jó, hát ez egy stílus ez egy amit bevállalt. Öm, ez, ez pár dolog egyik, amit én nem így csináltam volna. Mondjuk én, én annyira nem értek egyet, hogy ez, szerintem ez azért van így, mert a Nolan nem a nem a háborús részére akart koncentrálni ennek az egész sztorinak, hanem ab, arra, hogy mit éreznek ezek a katonák ott, és hogy mennyire félnek, és ez több, a katonák szempontjából lényegtelen, hogy most németek vannak a túloldalon, vagy, vagy nagyra nőtt gorillák gépfegyverrel tehát nekik tök mindegy, lőnek rájuk szerintem ezt akarta, tehát például a célba lövős jelenetnél nekem kifejezetten tetszett, nem vágtak ki a, a célba lövő katonákra, mert, és mert tehát így nem tudtam, hogy mikor lőnek Érted? Tehát, hogyha kivágtak volna a katonákra, akkor sejthettem volna, hogy mikor jön a következő lövés. De így meg így abszolút váratlanul ért mindenre. Igen, egymás. jobban bele tudtad élni magad a Igen, igen, hogy, hogy ez teljes mértékben arra fókuszált a film. Jó, nem teljes mértékben, mert ugye a járművek voltak például a repülős jelenetnél, vagy jeleneteknél, de hogy így arra igyekezett koncentrálni, hogy itt ez a helyzet mennyire nyomasztó és mennyire félelmetes, és ezt szerintem abszolút átjött. Tehát sokáig az, az elén. Illetve nem, a film alatt nem gondolkodtam ezen, mert engem is magával ragadott az első... Ez nem, engem nem az első fél óra mag ragadott magával, nálam jóval tovább tartott ez a hatás. Én legalább egy óráig én, én nem mertem levegőt se venni. Furcsát, is nagyon sok helyen olvastam meg, többek között szórterte is mondta, hogy neked is kb. az első fél óra volt az, ami így nagyon hatásos volt. Én nem tudom, nekem, nekem sokkal tovább uh, hatott ez az egész, és uh, uh, hogy amikor már kértem a filmről, akkor gondolkodtam azon, hogy, hogy logikus elgondolásnak tűnt volna először, hogy ők ö, megpróbálnak mondjuk átúszni a rombolókra, vagy valami. Nem? Tehát így elsően azt hinni az ember, hogy miért állnak ott a parton, amikor tehát miért nem úsznak át, vagy csónakkal mennek át, és aztán a végén terült ki, hogy és az sem működött volna, mert a rombolókat azonnal leszették, amint megteltek emberrel. Tehát, hogy mindenhol csak meghalni tudtak ezek a szerencsétlenek. Uh -huh. Tehát tényleg ez a helyzet annyira, annyira mocskosú, groteszk, amiben ezek voltak, hogy ez, ez elképzelhetetlen, hogy ott mit élhettek át. Hát meg a sorban állás is, tehát Igen. A, a moziban, nem tudom, valaki kérdezte, hogy miért, miért így állnak, de ez egész egyszerűen egy, egy védelmi stratégia volt, hogy így tudnak a repülők minél kevesebb kárt okozni az emberekben. Tehát nem, az, nem azért álltak ott, mert vártak valamire, hanem konkrétan önvédelemből. Um, ott, ott a parton. Jó, megvártak is nyilván, de nem volt semmi a, a láthatáron. Uh, ja, úgyhogy nem tudom, a célba lövöldözős dolognál értem az álláspontot, van is benne mindenképp valami, csak úgy szerintem kicsit érthetőbb lett volna a jelenet, mert például nem teljesen értettem, hogy, hogy azok a, a azok most mennyire vannak távol mindentől. Meg uh -huh. A németeknek miért jó ez, hogy, hogy ezt csinálják, Ahelyett, hogy. Tehát nem, nem hiszem, hogy ennyire unatkoztak volna ott. Erre úgy kíváncsi lettem volna, de. Ja, mindegy. Szóval ez szerintem néha jó jött volna, néha jó is az a, az, a, az ötlet, hogy nem mutatunk németeket, de végsősoron olyan, olyan nagy, nagyon nem befolyásolta a filmet. De. Jó. szórt te még nem nagyon mondtál semmit. Hát azzal én is úgy vagyok, hogy nekem körülbelül az első 20 perc volt az, ami, ami hát kimaxoltat teljesen, a, a, amit ebből a történetből, meg ebből a helyzetből ki lehet hozni. Tehát tényleg azt éreztem én is, hogy, hogy a torkomban dobog a szívem, és, és markoltam a moziban a karfát, mert, mert olyan magasra pörgeti a feszültséget, és folyamatosan szinten tartja. Hogy én ezt egyszer már mondtam egy beszámoló, hogy az szerintem szinte már ezt a fizikai befogadó képességet szinte már súrolja. Tehát én gyakorlatilag elfáradtam. De ez nem, én ezt nem negatív értelemben mondom, abszolút jól működött, de egyszerűen már, már fizikailag ö, igénybe vette az erőmet azt, hogy én ezt el tudjam viselni azt a rengeteg feszültséget, meg izgalmat, amit ez a film rám tol. Csak utána ö, nekem hát talán egy kicsit erős megfogalmazás, de így szétesett az egész. És ez ö, több dolog miatt volt, az egyik az, amit már megpendítettünk itt, hogy majd rátérjünk az idősíkoknak a megkavarása. Na, kezdjük el akkor ezt. Igen, illetve a három front. Tehát uh, itt azt kell tudni, hogy a parton játszódó jelenetek, ha minden az akkor egy hetet ölelnek, hogy jól igen. mondom? Az volt egy hét, a hajók szála volt egy nap, a repülőké pedig egy óra. És uh, ezt, tehát ő nem lineáris sorrendben mutatja meg ezeket a történéseket Nolan, hanem folyamatosan váltogatja ezeket a frontokat, és néha, hát szerintem nem néha, hanem kifejezetten gyakran, össze lehetett kavarodni, hogy most éppen mi történik, éppen most mit látunk, mert ugye a napszakok is változnak. Igen. Tehát ez, ez engem először teljesen összezavart, hogy most hogy van az, hogy a mentőhajóknál még nappal van, a parton éjszaka van, a repülőknél meg alkonyodik. Most akkor ez, ez, így, ez így hogy jön össze? Mondultam, hogy azért Nolan csak nem, ezt csak nem rontotta el, tehát csak nem volt az, hogy nem vette észre, hogy éppen más napszakban forgatta, tehát ezt az útból ja, szokta Ed csinálni, Wood. meg egy Wood, tehát azért Nolan egy pár emelettel föntebb van. És ö, szerintem az sem tett jót ennek a filmnek, hogy ö, ezt a három frontot annyira gyorsan váltogatta, hogy tehát én egy idő után nem azt éreztem, hogy ez is csak növeli az izgalmakat, meg ö, fokozza a számot, hanem egyszerűen egyikbe se tudtam normálisan belejelni magam, mert, mert fél percenként, mind fél percenként, húsz másodpercenként váltakozott az, hogy most a hajón vagyunk, utána a repülőn vagyunk, utána a mentőhajón vagyunk, utána megint a mentőhajón vagyunk, utána megint a repülőn vagyunk, utána megint a parton vagyunk, a partról kimászunk a hajóra, de utána megint a mentőhajók, lesz. szóval yeah, mm. egyszerűen, Nekem, meg aztán a, a Killian Murphy-t felszedik, következő pillanatban már mentőcsónakban. Mentő csónakba, e, azt nem értettem. Azt Igen, én, én sem Mai napig nem értem, a hogy végén nem állt, rajta. Rajta. Nem, A végén nekem is összeállt, nem erről van szó, csak, csak az a baj, hogy ehhez a film vége kellett menet közben, ez engem kizökkentett. És, és sok ilyen tényező volt. Nekem problémáim voltak azzal is, hogy, hogy a karakterek mennyire semmilyenek voltak, és nem lenne ezzel bajom, mert ö, szerintem a Dönkerk alapvetően azt a célt tűzte ki maga elé, hogy bemutasson egy konfliktust, és nem pedig a konfliktusban szereplő ö, figurákat. De akkor nem értem, hogy miért rakott bele néha mégis ilyen érzelmi tölteteket. Gondolok itt például a tínédzser srácra ott a hajón, amire szerintem semmi szükség nem volt az égvilágon. A végére belevittek egy elégi gicses megoldást is, ami szerintem nagyon nem át jó lenne a történetnek. érted azt, azt abszolút fölöslegesnek éreztem, és szerintem ez a tematika, hogy, hogy bemutatunk egy, egy háborús helyzetet, és csak a helyzetet, de azért egy picikét belevisszük az emberi érzelmeket is. Blackship, mit művesz Partot Ön. értél? Szóval ez így, ez így nekem nem állt össze. Tehát ez nem egészítette ki egymást, ez kioltotta egymást, és a színésznektől sem dobtam éppen hátast. A Mark Rylance volt szerintem jó, a Tom Hardy fantasztikus volt, tehát szerintem messze ő dobta el a sem, mint mindenki előtt. Igen. De ha hát nem először csináljuk. Hát ezt, azt mondjuk. tudjuk, hogy amikor, amikor Nolan-nel forgat, és Moszkva rajta, az, az beszakott válni, és Például ezt már annyiszor elmondtam, de a Kenneth branagh dicsérték rengetegen. Hát én nem tudom. A Kenneth Branagh az, az ugyanabban a pózban át végig, nézett maga elé és elmondta a szövegét. Egy... A Kenneth Branagh fantasztikus volt. De a Kenneth, a Kenneth Branagh még csak nem is mozgott, ha azt figyel folyamatosan, mint egy szobor ott szóval áll, szóval a... a partot és elmondja, egyszer elmondja, hogy hát szinte már látni is lehet innen az otthonunkat. Három percek később megy a csávó olyan szörnyű, hogy szinte már látni is lehet innen az otthonunkat, kellene mm. pár ez most nem számít. De. <gül> ott még nem lesz közelebb az, meg te mondod az előbb öregem, mert <gül> Meg azt nem értettem, hogy mégis, tehát egész végig a múlón át, mégis ő a legjobban informált furcsa okokból kifolyólag, tehát soha nem láttam, hogy őt értesítik, hanem ő adja tovább mindenkinek az infót, és így, hogy? Tehát... A fülében a Bluetooth, <gül> tudod? Igazán ja, én jött ott a, az, a, az a hiradós tenger Tudod a hajón, tehát azzal kezdődött, hogy majd hogy nem úgy mutatkozott be a Kenneth Branagh, hogy, hogy jött hozzá az a, az a tudom én, milyen tiszt. És elmondta neki, hogy mi a situ. Jó ja, igen. Tehát lehet... Igen, nem, nem emlékszel arra, hogy jött neki? Egy... Nem emlékszem, hogy... emlékszem erre, igen. is, hogy azt a hajot még nem ki a francba. Hát meg amúgy, tehát most, hogy a francba ne kéne ezt tudni, hát olyan parancsnok, nem? Tehát hát jó, csak, be. csak olyan furcsán jött ki a hát bemutatásnál, jogba... hogy so, de soha, ide... soha senki nem tud semmit, de az, az ember, aki ott áll a módó sarkán, ő mindenre tudja a legfrissebb infokat, mert Twitteren olvasta. És itt nem tudom, hogy Ne felejtsd el, hogy az egy hét alatt játszódik az a történet. Jó, szett, tehát, gondol, többször kapott ő híreket. Néha csak elment azért a módó. Csak ezt, az jogos, hogy ezt akár meg is mutathatták volna egynél hát többször is, ő, és akkor Például de. a tinédzser fiúnak a történetszála helyett, vagy a Kylian Murphy történetszála helyet. Például ez mondjuk úgy érdekes. Engem azok marad. nem zavartak egyébként, nekem, nekem kicsit megnyugtató a hatott néha, amikor kimentünk a, a civil hajóra, és nem azt az, azt az őrületet kellett nézni. Az oké, okay, de, de a Kylian Murphy történetszála az azon... A, ja, mondjam. a, a, a flashbackkel, azt nem értettem. A flashbackkel, hogy... meg, meg ahogy mondta a Sorter is, tehát az Tényleg szükség volt itt a, a, a gyerek balesetére? Nem. Tehát... Szerintem nem, nem, nekem nem fájt, tehát én nem lógott ki. Magyar nem volt fölösleges. Tehát ez, ez is ugyanúgy része volt a helyzetnek, hogy meg. Igen, csak ebbe a filmbe ez, ez az érzelmi töltet nem illett bele. Szerintem ennyi, It, Szerintem itt azzal van baj, hogy fölépítettek egy tematikát, amire ezt az egészet rá akarták húzni, de. Tényleg nem tudok mást elképzelni. Úgy voltak, hogy de hát azért valami érzelem csak kéne bele valami emberi száll, csak kéne bele, tegyük Igen. bele ezt a gyereket, azt majd ott el lesz, azt majd mondják, hogy azért csak voltak benne érzelmek, de kilógott. Tehát annyira sok helyen olvastam ezt, hogy hát a, a Dunkirk bebizonyítja, hogy Nolan megtanult bánni az érzelmekkel. Nem. Nem. A Nolan nem bánik jól ebben a filmben se az érzelmekkel. Pont ez ló ki. Ez, ez, ez nem, tehát a, ha valamiben Nolan nem erős, vagy nem annyira erős, az kétségtelenül ez. És ez az a baj, hogy a Dunkerből megpróbálta beleerőltetni, holott ez volt az egyetlen olyan filmje szinte idáig, ahova nagyon nem kellett volna beleerőltetni. Én nem tudom, nekem működött, tehát a, most nem azt mondom, hogy az volt a legerősebb történetszáma, nyilván nem. De mind a Mark lens karaktere is szinte nagyon erős volt. Persze, ő és... jó, és... jó volt. Igen, igen, igen csak hogy nekem, nekem tehát az ő karakterét megdobta az az egész szituáció, amiben a gyerek miatt került. Hát tehát nekem de... ez így működött. De nem volt elég tétje az egésznek ezzel az, hogy mondjam, öngyilkos akcióval, hogy még kellett ez a ez igen, a, száll. a Mark karakterét lehetett volna a gyerek nélkül is árnyalni. Pontosan. Tehát Hát hogy árnyaltad volna? Ott volt a hajón, és akkor beszélget a, a másik sráccal, és a, a fia volt a másik srác? Hogy igen, az a fia igen, volt. Hogy beszélget a fiával, hogy már pedig a haza fontos, tehát hogy az, meg azért is kellett a fiú a másik, nem az ő fia, hanem a másik, hogy ugye őt vissza akarták vinni. Tehát, hogy ott volt egy ilyen dilemma, hogy visszavigyék a fiút, hogy meggyógyuljon, vagy menjenek tovább, mert kb. fél úton Hát azért én ezt olyan óriási or nagy dilemmának nem nevezném. Hát az azért ez ez sokkal hatalmas... nem ezen a film. Hát szerintem ez egy hatalmas de. dilemma, hogyha beleérled magad a helyzetbe. Hát, tehát... De, pont ez de az nem, az, nem és... kellett ez a helyzetet Igen, a tehát ö, ez, így, ez így elmondva egy óriási nagy dilemma, és ha beleélem magam, akkor egy óriási nagy dilemma, de ha csak a filmet nézem, akkor az alapján, amit látok, nem az. Mert én a én film mond... ezt nem kezelte fontosan, egyáltalán nem. És nekem mondom, végig az te... volt az érzésem, hogy csak úgy oda tették, hogy ez is benne legyen, de úgy igazából nem kezdtek vele semmit. És azt mondom, mint az előbb is említettem, hogy ez a legjobb történet száll, de nekem működött ez is. Szóval nekem nem lógott ki annyira a filmből. Ö, nálam sem ezt tette be igazából a kaput, meg, meg végső soron nekem tetszett a dönkek, meg tényleg jó film volt. meg tehát Én nem azt mondom, hogy az első 20 perc után egy, egy értékelhetetlen fos, zuvatag, tehát nem erről van szó, csak... Tényleg ez a, ez a rengeteg dolog, amiket, amiket elmondtam az imént, ezek engem folyamatosan kizökkentettek, és ez a probléma, hogy mivel annyira gyorsan váltogatták a képsorokat, és az eseményeket, a történetszálakat, hogy nem is az volt, hogy néha, néha azt éreztem, hogy ki vagyok zökkentve, hanem folyamatosan, és újra, és újra, és újra. És nekem az utolsó egy óra az ebből állt. Hogy folyamatosan kerestem a kapaszkodókat, hogy hogy, hogy hogy tudnám összerakni azt, amit látok. És emiatt nem tudtam élvezni. És az is érdekes, hogy amikor bent ültem a moziba, és ugye vége lett a filmnek, jöttünk kiteltházas vetítés volt egyébként. Ö, tudjátok, az ember ilyenkor azért hallja a, a, a többi nézőnek a sütyorgásából, hogy azért tetszett -e nekik a film, vagy nem. Azt vettem észre, hogy hasonló állásponton vannak. Tehát senki nem volt elájulva. Egyáltalán nem többen megjegyezték ezeket a dolgokat, amiket én mondok, hogy ők fél óra után se tudták, hogy mi történik. Uh -huh. Úgyhogy nem tudom. Ennek ellenére jó film volt, tényleg ha valahol meg kell nézni, akkor moziban mindenképpen, és a látvány az, az félelmetesen jó, de tényleg elképesztő. Döbbenet, hogy, hogy állítólag semmilyen CGI-t nem használtak. Állítólag abszolút semmit. Ez, ez, ez valami elképesztő munka lehetett. De hogy ez lenne Nolan legjobbja, hát én nem tudom. Hát szerintem ezt a nem a legjobb egyébként. Nem, szerintem... De nem ló ki a filmográfiáját. Nem nem, nem, nem, nem, a védjegye itt magán hordozza, de hát nem tudom, nekem a nolan ami... Nem, tehát nincs az élmezőnyben a, a végén, még, a filmográfiájába. Még kicsit visszatérve itt az idősávokra, idősáv, meg az idősíkokra. Va, Twitteren írták többen, én ott leírtam, hogy... Ö, Nekem nem annyira jött be ez az idő kavalás, amiről itt az előbb beszéltünk, és többen írták, hogy már pedig ez kellett, mert enélkül például a repülőgépes szár csak a legvégén jött volna be. Nem lett volna és, baj. és biztos, hogy ez nem működött volna úgy? Tehát most azoktól, azoknak az illetőknek is szólna ez a kérdés így <gül> közvetve, mert így könnyebb, ugye, <gül> így könnyebben megúszom, hogy, hogy szerintem az úgy is működhetett volna. Tehát azért itt nem egy hosszú filmről beszélünk most, hogyha csak a... <gül> az utolsó fél óra, vagy mondjuk 40 percben jön be a repülőgépek történetszála, ami alapból is csak egy óra volt. Tehát az ővéket nem is nagyon lehetett volna tovább húzni. Na jó. Az szerintem, szerintem nem feltétlen lett volna rossz. Hát szerintem két... gyengébb, lett volna Na, figyelj, Na, gyengébb lett volna tőle a film. De hát igen, az mert elejé... Hogy... De, de érted, az... de, de, de csak most ez ilyen teória, hogy most az elejét elvitte a nyitány, értek az első mondjuk fél órát, nekem jóval többet, és akkor a végén megdobták volna a repülőkkel, addig meg maximum így belengetik a repülőket. Már, már nem úgy, mint az Ed Wood, az hogy belengetik, hanem, hogy így elővezetik, hogy amúgy jönnek a repülők, csak, csak ö, még nincsenek itt. Amúgy, ha belegondoltok, a repülőknek a történetszála tulajdonképpen a film utolsó 20 percében vált igazán izgalmassá tehát addig uh, ott voltak a repülők, de nem igazán nem mert útba voltak, tehát... Hát jó, persze, meg ugye a Tehát az egy, az egy netto adrenalin bomba volt. Persze a... nem, nem érte, hogy mi a bajotok, tehát pont, pont azért volt az a rész benne a filmben, hogy folyamatosan legyen benne egy ilyen rész. Tehát ugye most azt, hogy hajókáznak meg minden akkor beszélgetnek, hát a, most ne haragudj, de azért egy 25 perc után a tököttele lett volna vele, ezt biztosra tudom mondani, a partos rész az csak simán feszült volt, tehát ott ugye egy folyamatos. Ott se történt sok minden, csak ugye az emberek vártak, és ugye próbáltak kitálni valamit, hogy hogy tudjanak eljönni. Még viszont a repülős jelent, az meg netto akció volt. Na most nyilván elképzelünk most egy, egy klasszikus jó akciófilmet. Ott ugye az van, hogy megy a közjáték, van egy nagyon király akciójelent közjáték. És ez pont erre kellett, hogy mindig volt egy közjáték, ami jelen esetben ugye megint bemutatott egy nagyon fontos helyzetet, vagy csinálták volna úgy is, mint a Michael Bay, hogy beraktak az elejére, egy fasz meg a végére, és közben meg szenvedsz két és fél órán keresztül. Vajon mi lett volna a Dunkirk, hogyha Bay rendezik? Burl hívták volna. Igen. <gül> Tehát, hogy, hogy meg a transformer ez... menekítették volna ki őket a parkról. Jó esélye. Vagy le, ad lett volna benne cgi szerint? szerintem. Hogy te, nem. <gül> elnézést, de hogy szerintem itt viszont ez a szerkezet, ez okos megoldás volt. De, de a repülők egyébként ezt teljesen értettem, <coughs> hogy a repülők azok fontosan járkáltak, tehát nem csak az utolsó nap. Tehát miért, miért kellett volna ezt így a végére hagyni? Tehát ott egyébként a, a németek bombázása is azért hogy mondjam, kicsit szellősebben lettek bemutatva, mint ahogy valóban történtek. Hát most azért, mert a, a film szempontjából a repülős történet csak egy órát ölelt föl. Ezért lett volna Az oké, okay, de, de hogy mondjam, ez ugyanúgy lehetett volna a film közepén is, vagy, vagy bevágva ö, többször. Hát igen, amúgy. Többször. Csak, tehát nekem úgy jött át, hogy a repülős rész ez konkrétan a, az evakuációnak az utolsó Történt meg, tehát az angol szemszögből, aztán később jöttek ugye már a franciák is. Tehát ugyanúgy szálltak a repülők folyamatosan, amennyire tudtak nyilván, de nem tudom. Ebben egyik, egyébként Blacksheep-ekkel értek inkább egyet, hogy ezzel a, az időben szerintem kár volt így, ahogy csinálták belenyúlni. A, a frontok bemutatását azt egyébként, ha lehet, nem is ilyen gyakran, de szerintem én, én is így csináltam volna, hogy ahogy csinálták, mert mert, mert ez így kellett tényleg, hogy, hogy ne csak egy, egy szemszögből. Bár hozzá nem a partszakasz szerintem, eléggé elhanyagolták az Igen. A, a második felétől. Igen. A második felétől nagyon elhanyagolták, és amitől szerintem ez kifejezetten rossz döntés, hogy ahhoz képest, hogy mindig azt mondták, hogy 400 ezer ember van ott a parton, ebből nagyon-nagyon keveset látunk. Nem nagyon lehetett látni azt a drágák, de tömeg. Tömeg. a statiszták, meg a Jó, karkom, de most... figurák, tehát de Erre... Biztos, ez volt az akadályol ennek. Hát amúgy is papírfigurákat használtak, mert hogy sokkal olcsó, mint a CGI. -t. Jó, nyilván, de, de egy ilyen film, ha már megcsinálják, ne sajnálják már azt a, azt a öt ö, kamera beállításni CGI-t, hogy tényleg óriási tömeget mutassunk, mert ugye összességében mennyit látszott. láttunk, talán nem tudom én. 40, nem is, is tudjuk, hogy mekkora volt az a partszakasz, tehát most szerintem öt nyilván kilométer ny kb. Nyilván megint ott tartunk, hogy hogy megint csak egy adott szintére kon koncentrált a film. Azért nem mutattak nekünk többféle repülősbevetést, azért nem mutattak nekünk többféle pilótát, mert hogy mindig egy adott emberre fókuszált a film. Ilyen esetben ugye ott voltak a fiatal srácok, plusz a Kenneth Branagh, ott voltak a Tom hardy meg ott voltak a Mark szék. Tehát, hogy most mutathattak volna nekünk száz másik hajót is, azzal nem lett volna több szerintem a film. Ugyanúgy tudtad azt, hogy sokan vannak, és gáz van. Jó, hát, csak így a, a, a, az egésznek a súlya szerintem igen. azért jobb lett volna, ha tényleg látjuk, hogy milyen elképesztő mennyiségű ember rakat egy nagyon kis partszakaszon. Hát az egyedül, ebből, ebből keveset láttunk. Egyedül ott az elején jelentez meg ami a legelső támadásra, amikor repülők repülők betámadnak, ami amúgy egy nagyon horrorisztikus pillanat. Na, ott, ott látszott először, meg úgy úgy igazán egyszer csak, amikor, amikor tényleg látni lehetett azt az óriási nagy ember tömeget, ami azon a nagyon kicsi szakaszon összegyűlt, az, az mondjuk úgy működött is. Ö, igen, ez, ezzel nekem is volt a problémám, hogy, hogy valahogy ez a, ez a krízis meg konfliktus helyzet, amit a film az első 20 percben mesterien ö, bemutat, az, a, a végére így elvesztette szerintem az elejét, vagyis nem is a végére, hanem így folyamatosan, így, így egyre laposabbá vált, meg egyre nehezebben követhetővé, és valahogy nekem olyan érzésem is volt, hogy, hogy itt ö, értem, hogy ami történik, az egy borzalmas dolog, és, és értem, hogy ezeknek az embereknek ö, milyen pokoli kínokat kellett tud kiállni, és hogy mennyire retteghettek, de nem azért értem, mert a filmből ez jön le, hanem egyszerűen látom, és el tudom képzelni. De nem azért érzem ezt, mert a film ezt annyira nagyon erősen sugalná. Uh -huh. Hát ez jelenet függő. Tehát szerintem... Hát meg szerintem az is, hogy most az ember me mennyire kapja el a filmnek a hangulata, mennyire tudja ez berántani. Engem például tényleg le tudott ez nyűgözni már. Alapból az, hogy, hogy ennyire profin elkészített film nagyon-nagyon kevés készül. Tehát amiben, amire ennyi, ennyi odafigyelés van, és tényleg van benne valami, Ö, valami olyan, amivel el tudod könnyíteni az összes többi háborús filmt. És itt most nem csak arról beszélek, hogy meg van keverve az idő, hanem té tényleg az egésznek a hangvétele. Nem, ilyen, ilyen háborús filmet egyébként én próbáltam filózni, hogy kérdezzék tőlem, hogy mihez hasonlít ez a film, és nem tudtam mondani. Hát nem nagyon van, nem. szerintem. Tehát, hogy most nyilván azért, mert... Hát hogy talán. Most... Igen? Talán a tenger alatt járóhoz, a feszültséggel, a kilátástalansággal, hogy ott vannak bezárva egy... Hát de az azért egy nagyon karakterközpontú film volt mm. szerintem. Tehát hát jó, ugye... tal talán legközelebb ahhoz hasonlít, és nem azt mondom, hogy ugyanolyan, de nyilván mm. nem. Hát mert mondom, no. ez azért egy eléggé... szerintem ez egy nagyon ilyen... Uh, Biden Amber, nem tudom, hogy lehet szépen mondani, mert ez a kifejezése jó rá. Tehát ez egy nagyon kiszámított film úgy mondjam, mm. Tehát itt minden nagyon-nagyon precízve meg van tervezve. Ez inkább ilyen ilyen nem olyan, mint a Baby Driver. Most nem tudom más, hogy mondani. Tehát nincs benne az a, az a szív és lélek. Hanem ez, ez egy nagyon hidegen elkészített, de nagyon-nagyon profi és nagyon-nagyon hatásos, izgalmas. Iparos munka. Ami de egy még egy... az se. Igen, mert... tehát ez egy nagyon csúnya szó rá, hogy iparos munka. Igen, de, de, most... de hogy igen, mondjad, mondjad, mondjad, majd utána elmondom. Mintha egy mester szakás csinálta volna ezt a szét igazából, de nem, nem tudom szenveden elmondani. Én csak azon röhögök itt magamban hogy így, már látom magam előtt a filmnek a dvd meg Blu-ray borítóját, és ott lesz a rengeteg ajánlás, <tos> hogy <épp> film, <tos> minden, és oda kéne illeszteni, hogy. Csábig Gergő nyilatkozta, nem olyan, mint a Baby Drive. <gül> Ezt vagy, vagy Black Sheep, ez egy iparos munka. <gül> <gül> És a Baby, a baby drive e ráhívják, hogy nem olyan, mint a Dunker. <gül> <gül> Na. Rá egyébként, rá egy, egy őrült gondolatom támadt a film után, hogy ez egy nem soha nem Dunkel. látott Egyébként simán, egy, egy, szerintem egy jó program lenne. Egyébként ott is forgatták elvileg. Igen. Ott a helyszínen. Igen, erről a helyszín. Hogy, hogy mi lett volna, ez egy soha nem visszanemtérő alkalom lett volna, hogy egy olyan filmet forgassanak, ahol nincsenek karakterek. Tehát, hogy konkrétan nincsen, tehát lehet, hogy van Tom Hardy. Volt de már mint, ilyen film, lehet... a szürke. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> hanem úgy szalú. értem, hogy, hogy nem egy-egy karakter sorsát euh, nézzük, hanem konkrét jelenetekbe kapunk betekintést. Tehát mit tudom én, a Tom Hardy szerepet volna az egész film, csak egy jelenetben. Szerepet volna a Kilian Murphy egy jelenetben. És sorra mennek ilyen jeleneteken. És ilyenkor ez, ez lett volna szerintem az a tökéletes alkalom, hogy egy film egy ilyet elsüssön. Nyilván határán igen, határán volt ilyen ott az voltak az azért a igen, Hát voltak, Aha. de nem nagyon-nagyon rég láttam. Arra. Én is, én is, de eléggé megmaradt a fejembe egy elég hatásos film. Az határán volt hasonló. Ott nem hmm. nagyon voltak figurák. Na. Na meg ott, ott az volt, hogy bárkit kilőhettek bármikor. Tehát a legnagyobb hát világszert is fejbe kulták simán. azonnal. Uh -huh. Igen, jó azért azért jó volt. sok is volt, tehát... Igen, ott, ebből pont választik. ezért, Hát meg a... háromszor olyan hosszú, mint a dönker. Ja, Én igen, jön. hát van idő, mindenkit kilőd. Igen. Ja. Úgyhogy így ezen filoztam, hogy ezt így is meg lehetett volna csinálni, de, de így is teljesen jó volt. Meg egy dologra ö, figyeltem fel, szerintem a félvilág erre a jelenetre figyelt, <laughs> hogy az előzetesben lehetett látni azt a rendkívül rossz statisztát, hogy, ja, aki vigyorgott. Aki vigyorgott. Any... Ismeritek azt? Én láttam igen. a igen. Amikor megjelent a, a, a Tízer annak idején, uh -huh. a, a Molós jelenetnél, valaki felfigyelt az egyik statisztára, aki így ilyen nagyon rosszul színészkedett, és így, így végig vigyarogva figyelte az eget, és amikor mondták, hogy na most jön a bombázó, és akkor mindenki googlejon de akkor, akkor is ilyen, ilyen nagyon esetlenül csinált az egészet. Hő, vagy, és... Vagy, vagy Desmond Dósszal a fegyvetlen katonák, hogy így <gül> <Igen>. <gül> Ja. És direkt figyeltem, hogy benhagyják ezt a jelenetet a filmben. Nem? És ö, a jelnet benne volt, de a, a leggázabb részt ott el, el, elmentek máshol, kivágták azt a részt. Ja, ez mekkora... Kétszer <gül> néztem volt... a filmet, és annyira figyeltem mind a két, Én és nem figyeltem. láttam sehol se. De, de az a jelenet benne volt. Én láttam a fickót, csak abban az ominózus, tehát amikor ontól, hogy elkezd gáz lenni, on ott kivágták. Tehát elvágták, tehát... Tehát vagy elvágták. a jelenetet? Csal... Elvágták. Ne elvágták, aha. igen. A a nem, nem, nem. Utána e a... szífasz kaphatott Utána ez a és ők kivágták <suk> a stábból a kutyát. Ja, de aki, tudjátok, hogy berakó a csatolmányokhoz, aki nem ismerné ezt a jelenetet. Pici mém lett belőle. Igen, igen, igen. Jaj, jaj. De lehet, hogy ez spoileres itt Még egy kérdés Gergőről. Mi a TOSZ volt Killian Murphy a flashbackben? Állítólag te azt tudtad kérdni. Igen. Hát ott az volt a lényeg, hogy az még azelőtt volt az a jelenet, ugye, hogy ugye megtalálták volna az a, a srácokat. Ök szerintem már a hajóval el akartak akkor indulni, csak ugye ott bedöntötték ezt az egészetet. Éppen fel akartak ugye szállni arra, amit ugye ott elsüllyesztettek a, a, a torpedókkal és ők akkor azt akarták elhagyni, és utána visszamentek a partra, és szerintem utána jött, ugye mondták, hogy mindig jöttek-mentek hajók, csak ugye nagyon-nagyon kevesen jutottak rá fel, és szerintem utána bombázták be őket. Mennyire értető. Ja, értem. Mert hogy az gyakorlatilag akkor nem flashback volt, hanem szimplán az... Időben, az a részvájáról. Na, pont ezért nem vagyok benne biztos, hogy kellett volna ez, a, ez az egész idő, dolog, mert az ilyen alap dolgok nekem például abszolút nem estek le. Hát igen, Tehát én, én erre... totál azt hittem, hogy flashback, de most, hogy mondod, valóban hát egy hét telt el a parton. A simán igen. lehetett korábban, mint a másik történetszámból, ahol egy nap telt el. Uh -huh. Ah, így már világos, csak én ez én így Erre zavaros. mondtam azt így magamba, hogy ez jól áll egy following-nak, jól áll egy mementónak. Egy ilyen témájú filmnek, mint a Dönkek, nem biztos, hogy kell. Nekem jók jó. Nekem jó fofa volt. Jó, ettől függetlenül, tehát egyébként ez volt az a része, ami nekem a legkevésbé tetszett, illetve a finálé még nekem annyira nem nem jött be. mint hogy így az utolsó mit tudom én, öt perc, de, de nekem amúgy ez mocskosul működött ez a film, tehát annak ellenére, hogy most itt Éjjön. kicsit szétszedtük. Persze. Én, én egyszerűen imádtam, tehát annyira, annyira a székhez szögezett végig, hogy az valami elképesztő volt. Szóval tényleg mesterű volt az egész. feszültség A Nolan. Az, az félelmetesen jó úgyhogy tényleg ne, tehát csak azért mondom, mert hogy így talán úgy tűnhetett sokaknak, hogy így annyira nem jött be, de nekem egyébként nagyon, tehát ezek ilyen apróságok amik, amik, hogyha nem lennének, akkor talán még, tehát akkor talán én is azt tudnám mondani, hogy ez az év legjobb filmje, ezek azok amik miatt mégsem az számomra Igen. de piszok jó, és tényleg amit nem is tudom, talán Szorter mondta, mindenképpen moziban, tehát ez, ez kötelező mozis nézés természetesen persze, Igen. tehát ez otthon nem lesz ugyanaz, ez még a legjobb házi sem. Igen. Na akkor térjünk le arra az ominózus. Hát annyira nem erősen spoiler, de azért azért csak nem kéne így nyersben kibeszélni. Jó, akkor uh, most van 20 óra 20, akkor mondjuk azt, hogy 20 óra 22 kor befejezzük a spoileres részt. Úgyhogy úgy, két percünk van. Na, most érkezik Tom Hardy. Uh, mi a fenéért nem szállt le a vízre, hogy tették mások másik uh, pilota is. Miért volt jó neki, hogy a a frontvonal mögött szállt le. Nem, nem tudjuk, értem. nem tudjuk, ennyi volt a spoiler. Nem rá. tudom. <gül> Énként abszolút nem értettem. Tehát nincs rá racionális válasz. Semmi. Tehát erre még az se válasz, hogy mert meg akar bizonyosodni róla, hogy senki nem maradt ott. What? És akkor mit csinált volna, ha ott marad valaki? <gül> még elgázolja, nem tudom. <gül> De a kap hogy, már Hogyha már megunta az életét, miért nem repült bele legalább valami célpontba? Valami vagy valami, igen. igen. Ez, nem tudom, egyszerűen megagyarásítottam. Ez teljes rejtelített, ezt szerintem ők se tudták. Nagyon, nagyon jó le... kommentárban meghallgatjuk. Ja, de ilyen nagyon heroikus lezárást akartak, vagy hogy ő... Vagy ilyen ilyen napja volt, hogy fölkelt, és ma, ma lenne kedven mártírnak lenni, és fölkelt ővel. Én sem értettem, tehát hogy ezt tényleg annyira sokféle más módon intézhette volna, úgy, hogy ő nem szívja meg. Tehát szíven megúszhatta volna. Vagy Persze. akkor már ott van, hogyha nagyon heroikus akarok lenni, hogy belevezetem a majdnem azt mondtam, hogy az űrhajót, hogy belevezetem a, a gépet, a homobossz kész. Tehát nem, nem kellett volna szerintem a ezt A de... yeah. az... Hát lehet, hogy tudta, hogy a, a nagyszökés oda tudjuk, hogy a, a légierő ö, táborai azért, hogy mondjam, nem olyan szigorúak, mint a többi. Jó de... otthon. Jó. Nem Már... tudom, ez, ez furcsa volt valóban. Hát nem, hát szerintem az van, hogy a Mad Max-ben is annyira élvezte a fogságot a film elején meg annyira szeretett megszökni, hogy most visszasírta Jó. aztán. Szeret a homokot is és igen a, a homokban a medmax és leszállt a homokra. Igen, ja. igen, hogy ne. Jó, na, hát na, Ez volt a spoiler. Ja, nem találtok magyarázatot. Nem. de a, ha a, a kedves befegyazat. kommentelők, meg nézők közül valaki tudja nyugodtan írja meg, mert tényleg kíváncsiak vagyunk rá. Igen, erre valahogy akárkire beszéltem, nagyon sokan látták ezt a filmet, nem, nem találtok rá magyarázatot, de hát, ha kiderül... Még. Én a legjobb véleménynek meg válasznak azt az elméletet, hogy kit érdekel már, mit akarsz ja. föl ti érdekel, ki ne ja. szarja meg. Valahol jogos. Igen, amúgy. Jó, jó hát én, könnyebb, én lenne, könnyebb lenne az élet, ha minden filmhez így tudnánk hozzáállni, azt azért Persze, tegyük jó. hozzá. Ez abszolút így van. Jó, én is azt mondom, hogy eddig mindenképp az év legjobbjai közé sorolnám, a hibái ellenére is, de pont azért, mert ilyen jó szerintem milyen fájóak ezek a pár kivetnivalók, de mindenképp nagyon-nagyon ajánlott megnézni mozikban. Jó film! Jó! Na! Következő filmünk, amit mindenki látott, ugye? Szórta Mi jön? A Söszion? A Söszion. Akkor láttam, igen. Jó! Atomszőke, Atomic Blonde, Charlize Theronnal mindenki csak a női John Wicknek titulálta. Előzőleg. Én inkább úgy mondanám, hogy ő az új Sigourney Weaver. <hállt> hát. Hát ez most nagyon nem <hállt> Előgyesek lehetünk reakcióterén szerintem halakal. a Sárlyszteron. Tehát így jó, mindegy. De Mi el, kezdjük. Szerintem Sárlyszteron ügyesebben rúgdass a segeket, mint Szigornyi Vívő. Az tény. Az. Ja. Na jó, de Szigornyi Vívőre nehezebb volt, mert ő éli ilyen seggeket csak embersegeket Sárlyszteron, meg csak az. seggeket. A... nem akartam belemenni a dologba. Hát most már nem. Hát ő normális, mert Ez rúgdass a seggeket. Szizé, Mendeksben. Mendeksben, mert a vály előtt is rúgdast a seggeket. Jaj, Tom, hát Hát meg Windizel seggét a. Jó, ja, hátra van úgyhogy. E... Az illyerek hó vannak ahhoz képest. Ja. Na, szakadjunk el a seggektől. Bár a fiúknak is látni hát. azért. Igen. <hállt> <Ja>. Annyira <hállt> nem vagyunk messze a végén. Atomszöke, ez a John Wick, uh, rendező páros, igen, társrendezőjének az első szóló munkája. Uh, Neve most nincs előttem, de Gerbő nyilván. Úgy van. Nem Lincs, hanem Lincs. Lynch, Igen az első filmje, és én bevalom semmilyen előzetes nem láttam ez a filmhez, úgyhogy én szerintem a lehető legjobban csináltam, mert semmit nem láttam előzőleg, és utóban megnézni az előzetes, nagyon jól is tettem, mert a film legjobb jelenetét láttam volna már előre, legalábbis részletekben. Hát e Na. egész perc benne van szerintem igen. az előzetes igen. Én is ezt a hibát, hogy megnézem, csak az a baj, hogy nem tudtam, hogy hogy várhatok egy ilyet ettől a fünttől. Melyik jelenet a vágatlanból? Hát Aha, igen. <gül> igen. Mert az akkor így nem dereng az előzetesben, mint csak egyszer láttam, de így most nem rémlik, hogy beváltam nekem igazából egy percet, de. Én is régen láttam az előzetes és ennyi maradt meg belőle, hogy volt Tegnap megnéztem terenget. direkt ezért, hogy mint hogyha derenget volna belőle valami, mert én nagyon régen, amikor még kijött a tréler, még öh, valamikor február környék, hát nyilván azóta nem láttam egyáltalán, úgyhogy így eltűntek a dolgok a fejemből, de aztán egy beugrott, hogy ó, várjál, ez, ez hasza volt a filmben. Uh -huh. És a Igen, filmben én is. is. Ó, ne! Ó, bassza meg. Melyik én is megnéztem, el? és uh, semmit nem tudtam erről a filmről, csak azt a Magyarországon forgatták részben. Uh, John Wick-es van benne, és eltolgolom, hogy jó akciófilm lesz. Úgyhogy meg is néztem. Bár nagyon vegyesek voltak a kritikák, ez mondjuk meglepett, de... Na, hát miről is szól ez a film? kelet -Németország, Németországban járunk, illetve hát nyugat-Berlinben kicsit váltakoznak a helyszínek 89-90-ben és hát Charlie Staron egy, azt hiszem, MI6-es titkos ügynököt alakít, aki kap egy megbízást, hogy Berlinben van valamiféle ilyen lista az összes kettős ügynökről, vagy, vagy ügynökről úgy, cakumpak, és hát ez rossz kezekbe került, és ha az ö, publikus lesz, akkor itt rengeteg ember élete veszélyben forog, ez egy, nem tudom én, nem tudom, ho, atombombának nevezték a filmen, azt hiszem, hogy ez olyan hatású ö, katasztrófa lenne, és Hát őt Berlinbe küldik egy fedősztorival, hogy valami ügynök, mert a, az ottani ügynök az holtan kerül elő, és akkor őt oda küldik, hogy egy, egy ügyvéd, vagy, vagy valami ilyesmi, és haza akarja szájtani a holttestet, de hát közben ő is ott ö, próbálja megtalálni ezt a listát. Na, hát és közben rengeteg, ha már segeknek vagyunk, rengeteg segget szétrúg, és... Ö, ő Meg is azért mutatja. kap rendesen. Meg is mutatja, igen, ö, a más ismertető jeleit, és is, amit már láthatunk más filmben is, többször előkerülnek. És itt nem a szőke hajáról beszélek. Ö, na, hát, hogy tetszett nektek ez a film? Én bevallom őszintén, az képes, hogy mennyire vegyeseket hallottam erről a filmről előzőleg, én nagyon kellemesen távoztam a, a moziból, tehát engem nagyon szórakoztatott. Na, jó fiú. volt, jó, nagyon jó szórakoztató fiam. volt. Nagyon szórakozható film. Igen, egy közelese tökéletes, de, de teljesen korrekt és érdekes Igen, nagyon lendületes, adonai funkáló, iszonyatosan tetszett nekem az. Ezt szerintem ez a film olyan volt, mintha az idegpályát és a John Wick-et mosták volna. Mert akciójelente koreográfiájában és tempóban a John wick idézte, a vizuális megoldásokból meg nekem az idegpálya ugrott be azonnal. Nekem inkább a, a, az Only God For Gives ezzel a neon esztétikával. Uh, hát az only De ezt már a John az... ben is nyomatták. Amúgy. Igen, a Át, is voltak. Nem ilyen jó. Ilyen a tükrök el... meg ugyanígy voltak amúgy. Tehát én a John a héten néztem meg, nem múlt héten, bocsánat, és ugyanez volt amúgy szinte. Tehát én nagyon szeretik a tükröket meg a neon fényt amúgy így a rendezőpáros. Mm. Én tegnap néztem meg mind a kettőt egymás után. Úgy volt, így az atomszők, különösen jól esett. Jaj, jaj. <gül> <gül> szóval, hogy értem, hogy miért mondtad Freddy az Only God for de szerintem az azért nem áll meg, mert az alapvetően egy nagyon lassú tembolú film. De, de, és de én, én meg, a, a, meg szal, az esztétikára igen, mondom. Tehát az a, a mindenképpen igen, igen, igen, igen teljes mértékben. Hát ez a fényekben fürdik a film gyakorlatilag. Nem, fi filmileg semmi köze az egy, ö, kettőnek egymás. Nem, tehát se, se stílusban, se minőségbe. Na, visel ö... Viselkedj. Bocsánat. Szóval hogy ez a része szerintem, és az azért működött ez nagyon jól, ez a része, mert ezt végig főn tudta tartani. Tehát nem az volt, hogy néha-néha bedobott ilyen, ilyen tök esztétikus megvalósításokat, hanem hogy ezt folyamatosan lendületben tudta tartani, és hogy elég sok akció volt szerintem a filmben. Ez nekem nagyon tetszett, hogy bár alapvetően nem rövid, majdnem két órás, de, uh -huh. ö, de nagyon jól fel tudták tölteni akciókkal. Tehát én nem unatkoztam rajta egyáltalán egy pillanatig se. Mondjuk az képest, Hosszú én... volt a film. Hosszú volt a igen, igen, hosszú volt mindenképp. Meg eh, ahhoz képest jó, tényleg nem láttam semmi előzetes belőle, csak tényleg Andon a John Wick-kel eh, hozták össze, hogy, hogy annak a megfelelője. Ahhoz képest szerintem nem volt annyi akció, eh, inkább a, a story töltötték fel, eh, ami szintén egyikén nem volt túl izmos. Igen, ezt akartam, hogy nálam itt kezdődtek a problémák. De a sztorival akarták a Szerintem időt, azért megvolt a jó, jó egyensúly, de én, én előjáróban azt hittem, sokkal több akció lesz. Uh, ahhoz képest kevesebb volt, de azok nagyon-nagyon rendben voltak. Főleg az, az a, a lépcsőházas. Hát az, az elképessző volt. Az. az fantasztikus volt az a vágata. De az mennyi? Az tartoz, Vagy 10 perc? Hát... Val, Már... hát... Igen. Tehát Bár az, az ember gyermekében volt kb. ugye az a jelenet. Szerintem kb. azóta nem csináltak ilyen fasz, ilyen vágatlan jelenet. Azért eddig. én nem vagyok benne biztos, Szerintem azért rejtett vágások voltak benne. Voltak, tök mindegy, Lesz, mert úgy teljesen ez, mindegy. Ez nem van le a, az értékéből semmit, csak hogy azért... volt, nagyon. Nagyon, meg. tehát fantasztikusan jó volt. Szeri, ha simán azt mondanám, hogy ez már most az év akció jelenete, de azért a Kingsman még várjuk meg. Ja, de igen. Ez, ez, ez simán dobogós, tehát elképesztő volt. És az ember azt hinné, hogy már most ez a vágatlan jelenet is már minden filmben van, de egyszerűen elképesztő volt. De Csak, jól, nagyon ezt, nehéz amúgy megcsinálni. Hihetetlen. És... Hát ez elképesztő munka lehet. De még így is, hogy rejtett vágásokat tesznek be, szintem ez mégis ember. Hát ez még vágva is brutális jelentlen. Hát Ez kegyetlen. Ez kegyetlen. Ez kegyetlen meg volt. az egész film amúgy szerintem. Tehát amúgy az a különbség, hogy ez meg a John Wick között, hogy John Wick az ugye egy nagyon-nagyon kis stabil kamerával felvett kis dolog, és akkor ott ugye tényleg az, az egy balett. Ez viszont Ez, ez nagyon-nagyon brutális itt viszont, tehát itt amikor pofán vágnak valakit, az nagyon-nagyon pofán van vágva. Igen. Igen, és nekem ez is nagyon tetszett a filmbe és ez megint csak egy ellentét a John Wickhez képest, hogy szerintem itt nagyon jót tett a filmnek az, hogy a főszereplő az nem volt egy Terminátor. Igen. Tehát ha belegondoltok, nagyon durván leamortizálódott a film végére. Oh, És de? nagyon szépen bemutatták azt, hogy ő is csak ember, ő is meg tud sérülni, ő is elfárad, ő sem ta talál mindig célba. Tehát ez, ez nekem nagyon bejött, hogy egy abszolút sebezhető valakinek mutatták végig. Jó, mondjuk azért nem sérült annyira, mint valószínűleg minden más halandó, <gül> de azért ö, ügyeltek arra, a tényleg, tehát ez a, a Joe McLean effektus, igen. hogy tényleg, amikor a, a film hát a film közben mindig voltak ezek a vallatásos részek, hát ott is basszus, olyan bevérzett szeme volt igen. még, pedig az egy, egy héttel később történt. Tehát ez a filmvilágban ez már egy ilyen két évnek felel meg, ilyen sírülések terén, vagy a, a, akár a leges legvégén ott a, a, a szobában is, ott, ott is azért az esti ruhában elég sok folt volt még. A karjánál, a nagyon a karján, sok Igen igen. Volt. Tehát ja, nekem hát ez, ez Valóban nekem nagyon szimpatikus volt, hogy tényleg nem az volt, és, és egyáltalán az, hogy a támadásait nem tudom figyeltétek-e, hogy soha nem az volt, hogy ő milyen rohat erős, hanem Mindenki hogy a technikája. Elrugod. Igen. Mindenki tehát neki a, neki a technikája volt egyedülálló, hogy uh, ahhoz, hogy valaki felborítson, vagy ez volt, hogy amit Gerg mondta, hogy térden rugott, vagy az, hogy uh, konkrétan ráugrott és belé és azzal a tessújjal vitte földre meg ilyenek. Tehát nem az, mint John Wick, hogy, hogy beleüt egyet, és akkor az már földön is marad. Nem. Itt ez nagyon-nagyon ez ritkán fordult elő. Úgyhogy tényleg nem azt csinálták, hogy, hogy egy, egy Terminatrix volt, hanem egy nő, aki nagyon jól tudja használni a, a testét és a képességeit. És ez szerintem Paromi jól ö, megoldottak. Meg amúgy néha ilyen Jackie chan iskolát vettem észre a filmen, tehát hogy nem tudom, hogy figyeltéteket, de volt sokszor egy ö, ilyen, hogy a filmben, amikor megütöttek valakit, akkor ugye láttad egy kicsit távolabbról, aztán a következő vágásnál sokkal közelebb volt hozzá a kamera, és újra láthattad ugyanazt az ütést. Ezzel megtörik nyilván a kontinuitást, hogy, hogy ugye tényleg nem megy ugye az idő, hanem egy picit visszamennek benne, hogy még nagyobbat csattanjon az Apophon. Uh -huh. És ezt igen, nem és szokták ez, ez jól csinálni. működött abszolút, igen. Igen, igen meg, meg, meg tényleg nagyon jó volt a koreográfia, jól használták ö, a környezetet a filmben, ö, és tényleg, meg hát ez a slagos baromság is. Tehát, egy, jaj, jaj, jaj. Jaj, én még ilyet nem láttam a filmben, hogy tényleg így el tudom képzelni, hogy így így a, a kreatívok, így egy ilyen háztartási vodasnak, azért még mi nem volt még akció jelben, hogy amit használtak erre. Így, ott a slag, hallod, megcsináljuk. Gergő, neked javaslom a Macsette című filmet, amiben benne egy egészen érdekes verzióját fogod tudni megnézni. <gül> Megvan, emlékszem Tehát rá. Egyébként egy között. nagyon jó slagos, csapos akciójelenet volt a szállító második részébe is. Ez az izé volt, az nem ilyen volt. Nem, az volt ilyen tűzcsap, vagy mi. Még a másik, amit tetszett, az a Stalker utalás, amikor a Stalker film előzve amikor belegondoltam, hogy ebben a filmben mennyi kém van, és folyton követik egymást, úgymond stalkingolnak, hogy itt így, így már értem. Mint a John mert hát ez... a gyilkos, mindenki kém volt. Egész Berlinben mindenki jön. kém. Igen, tehát, jelent... hogy így mindenki követ mindenkit, mindenki arról beszél, hogy hogyan követik a másikat, és a stalker egy tökéletes utalás volt itt szerintem. Tehát ez nagyon-nagyon nagyon bejött. Uh... Ja, egyébként akciófilmként tényleg kurva jó volt. Nagyon jó, nagyon Egy jó. amúgy nagyon adta a filmet. Igen. Szerintem így na jó casting volt. Egy kicsit és... nekem túl hűvös volt néha, de mondjuk valószínűleg ez a szakmájából adódik, vagy így akarták jelezni. Hát ez a karakteréből. Karakoffé. Szerintem ez a karakterben volt. Valószínű... Tudja, nagyon lát szerepeket is játszani szerintem. Csak, tehát önmagában szerintem tök jó volt a filmnek ugye a, a nagy részében, de amikor bekerült a... A James McEvoy mellé, aki meg az a tipikus kis, kis folyamatosan pörgő csávot játszott, akkor egyszerűen nagyon. Uh nekem olyan nagyon fura volt, tehát ketten együtt nekem nem működtek. a kémia nem volt meg köztük, az biztos Hát az. nem is kellett, hogy meglegyetett, nem, nem, nem, nem, nem, nem is bízott mert, benne. Nem, de, de, de úgy akkor tűnt föl, hogy mennyire hideg-rideg ez a nő, amikor berakták egy olyan ember mellé, aki, aki pont az ellenkezője, bár lehet, hogy ez szimplán csak biológia, vagy kémia, vagy fizika, vagy nem tudom, nem tudom, minek a, a kontoljára lehet ezt írni, kontójára lehet, hogy ez így szabályszerű, de ott, ott azért föltűnően olyan, olyan merev volt a Sárvisz, de hát én Sárviszt alapból is imádom, mint ahogy gondolom mindenki. Úgyhogy, Igen, úgyhogy hát de csak a, a, a McEvoy is kurva jó volt. Na, azért, akkor, jó, voltam, ulyan, akkor most megtöröm a rendületet. Nem é, Hát én nem tudom, én a James McEvoy-t az utolsó Skót királyba láttam, ott nagyon tetszett. És azóta, akármivel látom ezt a csábót, az idegeimre megy. De, de szó szerint érzem, hogy mászik az idegeimen. X-Men az, az elsők. Nem tetszett, ott se. Iszlám oh. elsőben nekem nem tetszett a Mekel, -A, a film tetszett be, a Mekel, -A nem tetszett abba a a filmben. Most bánom, hogy kikapcsoltam a hang alkalmazásomat, és egy nagy tapsot adnék neki. De, de. És, és, de egyszerűen ez a csávó ez megjelenik, és csak meglátom a, a fejét, és folyamatosan az ez hogy ez, ez ránézésre egy segfej. Tehát ez a, ez a, nem akarok rá egy levegőt, szívét, hogy mellébújjon, rázna a hideg, meg ilyenek. Tehát nem, nem bírtam, a ilyenek kellett lennie. Kellene? Az biztos, Igen. hogy ilyenek kellett lennie, csak az a baj, hogy nem azt. Én nem a karaktert éreztem ilyennek, ne hanem egyszerűen azt éreztem, hogy a metroid ezt a figurát nagyon szeretné el über lazán és über menőnel játszani, és én nem azt látom, hogy ő laza meg menő, hanem azt látom, hogy kölcsösen akar az meg menő lenni, és ő, ő volt az egész. Hát, vezetés. Ez az a paródiája volt, volt hogy? vezetés, abban az jó volt? Nem, nem volt jó a komolyan! <laughs> hát, hát, hát, ugyanazt játszottál ebben a filmben, mint abban a Disznó, rodeos. Mocsok. Mocsok Mi van. a fieldben? A mocsok mocsok, Azt az még nem az. láttam egyébként, abba általak mondjuk jó. <gül> hát én én megnézhettem a nép akaratának ála, nagy bánatomra, én is Bán, vagyok jó egy jó James film. McAvoy rajongó, bevallom őszintén, de be kell mondjam, ebben a filmben egy, egy jó casting volt. Hát akkor az egyedül vagyok, de, de ezt, ezt el kell szóval, ismernem. Ez egy szóval abszolút nem működött a McAvoy. Nem, szóval, én biztos vagyok benne, hogy hazudsz, mert te imádtad a transban is. Az ok, <sírt> a kúrú, hogy a egész életem nem ért volna semmit, hogyha a én nem látom. Tehát megnéztem a transzlata, úgy volt, hogy most már megdögőhetek erre. az nagyon jó film. Nagy gyó, főleg a Mekeboy miatt. Gergő figyel figyel olyan, volt olíjást, is figyelt vele. Ó, ez nem volt rossz a Azt a fantasztikus semmit, amit a megkevói alakít, az úgy hozza, hogy az döbbenet. Hát volt, hát idén is, mi volt, az a széttörve. Ha vagy, csak jó volt. Azt még mondjuk nem láttam. Azt még mondjuk nem láttam. mondjuk, jó volt a megkevói szerintem még azok is elismerik benne a nekem volt, akik úgy vannak vele, mint én, úgyhogy azt majd megnézem. <gül> <gül> hát csak azért. Tehát most ebben a filmben is Tehát szerintem tök jó hozta ezt a karaktert, jól állt neki, és szerintem megegyezhető volt. Tehát egyrészt szerintem jól is volt megírva a figura, meg jól is volt eljátszva. Hát csak jó volt eljátszani, mindent minden, csak nem nagyon lehetett neki elhinni, hogy ő egy ilyen MI6-es alak Hát ez olyan, olyan furcsa, de Nem hangot, volt öltönyben. Ne, nem csak az, hanem... Olyan, abból, nem, mint hát mint volt a is egy ilyen pár a pár hogyha én diszidált volna már, nem tudom, két évvel ezelőtt. Tehát így nem, nem teljesen tudtam hová tenni ezt az egész seftelését sem, meg ilyenek. Meg, de egyébként a casting az tényleg nagyon rendben volt. Tehát aki nekem így nagyon kellemes meglepetés volt, az az, az orosz fickó, akit a Gergő homokalatból ismerhettünk meg, az a... Ja, igen. A, a, a Dán fickó aki B itt egy orosz Bátykin, igen, aki, aki itt egy orosztalak, tehát egy egész érdekes konstelláció. Na őt, ő, ő még szerintem tökéletes, volt, ő belőle többet néztem volna. Um, szóval casting, hát meg ott, ott a John Goodman, bár ő sok port nem kavart, John Goodman is azt olyan hogy minden filmben szerepel, csak mondjuk őt szeretjük, ez a különbség. Őt szívesen <gül> nézzük minden filmben. Nem egy Morgan filmet. <gül> nem, nem, nem. ő neki ez jó lel, ő csak szerepelje nyugodtan minden a, filmben. A Venizben. Igen. Ö, akkor most kiterek pár dologra, ami aminek... ő a ja, bo bocsánat. Emberek. A zene. Há, Igen. Elképesztő <gül> jó sound. Na! Ajja, ajja, ajja, ajja. Nem az én Na, zeném, az a baj. Már ki is el... itt a podcastből. <gül> Ugyan már, ha megtehetnéd, akkor már rég megtetted volna, ezt mint tudjuk. Nem, tehát ez nem az én zeném, én látom a koncepciót mögötte, de német zene. No. Ismerted ezeket a számokat? Nagy részüket, igen. De Black Sheep-leket van a német kultúrában, mert se a vígi nem szeretted, se a zenéjöket nem jó, nem vagyok egy nagy... Na, akkor Till Schweiger szerepe, ez biztos az volt a fénypont neked. Jó, a Till Schweiger... két az a legnagyobb színész ever. Annyira fontos szerepe volt. Jó. Végig azt láttam, hogy kiderül, hogy ő a, a nagy főgolosz. E, e, tudjátok, mi volt durva, hogy ahhoz képest viszont baromi korán jött a neve a zene. Igen. Zenén. Tehát így néztem, no, úristen, van, ez a csáv is benne van. Az kb. volt két mondata, és, és azon kívül csak ötször nézett. Két szemüveggel. De ilyen... Mondján... Na <laughs> bocs, jönnek? nem akartalak nagyon kizökkenteni, csak hogy ne nekem ez a zene, bármennyire is látom a koncepciót, nekem nem jött be. Ne, nekem nagyon terít alá. Hát írtam is Twitteren, hogy, hogy mindenki, aki a Baby Driver szerintem erősen felejthető filmzenéjét isteníti, azt hallgasson el meg ennek, és milyen barom jól illet Annak a, a jobb filmben. filmzenéje volt azért. Na, na jó, csárt! Na, na hát. Hogy vagy? Hát, jó, ez a, a kedvencsségkör. No, Igen, ez az... jó. A zenéje szerintem nagyon rendben volt. Ö, ami nekem még nem tetszett, hogy szerintem kicsit sok befejezés van ennek is. Ez is a Baby Driver effektus. Ö, szerintem. <gül> se olyan, mint a Baby Driver. Ennek a rá lehet írni. <gül> Lesz majd, de IMDb-n egy ilyen kategória, hogy minden film, ami nem a Baby Driver. Igen. És a Baby Driver nyer, mert... És ha, okay. ha majd egyszer készül egy film, akkor meg rá rá ki, nagy betűk, hogy olyan, mint a Baby driver. <gül> Mindenkinek yeah. az a film fog kelleni. Meg, ami nekem még nem volt uh, túl szimpatikus, hogy ezt az egész kelet, meg nyugat-német határdolgot, ezt ilyen nagyon elromantizálta. Tehát ez a meghűvó, ez úgy ment át így a határok között, mintha ez a kb. a világ legegyszerűbb dolga lenne, csak éppen mindenki túl hülye hozzá, hogy megcsinálja. Közben azért a film azért lehetett volna annyi tisztelettel a, a valós történelemhez, hogy ott azért nagyon-nagyon sok ember meghalt határon, hogy a szabadságáért küzdjön. Ez a James McEvoy mit csinál? Gyakorlatilag egy ilyen szellőző rácsba ö, belebújik, egy kis nagyon béna elterelő hadművelettel, és utána átsétál így a, a két keret és nyugat között. És ez így a filmben így konstant mód így váltogatja egymást, és így nem teljesen értem, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Hát szerintem ez főleg abból adódik amúgy, hogy ez még mindig egy popcorn mozik. Nyilván, nyilván, de ha már tényleg, mert a film egyébként látszólag nagyon fontos volt neki, hogy ez, ezt a hangulatot visszaadja, tehát ott a a tömegtüntetéseken. Az amúgy is volt. Vágjátok itt a kelet-német birodalom utolsó éveit, azért ezt ö, igyekezett visszaadni. Tehát ott nagyon komoly ö, tüntetések voltak, meg ilyenek. Meg ott a tévés is azért ezt mutatta. És ahhoz képest ez meg nagyon erős kontraszban állt. Illetve ez, Tom, hogy egy egyéni dolog, mint aki tud németül, de így a lábúj körmeim így, így fel... Nem tudom, én csavarodtak, amikor az ilyeneket az hallottam. <gül> Igen, hogy, hogy ilyet mondott a magyar szíkon, hogy Stázi. Tehát a Stázi helyett Stázi. Tehát miért? Tehát mindenki tudja, hogy ezt stázinak, nak olyan, mintha a gestapót ilyen. Gestapó. Gestapónak neveznék. vagy ilyesmi. Meg, meg a, a német. Tehát mi nem tudtak német karakterekre, német színészeket találni? Tehát azért az a szerencsét, németül De, de Schweiger, konkrétan egy német őt szót nem mondott. Csak őt, le, őt le lehet szinkronizálni. például, amikor az a Spike lesz, vagy hogy hívták? Igen. Tehát egyáltalán, hogy lehet egy, egy embert így elnevezni? Tehát ő. Olyan porzasztó németet beszélt, amikor németül beszélt, hogy így tényleg így, így fájta a fülemnek, hogy miért nem lehetett egy ilyen, egyébként tök kicserélhető karakter, egy, egy tényleg német színész találni. Tehát adjanak már a, a látszatra, hogy, hogy, hogy tényleg így csinálják. Tehát én azt hittem, ez már így kihalt a legkésőbb a 90-es években, hogy, hogy amerikai embereket beszéltetnek németül, vagy a. a Bill Skarsgård, vagy hogy hívják. Igen. Ő volt a Na, Merkel. A Merkel. <laughs> igen. Ja, igen. De ott én is rögtem. Na, ő is például, hát gyerekek, amilyen németet mondott ott, tehát mi, miért? Tehát ilyen kis szerepekre miért nem lehetett német uh, színészeket találni? Zaj, mint hogyha mintha az Inglorious busters -nél is hát ügyeltek erre, és, és nagyon jót tett az Jó, egész, azért tett. az egy eléggé egyedülálló eset az a Iglorious best Hát szerintem. annyira hát, nem, így... tehát erre már odafigyel Hollywood, én fontosan ezt veszem észre, hogy nem az van, hogy a, a, a, a nácik is fontosan ö, hát a, a angolul beszélnek meg ilyenek, mint, mint ahogy a 60 70 es években gyakorlatilag ez volt így állandóan a, a megoldás, hogy hogyan oldjuk meg a nyelvi gondot itt azért ez, nem tudom, ez nekem nagyon fájdalmas volt. A de többi mondom, helyen ez... sem figyeltek oda annyira azért. Tehát én ugye eredeti nyelven néztem, és a Charles Teron is néha brit akcentussal beszélt, néha meg amerikai volt. Tehát így, jó, a film végére mondjuk így összeállt a dolog, de attól igen, nagyon fura volt. Hogy de annyira... ott el is mondták a Charles teronnál hogy a németeden még dolgozni kell. Tehát ott legalább, legalább egy kicsit megmagyarázták ezt, de de nem tudom, jó, ez egyéni szossz probléma, tudom, de, de az én fülemet az sértette sajnos. De, é, de, egy, de abban egyébként egyetértünk, hogy a kelet-német rész, az, ez egy nagyon jó helyszín volt erre, mert igen, ilyen jó helyszín volt. Így még nem láttam. Jó És helyszín e volt. Jól is érzékeltette a kort a film amúgy. Igen. Azt, azt, azt jól visszaadta. Ami Jem. viszont nekem problémám volt a filmmel, az a story. Az Tehát, igen. Egyszerűen Hát én sokszor film, láttuk, ja. Hát sokszor láttuk, és én nem is nagyon tudtam követni. Hát én a felétőm abszolút nem tudtam, hogy ki kivel van, nem ki értettem, miért, hogyan, hogy amikor. Igen. Tehát annyira sok szereplője van, ami nem lenne alapvetően baj, hogy sok szereplős, és hogy nagyon sok információ, nagyon sok név, nagyon sok indok, meg motiváció, és, és még fordulatos mm. is, még kémek is, még mindenkinek van három neve is, hanem, hogy nem is érdekelt. Tehát, a film nem tudott bevonni abba, hogy engem ez az egész kém játszma érdekeljen. Ami viszont mentette az a második fele a filmnek, amikor jön a tüntetés, jön a vágatla jelenet, jön a befejezés, ennek a fordulatok. Az nagyon rendben volt. A befejezés amikor... egy kicsit túl volt azért szerintem ennek is ö... csak az... Plusz, plusz egy-két az... jelenet, de, de most azt, azt levéve, mondjuk azt, ha leveszed, mondjuk a, a szállodai szobáig, de még talán azt is le lehet venni, az nagyon rendben volt. Tehát ott ott... A fordulatok is tetszettek, szerintem jó volt, ahogy kiátszották ott egymást, ott nagyjából fel tudtam venni a fonalat, ami egyébként fura. Tehát ahhoz képest, ott sem tudtam mindent elhelyezni, de, de, de ott nagyjából azt a sok elvesztett fonalat hogy nagyjából fel tudtam markolni újra, és, és az nagyon bejött, meg tényleg nagyon látványos volt ez a tüntetés, meg hát az ominózus hát. vágatlan jelenetről tényleg nem is beszélve, az, az tényleg az elképesztő volt. Kicsit az a főzőlap. Arra emlékeztek? Hogyne, oh, oh, hogyne, oh, hogy rossz az volt nézni. Ja. Vagy egy a, a breakdances rész. Ja, a. Ja, igen, a. Igen, a kördeszkával. Egy oh. volt még, ami nálam ilyen sziszenős volt, a kulcs. Igen, oh, oh, ja, az, az, az csúnya volt. Hogy leszartalcsávó. <laughs> Szegény <Szerinten laughs> úgy nézett, hogy egy ilyen karácsonyfaj, nem tudom, hogy holad. Dragship ezt tőled kérdezett, felismerted, ugye? Elos. Jó van, van. oké, okay. helyes. De ott bármit. Hogy ne, hát, de Meg hát. egyébként, nekem kicsit olyan érzésem volt, hogy valaki kitalálta ezt a vágatlan jelenetet, és így írt köré egy filmet. Uh, ahhoz képest jól sikerült, mert volt stílusa a filmnek, volt hangulata, de, de annyira minden arra le a le jelenetre, és az utolsó fél órára volt kihegyezve, hogy mit, tehát végig egy ilyen felvezetésnek éreztem a nagy fináléhoz, ami végül is nem baj, csak azért nem volt túlzottan követhető. Illetve euh, még egy valamit akartam, de most kiment a fejemből, a, a csaj egye meg. Sofia Batelját. Hát őről amit lehet mondani, jó volt a segge. Tehát Kérül beszélünk, Egy karakternek az sem. semmi funkciója. Jó, hát jól, nem a delfin. Nem. Ha. A Delphine. Á, de a neve is a de, de az egyetlen név, amit meg tudtam könnyen memorizálni. Én Ez Ez az az a Spyglass meg, meg a merkel -t. Meg <laughs> a merkel Igen, Hogy meg. hívták például Charlie a karakterét? Uh, én én ott ott szőke. Őket. Csak senki nem egyezte meg. Tehát olyan, olyan, olyan semmilyen izéneve neve volt neki, hogy az ember nem jegyezte meg. Hogy hívták a James McAvoy-et? Neki hívták. valami hülye neve David volt. Percival. Percival. Percival. Percival. Tényleg hülye Na, a Spike, de... t is megjegyeztem. Na, igen, azt is. Jó. Azt is. Jó, igen, azt akartam még mondani, hogy kicsit néha az volt az érzésem, mint amit a, az utóbbi évek Geirici filmjeinél szoktam érezni, hogy mintha kult jeleneteket akarna gyártani. Tehát, mintha úgy, úgy kezdene neki egy jelenetnek, uh -huh. hogy akkor ebből most kult jelenetet csinálunk. És uh, szerintem ezt fordítva kéne, hogy működjön, hogy ha van egy jelenet, leforgatjuk, és az annyira jól sikerül, hogy kult jelenet lesz belőle, itt egy kicsit elő, elébe szaladtak, azért nem. Erőltetni annyira, mint mondjuk az Arthur királyban a, a Gyenicsi, hogy minden második jelenetet ilyen iszonyatos cool az a ő a Baby nevét Driver definiáló. Is csinálta, csak mondjuk az. Na, a Baby Driver kurva jól csinálta. Úgyhogy hát. nekem ez volt még a problémám, de amúgy ez egy teljesen jó hát. ilyen, ilyen, ilyen adkikapcsolás. Nem ja, ja, ja, jó film volt. Tehát ez amúgy ez... szerintem. bocsánat, mondjuk, így, így ez a film ez szerintem titkusan olyan volt, hogy. Itt egy rendező még így tanulgatta a dolgot, mert itt ez volt ezzel a filmben talán a legnagyobb baj, hogy ugye a David Leach az egy ez nagyon ért az akcióhoz, tényleg, hogy hívják ez kaszkadőr volt régen, azt tudja, hogy hogy működik. De viszont ugye itt meg ebben a filmben tényleg erőltetni akarták a hogy történetet. Úgy, értettem, úgy értettem fasz tudja, hogy hogy működik, ja. de oké, okay. nem, nem tudom hogy azt gondol, se a Azt én sem tudom, de okay. ez ami tök jogos. És hogy szerintem, tehát itt nem feltétlenül jó volt a rendező választás, mert hogy itt, itt tényleg a történetre is kellett volna foglalkozni, ami tényleg nem volt erős, de szerintem a fókusza se volt rendben a filmnek. Nagyon sokszor, tehát itt sokszor nagyon sok mindenre kellett figyelni, és nem volt kellően, nem tudom, hogy jó szó ez rá, leegyszerűsítve a film. Igen, Mint nem tudtam, mikor ez kell, kell vágni. volna. Tehát a, a, a, a John Wick-nél az egy pofon egyszerű film volt, annál értette mindent tökéletesen, jöttek, meghalt az asszony, elviszik, a, megölik a kutyát, John Wick meg megöl cserébe mindenkit. Halál egyszerű volt, nem volt hiszen szóval nem volt benne semmi más, nem volt benne semmilyen kavarás. Egyszerűen csak tényleg az, az a vég, Igen, és ott nem, nem kellett tenni mindenre figyelni, nem kellett bemutatni a kort közben, nem kellett bemutatni a történelmi helyzetet, nem kellett telerakni fasz a zenékkel, nem kellett a karakterekkel foglalkozni. Halál egyszerű volt. És itt viszont na, itt egy sokkal erősebb, közül, összeszedettebb rendezés kellett volna. Ami hát a... meg igen, okosabbnak akarta mutatni ezt a filmet, mint ami. Igen. Nem volt erre szükség. Viszont teljesen ugye ezután a következő projekt ugye a Deadpool 2 lesz, ami szerintem megint egy sokkal egyszerűbb vonalon fog mozogni, hát és az szerintem a sokkal az jobban széveg. fog állni, és lehet, hogy végre kapunk egy szuperhős filmet, amit nem a russzó csináltak, és mégis üzé kiválóak az akciók benne. Tehát Amúgy a, szerintetek a John Wick volt jobb, vagy ez? A John Wick. Hát a John Wick. A John Wick jobb ennél, ugyanakkor ebben van az emlékezetesebb jelenet. Azt szerintem én... ez jobb volt, mint a John Wick 1, viszont nem volt a jó, mint a John Wick 2. Úgyhogy szerintem Freddy-nek most, szóval szóval Freddy most fog tégedni Szerintem vágni. ez a John Wick 2-nél azért erősen jobb Én nem tudom, most hogy megnéztem végre, ugye én is a John Wick 2-t, eddig még nem is láttam, az nekem az jobban bejött, mint az egy. Bár a végén az a, az a pillanatot a Central Parkban az azért tényleg, hogy mondjam, sekélyes. tehát. Arra azért úgy rá kell készülni, tehát az azért Aha. úgy úgy. Tehát szerinted azért. A, a, a homeless bérgyilkosok azok belefértek. Imádtam a homeless bérgyilkosokat, oh, okay. annak kell hogy egy nettó fasság az egész, azért nekem nagyon bejött, úgy. Úgyhogy... A Lawrence benne benne van ember, mit akarsz még? Beszél kiadó hát reeves <laughs> ez <laughs> már csak jó lehet, Goal. ugye de egyszer már jól elsült, úgyhogy igen. <laughs> jó, tehát igazából szerintem ez is egy nagyon Jó, menőnek, menő. Film. Abszolút egy-egy szexi filmérmény volt gyakorlatilag. De szerintem azért kultfilm nem lesz belőle. Nem, nem. nem az, az, itt az hiányzott, hiszem. ami például John Big meg megvolt, hogy nem tudott egy ö, saját ö, világot felépíteni. Az mondjuk hiányzott. Nem, nem volt annyira jó stílusa. Amúgy uh, próbálkoztak a stílusát, tehát ugye ez a graffiti is -sizé, graffiti állandóan, meg a zenék tényleg. Tehát ami nem tudom figyeltéteket, de a filmhez a és ugye a Tyler Bates-nek a zenéje, az is ilyen nagyon erős, ilyen elektronikus hangvételű volt. És nekem ez is nagyon tetszett, mert a John Wickben is imádtam ezt a részt mindig. Na jó, amikor... csak ez az, amit... Mondj csak. Ja, arra gondolsz, hogy de hogy ezt, ez, a John Wick ez az, amit... is tudta, tehát akkor ide meg már ez nem újdonság. Nem, én arra gondolok, hogy... hogy, hogy kultot akartak gyártani. Tehát, hogy ez nem úgy megy, hogy szerintem, hogy te akkor kitalálod, hogy te kultfilmet gyártasz, és akkor gyártasz egy kultfilmet. Ha nem csinálsz egy filmet... Én biztosan abból... úgy Azt tudom, hogy te így csinálnád, de most így mindenki másról veszek, ne haragudj, hogy uh, uh, csinálsz egy filmet, amiből azt hiszem, hogy kultfilm cool lesz mert jó, mert érdekes, mert megfogja benne valamit és ez a, a, az atom szőke fordítva csinálta. Ennek ellenére jól csinálta, csak, csak pont ezért nem lesz belőle kultfilm valószínűleg, pont ezért lesz csak egy érdekes kis gyöngyszem. De egynek abszolút jó. De vannak Persze. benne tényleg emlékezetes jelentek, amik így, így az emberben nem maradnak. Mondjuk az igaz, hogy ahhoz képest meg a vágatlan jelenet az meg olyan szintű profizmus, hogy az viszont simán lehet kultikus az a jelenet, abban simán Igen. benne jó van volt, minden Ja. Hát ez ilyen szerű színvonal volt már majd. Igen, jel. igen, igen. igen. igen? Hát már az ilyen, ilyen évjelenetek kategória jó. volt. Tehát Írt fel éverés. Black Sheep az évösszegződbe. Ó, ma megvan. Ja, jó. Megvan, meg történt. De te már is a listát. Ne? Nem, a, a kings Mert megvárjuk. Tehát a kings meg nem zárok le semmit. Hát lesz az, abban is egy az olyan nagy fasz, mint az a templomos. Ja, igen, igen. Remélem. <laughs> jó van. Na, akkor nézzetek, atomszőkét. Tényleg megéri. Na, hogy megéri a következő film, ezt is most kitárgyaljuk, mert a következő a, hát év gigabuttája, a Valerian és az Ezer Bolygó Városa, ami, hát nem tudom, usa ban mennyit szerzett eddig? Ilyen 20-25 milliót? A körül egyébként annyi, hogy ez francia pénzből készült, tehát gondolom itt az európai piac az, ami Meg inkább a kínai kínai, volt szintén. De. Igen, ami szintén nem... Vagy, vagy azt hiszem, hogy ott még talán, tehát a francia talán még nincsenek is? Okozatos terjesztésem van, a film még nincs mindenhol bemutatva. Üzbe tehát, is azért még be sem mutat. <gül> <gül> igen. Hát ez a film azért még lehet sikeres, mert itt nem, hát Amerika az itt egy másod vagy harmadlagos piac, de ott, ott, ott, ott bukott, az, az nem is kérdés. A. De hát ott hát is volt egyébként. Szerintem ez lesz a, a Európ filmszegynek az utolsó szege. de Lehet. ne legyen igazam. Na, Valián is az bolygó városa, ezt látta Gergő, Igen? Black Sheep, és megmújászatotlan okokból én is láttam. <gül> <gül> Ö, Sorter, te annyira én nem akartod látni. Én most egy, nem tudom, egy kis időről el is köszönök, mert most sem tudok érdemben hozzászólni, de jövök mindjárt vissza. Jó, szevasz! Hello! Csá. Na, akkor ez a Luke Bessonnak az új gigaprojektje 200 millió dollárból készült, ha minden igaz, és egy ilyen szerelem projektje volt, amire már nagyon sok ideje készült, hogy megfilmesíti, de soha nem érezte úgy, hogy érkezett a technológia, hogy ezt meg is tudja valósítani. Meg a pénz. Aztán, <gül> meg a pénz, igen, aztán látta Inkább az állatát. Inkább a pénzt és ott, volt, ott mondta magának, hogy oké, okay, most eljött a pillanat, hogy elkezdje előkészíteni ezt a filmet, és most 2017-ben meg is történt ez. Ez, egy, ez egyébként egy képregény megfilmesítés. Láttatok bármit is a képregényből? Nem. Hát egy borítót. <gül> egy borítót. Én, én utána jártam egyébként egy kicsit, láttam ilyen összehasonlító képeket, és nagyon... Tehát a, a korát mindenképp meghaladó képregényről van szó. Ez egy jó pár évtizedes darab, tehát nem egy viszonylag új. És a Star Wars is egyébként erőteljesen merített ebből. Tehát én láttam hm. itt is ilyen összehasonlításokat, hogy például a, a Millennium Falcon azt is onnan vették, vagy a... Hát amúgy ez elég látványos volt a filmben, amikor értett elbukkant. Igen. Vagy a Na Leia Hercegnőnek bukant. a... A ruháról. Én erről a milleniumról. Hát Mármint nem teljesen úgy nézett ki, de azért... A rajta van a, szerint, a borítón is. Legtöbb nem embernek mondod. az jut eszébe. De várja. Gyer, Úgyhogy tényleg voltak itt erőteljes utalások. Úgyhogy, hát Valerián is az ezer bolygóvárosa. Hogy öh, <suk> is lehet elmesélni ezt a történetet? <suk> <suk> Van egy alfa Aha, nevű a villani, mesterséges űrváros, ami egy ilyen rengeteg apró darabból lett összerakva sok száz év, év alatt, évtized alatt, vagy évszázad alatt is akár, és ezt veszély fenyegeti, mert valami titkos fenyegetés kezd kialakulni a belsejében, ami elpusztítja az egészet, és aztán a Valerian és hogy hívják a csajt? Csaj. Csaj. Valerian és a csaja, ez két titkos, hát Lorelai. nem titkos ügynök, Lorelai az. Ő, őket, egyébként a képregének se ez a neve, tehát az egész ezer városa, ez, ez nem így volt, hanem, hanem csak ez a két név. Ők ketten valami kormányügynökök, és hát elvállalják ezt a feladatot, hogy megtudják, hogy mi ez a mi ez az ismeretlen fenyegetés, ami ezt az egész Ezerbújgó városát fenyegeti, és utána járnak az egésznek. Hát nem ez volt életem legjobb összefoglalása történetileg, de szerintem meg lehet bocsátani, mert nagyon nehezen összefoglalható az, amit látunk. Hát még mindig jobban összefoglaltad, mint a film. Hát, rövidebbben maradjunk annyiban. Öm... Na, akkor kezdjük szerintem a legnegatívabb véleménnyel. Black Sheep, hogy tetszett neked ez a, ez a darab? Hát semennyire. Sem ennyire? Sem ennyire. Egyáltalán, hát... E, pozitív. Abszolút. Nem azért, mert annyira rossz, hanem mert annyira látványosan rossz. Tehát annyira sok hülyesége volt. E, nem akarom nagyon hosszúra. Én gondolkodtam, hogy... Tehát amikor kijöttem a moziból, nem tudtam össze... Tehát órákig nem tudtam össze szedni a gondolataimat. Ezzel voltunk páran. Pedig ugye tudtad, ezt tegnap este láttam, és tudtam, hogy ezt nekem már össze kéne szedni, nem tudom mennyire sikerült, majd, majd kiderül. Nagyon sok rétegen, tehát nagyon sok rétege van annak, hogy mennyire szar ez a film. És egyébként nekem még bejátszik az is, hogy én ezt a filmet vártam. Én Engem érdekelt ez a film. Én, euh, nyilván, amikor már kijöttek a kritikák, akkor már azért lejjebb raktam az elvárásaimat, mert a filmet nem nagyon dicsérik sehol. De nem is olyan De, katasztrofálisan mondja fogadtatása szerintem. Tehát hát, ahhoz képest, amire én számítottam. Akkor ezek uh -huh. szerint én nem vittem le eléggé az elvárásaimat. De én abban bíztam azért, hogy euh, én, én, én nem írtam le soha a én mindig is bírtam a csávót, mint rendező, nem mint producer, mint rendező ezt azért szögezzük le, és én szerettem az ő látásmódját, szerettem a vizuális ötleteit, és az előzetes nekem tetszett. Én azt láttam, hogy ez egy olyan katyvasz lesz, ami összeszed minden létező science fiction sablont az utóbbi másfél évtizedből, legyen az képregény, legyen az film, legyen az videójáték, akármár a Mass Effect például nagyon erősen benne van ebben a filmben, és úgy látványilag legalábbis. És hogy ezt így összegyúrja egy ilyen egy ilyen masszává. És ez vagy olyan lesz, mint az. Jó, nyilván olyan jó, nem lesz, mint az ötödik elem, ez nyilvánvaló, mert nekem az az egyik kedvenc filmem, de vagy, vagy lesz olyan, olyan üde és friss és szórakoztató, mint az ötödik elem, vagy lesz egy olyan gagyi hülyeség, mint a Jupiter felemelkedése. Hogy vagy ez vagy az, de mindenképpen vártam. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből. Hát igazából, ahogy jelenleg látom a filmet, ez két kezét összetenné olyan lenne, mint a Jupiter felemelkedése, tehát szerintem ez borzalmas volt. az tény, hogy a film nagyon látványos, és nagyon szépen néz ki, vannak benne nagyon jó vizuális megoldások, gondolok itt például a nyitó jelenetben arra az avatárt kopintó jelenetre, mm -hmm. az nagyon, tehát színileg az nagyon szép az, az egész, meg amikor ugye utána beköszönt az apokalipszis és az ilyen nagyon-nagyon látványos, nagyon szépen nézett ki. A lények jól néznek ki, az űrváros, ez az városa szép. Az a Piac. Piac. Ja igen, a piac, hát az egy nagyon ötletes megoldás volt, a Hellboy 2-ből lenyúlva, igen. De, de, de jó volt, de tényleg ötletes megoldás volt. De lehet, hogy a Hellboy is a képregényből. Egyébként nem nincs Hellboy. kizárva valóban, bár a Hellboy is képregényből készült, de lehet, hogy a Hellboy képregény a Valerian képregényből lopott. Vagy fordítva. Erre, ennek érdemes lenne Ezt talán. Korábban készült a Valerian, úgy. A... esélyes. Lehet, hogy ők találták ki, de az biztos, hogy filmben, nekem a Hébaly kettőt jutott el szembe. Ennek ellenére jó ötlet volt, uh, illetve az az egész, amikor már a piacon voltak, az meg egy ilyen tatuin jelenet a csábadó huttal. Na mindegy, és és tehát mocskosul sok pénzből még mindig nagyon jó CGI-t lehet csinálni. Ez, ezt bebizonyította a Valérián is, ezzel nincsen semmi baj. Uh, voltak Tök jó ötletek a filmbe, még a, a piac mellett, amit tetszett, azok a horgászó, ilyen ezek a, a gyógyós gyurmányek, amik ja, horgáztak, az vezető, hogy marha jó ötlet volt, meg amikor átment a falon a valerien is keresztül szaladt a városon. Tehát az Na, szerintem te, hogy... arra az egyenletre volt felépítve az egész film. De az, az tényleg a... jól nézett. Az, az, az annyira a... kurva jó volt, és ja. az igen, az nagyon az igen, az nagyon volt, pörgős volt, csak. Itt is előjött az, hogy addig, amíg ott, abban a pillanatban használták azokat az eszközeket, utána elfelejtették őket. És egy, te, te, te király, de addig, amíg az tartott, az állat. Ergő, éve. neved már el a kenyeremet. Pocsi. Hát, <gül> pont erről akartam vezélni. Ja, nem van, hogy csak ügyeskedek. De igen, egy, egyébként az egész filmes csinálja, amit most mondtál. Tehát plot device-okat dob be állandóan, de nem akarok előre szaladni. Tehát a, a, vannak jó ötletek a filmben, de a legtöbb ötlet szerintem kihasználatlan. Vagy plot device. Kihasználatlan ötlet volt például szerintem maga ez az ezer bolygóvárosa. Tehát ez egy baromi klassz, úgymond egy, egy űrkikötő, ami kinőtte magát egy városá és azért ezer bolygó városa egyébként, esetleg valaki nem látta a filmet, mert hogy ezer, tehát több ezernyi különböző faj képviselteti magát. Ez olyan, mint az Zootropolis, csak ez Spacetropolis. Ezt úgy kell de elképzelni. Itt, Ugyanaz. De itt akkor had uh, szóljak bele, Jó, mennyire király kezdés volt ezekkel a fontos uh, bővítésekkel. Azt igen, szerintem... Igen, igen. Messze, furcsa ezt mondani, de kb. az volt a filmnek a csúcspontja nekem. Azzal a rendkívül igen, jó, az jó zenével. A nem, David Bowie. David Bowie igen, és egy, egy olyan háromperces jelentet kell elképzelni, hogy először nem tudom én, az ISS űrállomást láthatjuk, és köszöntik egymást nem tudom én, a kínai és az amerikai űrhajósok. Egy mondtás, hogy a a, nem tudom, 20 évvel később akkor üdvözlik az első indiai űrhajót aztán plusz 20 év aztán megjelenik nem tudom én. Jó, lehet, hogy egy nagyobb ugrás, de aztán az első földön kívüli, és fontosan látjuk, szerintem, hogy... szerintem amúgy azok, azok voltak, akik az ötödik elem elején Azok tettak, azok, azok voltak, igen, Komolyan... az ötödik elem elejéről. Azok a azok az lények voltak, és Na. én majdnem tapsoltam. Azt nagyon tetszett. <há> ez, nagyon nagyon jó volt. Na, ez jó. Profe. Igen. De, de az egy ilyen jó három-négy perces nyitó és az egyszerűen parádés volt. És ott jöttem rá, hogy azt ebben a filmben szív van, és ebben lehet jó, hát ott ott nem mindig is tudta, tudta teljesíteni, de... Ö, ja, mondjad, Black sheep akkor, Igen, és itt van ez a város, itt tök jó ötlet, tehát nem, nyilván ez se a legeredetibb science fiction-ös dolog, de ez egy tök jó ötlet, erre rá lehet húzni egy filmet, erre akár egy sorozatot rá lehetne húzni, tehát ebben rengeteg potenciál van. Mit látunk belőle? A parancsnoki híd folyosóit, amik tök sterilek és üresek, Igen. meg a csatornákat. Könyörgöm! miért nem mentek föl a, a, a felszínre, miért nem látunk ebből a városból valamit. Az egész film vagy a parancsnoki részén játszódott, ugye az elején, amikor, hát az elején, amikor odaértek, az első fél óra, kb. 30. percnél, vagy 25-30. percnél érnek ebbe a városba a Valerianék, és ilyen töksterű folyosókon mászkálnak, aztán ugye beüt a krak, a Valerian eltűnik, és a csatornába mászkálnak a film nagy részébe, a város alatt, ami tehát úgy néz ki, mint itt itt nálunk a csatorna, tehát, hogy így ez, ez egy kihasználatlan lehetőség. És, és akkor Honnan utána... Honnan tudod, hogy hogy néz ki nálunk a csatorna? Azt te ne akar tudni. <gül> Onnan tudom, hogy én vagyok Batman. Úgyhogy... Na bocsánat, csak valamit hozzá akartam fűzni, ez nagyon... Az, itt van. Ez most az elemembe változtat. Nem egyébként, én kérdés. hallgatom már egy pár percig, a beszámolókat is, így az a kérdés fogalmazódott meg bennem így a gyurma emberek, meg az átmegyünk a falun után, hogy mi a fasz ez a film? Ember? Jó, a gyurma embereknél még nem is tartottam, tehát azok majd még most jönnek a gyogyos emberek. És még Riannáról nem is beszéltünk. Ó, oh. oh. na, hát A kötelező énekesnő a lükbe a science fiction Akkor van. most én hátradőlök és hallgatom. Te Ilyen, ilyen iszonyatosan, nem, nem, nem voltak ezek így rendesen, tehát ezt én nagyon sajnáltam, hogy miért nem a felszínen játszódik ez az egész, ahol le, lehetett volna valamit látni. Mert láttuk ott a, ezeknek a gyurma embereknek, akik kövérek nagyok voltak és megették az embereket, itt láttuk ott a birodalmát, hogy hogyan esznek, meg hogyan tudom én, ott volt az a trónterem. ki a francot érdekel ez, ezt látom, akármelyik tucat science fictionben, ez, ez már benne volt a, a csilla mi ez, Galáci Zsuti Kalauszban is, tehát hasonló marhaság, tehát ez... Hát ez ilyen alküldetés volt a Igen Igen, igen. És ami, ami, még, ami még jobban zavart, ezek amiket már említettem, ezek a plot device -ok, hogy minden csak azért volt, hogy menjen tovább a forgatókönyv. Tehát ott volt az, a, az már rögtön az elején az ilyen apróságok, hogy, hogy ott... Az a piacos jelenet, ami egyébként marha ötlet volt, de nem nagyon tudtam követni, hogy most miért kellett az a doboz, amiben a pisztolyt tartja, aztán ugye nem tudta kiszedni a kezét a dobozból, és akkor menekült a dobozzal, de csak így félig látszott, ugye csak a doboz látszott abban a dimenzióban, vagy nem is tudom, és akkor előjött az egyik, egyik lény egy ilyen, ilyen Kis mágneses golyókat lövő puskával rálőtte a dobozra, amik így lerántották a Valeriánt a földre. Tehát, hogy nekik volt egy puskájuk arra az esetre, hogyha bejönne valaki egy ilyen dobozzal, és őt el kéne fogni. Igen. Ilyenekkel volt tele a film. Fantasztikus volt. Te nem, abszol... te nem tartasz ilyen puskát otthon? Mert Már nem. Nekem kettő is van. Akkor majd az egyiket kérem. A másik... Amikor, ami nagyon megmaradt, amikor le, le, rá lő, rájuk lőtték a, az avatár szökevények azokból, a bazinagy ilyen rózsaszín porszívokból azt a taknyot, ami utána Aha. megszilárdult, és összefogta őket. És ha Valerián előtte a szájába vett egy ilyen dobozt, és amikor rájuk rálőtték a taknyot, akkor ő az, a dobozból kimászott egy pók, és szétvágta a taknyot. Tehát az, neki volt egy pókja, ami arra jó, hogy ha, ha ilyen, ilyen helyzetbe kerül, akkor szétvágja a taknyot. Tehát egy... Basszus, ez Én a... először azt hittem, hogy az, az a lélegzésre van. Én is. Én is azt gondoltam, de nem. Az arra van. Hát... Tehát neki volt egy kütyüje erre az esetre. És hát... amikor ja. ugye keresztül repülnek a... Szorternek ebből is kettő van. <gül> ebből most rendelem a harmadikot. <gül> ja, jó. És hát amit Gergő is mondtál, hogy amikor keresztül szaladt a városon, ott kiderült, hogy ő a vasember. Tehát ő minden tud, amit a vasember is tud. És aztán később, amikor meg kell menteni a csajta a horgász gumi emberektől, akkor nem repül föl. Miért nem? Tehát a, ott voltak azok a jetpackek a lábán. Hát tehát, meg az a gravitációs puska, vagy mi a tökön volt, még amivel ilyen platformokat tudott maga alá lőni, és meg pajzsot. Tehát, tehát minden ilyen volt ebben a filmben. Ezek, ezek kiragadott dolgok, de minden ilyen volt az egész nyomorult filmben. Et, és akkor utána az egészet elvitték egy ilyen videójáték irányba. Egy ilyen videójáték szerkezetet vett föl, hogy, hogy, hogy meg kell találni a Valeriánt, aki valamiért azt gondolta, hogy jó ötlet megcsákjázni a hajót, amit üldöz egy olyan széles vájadban, mint egy ilyen volán busz, nem tudom. Természetesen lezuhan, és akkor nem tudják, hogy hogy találják meg, de, de pont ott van az a három ilyen mini Jar Jar Binks izé, akik véletlenül Na, no, azok pont... jók voltak. Hát, de, de így véletlenül pont mindent tudtak hogy, hogy mi hol van. És ki ez volt a és akkor ők megmondták, hogy agy szívó medúza kell, és majd az elmondja, hogy hol a valerián. És akkor elmennek, agy szívó medúzát keresni, de azt, azt azt nem lehet csak úgy. Kell a részek tengerészhez elmenni, és a részek tengerészhez beülni a tengeraljáróba, és én medúzát vadászni, leszedni a nagy bálnákról, amik utána mérgesek lesznek, de ők ez. Mi a tököm ez a. És, jézus, de bárjem, a csaj felhúzza a fejére a medúzát, mint egy gyószert, és a medúza megmutatja neki, hogy hol a valerián, de közben mondják, hogy de azzal a medúzával, mert egy percig lehet csak a fejeden, utána megeszi az emlékeidet. De ez aztán, aztán rajta van több mint egy percet, és nem történt semmi. Persze, hogy nem, mert ez az egész csak egy plot device. Tehát ennek nincs funkciója, ez csak azért van, mert ott az nem elég, ha a csaj magára húzza, hanem ott még, még az, az kell, hogy ott az izgalmas is legyen. Nem volt izgalmas. És aztán megtalálja a Valériánt, és aztán meg ő kerül bajba, mert, mert a, a, a kövér gyurma emberek kihorgásszák, és aztán őt kell a Valériának megmenteni, de oda nem lehet csak úgy beosonni, és akkor álcázni kell magát, és kitalálja, hogy neki egy ilyen, ilyen álcázó lény kell. Nem tudom, mi volt valami bájoló baba, vagy mi volt a nevük, valami Baj ilyesmi. Bájbaba, báj... báj és azt, azt hittem, hogy tökön szúrom magam. Gondolkodik, hogy nekem kell egy bájbaba. Oldalra fordul, és baz meg egy piros lámpás negyed. Egyszer csak ott van egy piros lámpás negyed. Nem csak egy piros lámpás negyed, hanem itt hát ő Igen, így... a bemegy a piros oh, lámpás negyedbe, találkozik itt aki olyan szintenben van tépve, hogy szerintem egy rohadt frame-re nem fog emlékezni a forgatásból. Biztos, hogy emlékeztetett ez a karakter a kopmortemből az anger. Igen. <síthat> <síthat> ez szörnyű volt, és ez és az Ethan pont megtalálja, tehát nyilván az Ethan megy oda, aki leszorítja és mondja, hogy bájbaba kell nekem, hol nekem van bájbabám, és behívja, és ott van a bájbaba, de hát a bájbaba az táncos, és meg kell nézni a táncát, aminek semmi értelme, de mondjuk legalább látványos. Tehát de mondjuk, tényleg... jó, az jó volt, jó volt. Jó volt, jó volt. Hát én, én még az utolsó, volt. aki, aki rinyanyát bármiben is védi, de ez a tánc ez tényleg jó volt. Igen, nagyon klassz jelenet volt, az világon semmi értelme nem volt, de ettől hát függetlenül ne, be, jól szívesebben ki. néztem volna, mint a film hátralévő részét. <gül> és akkor elhozza a bájbabát, és belennek ebbe, a, ebbe ez a gyogyós izékhez, akik idétlenkednek ott a csajja, hogy ruhát próbálnak, próbáltatnak vele, és így csinálnak, egy ilyeneket. <gül> és, és pont, pont, <gül> A szórtál -e már rendelés a jegyet. <gül> nem, én nekem kell nézni, van betítés. Pont komolyan véletlenül, most, úgyhogy már mész is. hát ez... <gül> Pont véletlenül akkor tartják a lakomát, és ők pont véletlenül abban a század másodpercben men lépnek be a sorba, és így magával ragadja őket a sor. Jó ja, nem, rá, hozzájuk vágnak egy tálcát, mert ez a, ez a gyormembereknél embereknél így működik, hogy csak így ott egy tálca vigyert, te vagy mostantól a felszolgáló. És kimentik a csajt, és... Ja, és persze pont akkor akarják megenni a csajt. Tehát nyilván ez pont az a lakoma, amin ők ott vannak, mert ugye plot device megint. És amikor vége az egész jelenetek, akkor, akkor a pályoló csajt is kiírják a forgatókönyvből, mert ő is csak egy plot device volt. Tehát semminek nincs következménye ebben a filmben. És ez, ez amit most elmondtam, ez körülbelül 30-40 perces rész volt ebből a filmből. 30-40 perc ment el úgy, hogy semmi nem haladt előre, csak ők próbálták kikaparni magukat a szarból, szó szerint ugye, mert a csatornában volt az egész, amiben ők a saját hülyeségükből kerültek. És utána fölmennek a, a ugye vége ennek a kis epizódnak, vagy epizódok sorozatának, ami tényleg csak időhúzás, fölmennek vissza, hogy folytassák a sztorit, ahol meg ilyen civilizációk megmentéséről van szó, meg ilyen halott lelkek, ahogy emberi testbe mennek, meg faírtás, meg ilyen katonai bűncselekmények. Tehát ez volt a másik gondom a filmmel, hogy nincs egy egységes, egy egységes, ö, ö, hogy mondjam, nem stílusa, mert az sincs igazából, hanem hogy nem tudja a célközönségét belülni, Tehát egyszer egy ilyen idétlen, ilyen, ilyen, szombat reggeli matiné, meg ugyanakkor néhol felmegpengett komoly science fiction storikat, sztorikat, ami az a része még, ami úgy nagyjából még tetszett is, tehát főleg az elején, amikor van ez a civilizáció, meg akkor kiderül, hogy ők hogyan jutottak oda, ami szintén baromság, de maga az elgondolás az, ahogy oda jutottak, az nem rossz. Hogy, hogy amikor már ott voltak, ahol voltak, és hogy a büdös francban nem füstölték ki őket, azt már nem értettem, de, de mindegy, tehát, hogy ne, nem volt egy, egy egységes hangulata az egész filmnek ide-oda csapongott folyamatosan, és a legdurvábban az foglalta ezt össze számomra, akkor még ezt nem tudtam, de az előzetesek miközben néztük a filmet egy haverommal. Lement valami romantikus vígjátéknak az előzetese, ahol a szürkecsaj összejött a nála sokkal fiatalabb sráccal, nem tudom már mi volt a címe. Lement annak a mentő akciós animációs filmnek az előzetese, meg a bűnös Budapesté vagy Budapest Noiré, bocsánat. Tehát, tehát hogy, hogy ez a három előzetes már ennél különbözőbb nem lehet. Tehát komolyan már csak az Anabel 2-t vártuk. Tehát ezt már csak azt tudta volna még jobban, euh, még változatosabbá tenni. Tehát én az előzeteseknél és hülyéskedtünk ott a haverre, hogy hát basszusan nem tudták eltalálni, hogy ki ennek a filmnek a célcsoportja. De hát azért, mert a film se tudta ezt kitalálni, hogy ki ennek a célcsoportja. És tényleg nagyon nagyon következetesen Az egész sztorinak szerintem nincs igazán értelme, hogy a Clive Owen mit miért csinál arra az utolsó másodpercig nem tudtam rájönni. Hogy mire keretek azok a robotok? Miért nem füstöltek ki azokat a... Uh, bocsánat. Elnézést, hm. ha spoilerezek, de annyira nem érdekel igazán. Jó, most ki nem tudta ezt előre, hogy őszintén... De nem, de Én. miért? De jó, miért? Jó. Miért? Tehát az neki mire volt jó? Tehát miért nem csinálta eddig? Erről kemény vonalas... Ja, értem, hardcore, és, és ez az egész, hogy olyan, olyan, oly, még nagyon bírtam, ez, ez a kalambó mentalitás, hogy ilyen ö, úgy adja elő a film, hogy ilyen nagy rejtélyt oldalak meg a végén, és akkor így bevágják azokat a kis jelenet foszlányokat, amiket az elején, hogy volt az a tábornok, akit ott lelőttek, és ez az egész így úgy nézett ki, hogy a film 35. percében mondják, hogy volt egy tábornok, aki tudta, hogy mi történt de meghalt rejtélyes körülmények között. Hmm, rejtélyes körülmények között. Valószínűleg megölték. Egyetlen büdös szót nem ejtenek erről az ipséről, ennyi, amit a 35. percben, és a, és a 120. percben kiderül, hogy ez a csávó az, aki minden tudott, és hogy ez így, hú, mennyire okos, hogy ők ezt így már előre meg, már belengedték, hogy ott kiderül, hogy miért ölték meg. És így könyörgöm, már hatszor elfelejtettem, mire oda jutottunk meg amikor kínoszta azt az avatár sökevényt vagy ott vallatta. Az is milyen komikus volt, hogy a végén mondták, hogy hm, valószínűleg ezért vallatta azt a, azt a lényt. Tehát ez konkrétan elhangzik a film, hogy könyörgöm, nem ár, ez annyira amatőr. Ez annyira látszik, hogy utólag írták bele ezeket a dolgokat, hogy így minimálisan tűnjön úgy, hogy ennek bármiféle logikája van ennek az egésznek. De... Tudjátok mit? Én erre az egészre, amit most elmondtam, azt mondtam volna, hogy ez még lehetett volna szórakoztató, meg jó, de jó, jó nem, de lehetett volna egy elmegy kategória, ha a főszereplők, vagy egyáltalán a karakterek érdekesek, de ez az, ami a legjobban fájt, hogy a főszereplő, a csaj és az összes mellékszereplő annyira jellegtelen és unalmas és borzalmasan játszik és rosszul kasztingolt, hogy az egyszerűen elmondhatatlan. Ezt a filmet tanítani lehetne a rosszul kasztingolás magas iskolájában. Black én... neksip. pillanat. Nyugodtan. Már úgy is kezdem beleloválni magam, hogyha. Ja, szépen. Na, nyírt ki. Nem tudom, mennyire lehetett hallani. Ez valami hör. Jó, finis. A finis hír. Én tök randó pillanatok kéne. Jó, nem mondok. Tényleg nem. Mondom, az egésznek a legnagyobb vaja. What? Ez a baj már össze Freddy, hát észen lendületben vagyok. Csak annyira bárom, azt, hogy elterik, nem tudom, fél óra, és akkor a a pillanatokban most tűzsít. Blackship olyan, olyan ilyen rage van, hogy kerestem Bár valami a... hangeffektet. Voltam, Freddy, voltam. Bár elmúlt. Nem te tényleg... Nem ezt hallom. Egyébként az a vicc, hogy a film alatt nem is voltam annyira récsben, hanem inkább csak borzasztóan értetlenül ültem, és csalódottan, és kétségbeesetten, hogy... Hogy megint itt van egy, egy ígéretes alapötlet, rengeteg pénz, egy olyan alkotógárda, akiktől azért lehet várni valamit, és megint nem lett több annál, mint egy méregdrága drága bluff, ami ráadásul valószínűleg orbitálisat is bukik, és már előre írják a második részét, ahelyett, hogy valami máshoz nyúlnának. Nem fogják. Remélem, Jó, hogy nem, mert ebből nekem egy elég volt. És tényleg a legrosszabb az egészben az, hogy nekem ez nem volt szórakoztató, mert végig azt néztem, hogy mi a passz. Úgyhogy Köszöntöm a lehetőséget. így <gül> lettek <gül> <fi. gül> Terápia. Mivel nem értetek egyet? Ö, hát én kezdeném azzal, hogy nem hittem volna, hogy én ezt a filmet megnézem, mert szerintem hótszal erőzetesen volt, hogy minden. De annyira rettenetes volt szerintem sok szempontból a, a júliusi felhozatal is. még nem annyira, mint az augusztusi, de keresgélni kellett a, a nézhető filmeket és pont mozis ö, hangulatommal voltam, és nem tehát végre ráértem, és nem volt mit nézni egész egyszerűen, amit már ne láttam volna, úgyhogy gondoltam a podcast kedvéért megnézem ezt a filmet is, Öm, ahogy tettem azt a kedvencemnél a legendás állatoknál annak idején, azóta az elvárásom, hogy annál azért jobb legyen, és ahhoz képest ez ö, még azt is mondhatnám, hogy egy kellemes meglepetés volt, mert Főleg ez a, ez a nyitány ezzel a, a montázzal az, az, az jó már megadta ja. a, a reményt, hogy itt bármi biztató is lesz. Aztán így nem tudom 10 percre rá, így már a, a szemem ilyen fatal errorral küzdött a, a sok CGI láttán. Tehát én ettől te el vagyok szokva. Tehát ilyen szinten ilyen színes CGI orgiát én nem tudom, valaha is láttam, mert talán az avatárban utoljára ez tényleg meg kellett szokta. Csak ott, mert... ö, ott az egész látványvilág mögött volt egy kitalált, valóban lélegzőnek tűnő világ, és itt meg tényleg csak egymásra dobáltak minden, csak ugye itt is ez a világnak a része volt, tehát valahogy ez azért jó volt implementálva a sztoriba, de, de igen az én szemem is kifolyt már a végére. Igen, tehát én, én nagyon el vagyok szokva ettől, én ilyenfajta filmet tehát én nem, nem nézek már vele akármiket meg ilyesmiket én. én Azok nem, nem ilyen szemesek egyébként. Balán a doktor nincs. Jó, hát, az, az lenne az utolsó. Hát meg a Guardián az Jó, mindenben. Tényleg igazad van a Guardians. <gül> az ilyen. Ja, az, az abszolút illik ide. Ja. Ez nagyon-nagyon sok volt nekem. De ahhoz képest voltak periódusok a filmben, tehát ilyen, tényleg ilyen szegmensek ahol kifejezetten szórakoztatott a film. Tehát mindig elveszített, aztán negyed óra múlva megint megfogott, hogy izé, oké, na, most ez, ez nem egy rossz rész. És ez volt annyira konstans ez a, ez, a, ez a hullámvasút, hogy végső soron azt mondjam, hogy, hogy meg lehetett nézni. Tehát én, én ezt garantáltam soha többet az életemben nem fogom már megnézni. De nem bánom meg, hogy, hogy végső soron láttam de tényleg szóval sok igazság van abban amit mondtál Black Sheep, mert én annyira egyébként a Gergő véleményét már tudom erről a filmről mert már beszéltünk róla a karakterekkel, Tom, hogy ti nagyon hadilábon álltatok de én annyira nem voltam ezzel hadilábon tehát így nem, nem, nem utáltam őket annyira, még szerintem még kifejezetten tetszett is, hogy ez a, a nő az nem játszott olyan baromira alárendelt szerepet bár azért tényleg jobb lett volna mondjuk két tapasztaltabb, meg karizmatikusabb színész találni erre, de hát erre, erre már nem volt valószínűleg pénz a két millió mellett. Ja, ez a Dane vagy Dandihén, vagy mit tudom én, hogy kell mondani, ő egyébként nem egy karizmatikus színész. Hát én például őt kifejezetten bírom, ezt a csábót, hmm. de, de, de legalább, legalább utáltam volna. Tehát én nem is utáltam, mert akkor legalább tudnék rámondani valamit, hanem ez a, ez a totális semmi. Hát szerintem nem, is, szerintem nem boldogult ezzel a zöld hátteres akármivel. Nem, nem ez az a fajta színész szerint. Igen, az, az is, is lehet, illetve az, hogy, hogy lehet, hogy ő tudott volna többet is, ha mondjuk a karaktere normálisan meg van írva, és nem abból áll, hogy minden második jelenetben megkéri a csaj kezét, és könyörög neki, hogy na, jöjjünk már össze, na, na. És így mindig földobja, hogy na, most összejöltünk? És most? És most? És most? Uh -huh. És ebből állt az egész karaktere, még a csaj... Elismerem, jobb, mint hogyha egy ilyen Damsel in Distress-t játszana, vagy hát angolul nem tudok kedvéért, ilyen hercegnő a bajban, de, de az egész karaktere abból állt, hogy, hogy folyamatosan elutasította. Tehát az, a, a kettejük közötti kapcsolat az abból állt, hogy a, a Valerian nyomult, a csaj pedig nem engedte nyomulni. Kicsit és olyan volt, mintha már lett volna egy filmjük, és, és nem láttuk azt, tehát és ez, a tényleg ez, kicsit olyan fura volt. Ez különösen ciki annak a tudatában, hogy az elején, az első jelenetben, ahol szerepelnek, úgy emlegetik a Valeriánt, mármint konkrétan a szereplők, mint a nagy nő Hát nekem ebből semmi nem jött. át. hogy az univerzum legjobb titkos, hogy hát tehát nem passzuk már fel egymét. Hát meg ezt ez egy honszolóról elhiszem bármikor mert ez egy karakteres színész, meg egy nagyon jó megírt karakter, de erről a csávóról bemondásra a, a negyedik percben nem hiszem el. És itt az a baj, hogy ezt elmondták az elején, és ők úgy gondolták, hogy akkor ezzel, hogy ők ezt elmondták, ettől ez a srác már egy nagy nő lett, és egy hatalmas titkos ügynök, és egy fantasztikus katona. De nem! Ez nem így működik. Tehát ezt egy lügbe az illene tudnia. Hát nem, nem volt egy nagy eresztés, de az én nem bántották, úgy, úgy el voltam velük. És a Clive owen mit szóltál? Jó, Clive Owen az Sodálatos mondjuk volt. ezer, én bírom azt a színét, de én ez is. nem volt élete szerepe, meg ezer kilométerről bűzlött, hogy, hogy tulajdonképpen mi, mi, mi lesz az ő sorsa, meg a története. Um, igen, néha tényleg idétlen a film, de, de mindig vannak benne ötletes dolgok, tehát itt tényleg ez a látvány, ez, ez ebben olyan szintű munka volt, tehát én Konkrétan nem tudtam elkezdeni a film nézések közön, hogy ez, ez olcsóbb lehetett, mint egy milliárd dollár. Mert egész egyszerűen hihetetlen volt, amit láttam. De, de tényleg akkor tényleg sok is volt. Tehát így nem, nem, nem, nem ez az én világom. Meg tényleg olyan, olyan idétlen baromság is voltak. Például ezt Gergőnek meséltem már, hogy ott, ott tényleg is felrögtem, hogy ez a film hogy nem lehet ennyire Konzekvens, hogy például a, a legvégén van egy ilyen rész, hogy, hogy a, a Valérián megüti a felettesét, úgymond. Sejtem, mit mondasz? Megüti a felettesét, és egy perc múlva egy óriási konfliktust akar oh. a film lenyomni a torkomon, az hogy, hogy, hogy, hogy ő, ő, hát ő követi az utasításokat. Tehát ő ezt nem teheti meg, ő egy katona. És így mondom, hogy baker a leg-leg-leg nagyobb főnöködet verted meg éppen, és, és ott fekszik a földön, és most mondod, hogy te a, a parancsokat követed? Tehát, ez, mint ez, tényleg, egy perc telt el a kettő jelenet között. Tehát így senki nem szólt Luke Beszornnak, vagy, vagy a színészek, hogy figyó, ez így annyira nem érthető meg logikus. Hát meg a, rögtön az eleje. Elkezdődik, hogy a Valeriánék ilyen, ilyen terepügynökök, belógnak ott abba a bazárba, Aha. és ahogy elérnek a városba, onnantól ők már személytestőrök. Tehát hogy ez így hogy? Vagy, vagy, vagy, érted Hú, meg? Érdemen Amikor... nem is emlékszem. Hát úgy, onnantól azt mondja a Valerián az egyik ellentben, hogy ők felelnek a parancsnok biztonságáért, és így mi van? Mióta? Hogyan? Mikor neveztek erre ki? Vagy ez most így honnan jött? Vagy hát ja ez, ez az ilyen... a terepeskedés, ez most csak egy ilyen kis, kis kiugrás volt, de akkor ezt ilyen is minden volna es... megemlíteni. mindenes. Ja, minden az áramlot is ő szereli, valószínűleg ja. meg ott a bázison, meg ő is takarít. Mm. Meg hát ez a súlytalanság, hogy nem tudod, hogy mi miért történik. Tehát ö, elrabolják a parancsnokot, és a Valerian üldözi. Marha látványos jelenet, aláírom, nagyon jó ötletek vannak benne, amikor szétválik az ülhajó apró részekre meg ilyenek. Tehát tök jó, tök jó jelenet lenne, ha tudnám, hogy kik rabolták el a parancsnokot, miért, és tekintve, hogy a parancsnok mekkora egy, egy faszkalap, na bocsánat, miért kéne, hogy érdekeljen, hogy a Valerian elkapja őket, vagy nem? tehát? Az egésznek nem volt értelme, ez egy ilyen látványsó volt. És a legtöbb akció az ilyen volt. Hát az elején a bazárnál is abszolút követni nem tudtam, hogy, vagy hát nem az, hogy követni nem tudtam, nem tudtam, hogy mire kell nekik az a, az a, az a szutyok Egyáltalán mi az, amire ez az egész kimegy. Ezt hát később kiderült. Hát jó, később kiderült, de, a, de, de ott van egy jelenet, ahol, ahol azt nézhetem, hogy a valerián menekül, klassza, hogy menekül, meg hogy lövik rá a kis mágneses golyókat. Nagyon félelmetes az egész, de, de, de, de, de miért? Tehát, hol van ennek a súlya? Tehát, jó, az egy bevezető jelenet volt, ott, ott még nem is zavart annyira egyébként. Ez később zavart, hogy a film ezt, ezt rendesen tudatosan így volt fölépítve, hogy mindig utólag magyarázta meg, hogy az előző jelenetnek mi értelme mm. volt. Igen. hát kicsit illabilis volt, vagy labilis, jobban mondva, de... Jó, meg lehetett nézni, nem volt szerintem egy túl fájdalmas filmélmény, de egész egyszer túl hosszú is volt. Tehát 136 perces, hogy mennyi volt, egy Irreális volt. Tehát tényleg már, már untam egy kicsit, hogy, hogy ez a sok ide-oda ugrás itt a miniplottok között. Meg... Na, Ez nem a hanggép volt. Visszatért. Ja, ez tőlem jön a tripot? Aha, Igen, ja. itt jön, már jó, már lekapcsolom. Gergő, akkor végs végszó. Ja, hát, hogy tehát szerintem hogy ez, ez egy nagyon rossz film, csak szerethető mellé. Tehát... Aha. Ez, ez egy nagyon-nagyon kettős élmény volt, mert én például imádtam az egésznek a szellemiségét, ez a sok színűség és tényleg, hogy ez a rengeteg népi így, így együtt él, és akkor ebből így tényleg így ö, minden, hogy békében élnek egymással, és ez tényleg egy ilyen nagy egy egészet alkottak, és ez szerintem egy annyira pozitív és annyira szerethető üzenet volt, meg a maga, a, tényleg, amit már ti is mondtad, az univerzum, látványvilág, mindenre tele volt, rengeteg ötlettel, és én mindig, amikor így elkezdtem volna felhúzni magamat ezen a borzasztó pár párbeszédeken, történeten, stb. Akkor így mindig bedobtak egy ilyen, ilyen tök random, de tök kreatív fasságot, hogy így lészem, hogy na, ez, ez, ez, ez interesting. Re mondani, hogy ez érdekes. És ezért így folyamatosan nagyjából fenntartotta a figyelmemet a film. Tehát hosszú, és tényleg nem tudom, hogy ki volt az a hülye, aki 137 perce kalibrálta, annak. Bocsis, főleg úgy, hogy a közepén van egy. csak hogy a közepén van egy masszív 40 perc, amit itt simán ki lehetne rá. Igen, tehát. Például, amit mutatok az a emberes vagy gyurma emberes ilyen hülyeség, vagy szörnyes dolog, az, az, az egyszerűen szar volt. Tehát ott, akkor nem mi... láttuk volna Ethan Hawket. De, de ne, az, az, az volt, nem azt mondom, ott, <gül> hogy... Ethan se látott semmit. Tehát valószínűleg nem, de amikor bent voltak, és akkor volt az akció megint, és akkor ott verekedtek meg ilyenek, és annyira látszott, hogy egyszerűen senki nem tudja, hogy mit kéne csinálnia. Tehát ott mindenki ott vonaglott a green screen előtt, és igazából nagyjából az égtájakat talán be tudták lőni, mert volt náluk egy iránytű. De azon kívül, hogy azt se tudták, hol vannak. Mm. És tele volt ilyen dolgokkal a film, de mégis én ezt úgy éreztem, hogy itt valahol a mélyén, itt lehetne egy jó film. Csak egyszerűen itt nagyon nem is tudom, hogy, hogy mondjam nagyon le butítva az egész, Túlzottam már, uh, tehát az azonban én lül, azt látom, hogy ő, őnek így vannak így kreatív ötletei, csak ő nem tudja, hogy mennyire kell ahhoz lehűíteni, hogy, hogy az már ne legyen túl hülye. És az nem. meg a másik, hogy vannak ezek a, mindig amikor egy amerikai filmet nézel, és akkor így mondják, hogy milyenek az európaiak, általában azt mondják, hogy fura. Na most ez a film nagyon-nagyon rájátszott. El. Ez egy nagyon-nagyon fura európai film. Na jó. Igazából ennyi. Hát igen, hogy nem tudja megtalálni a célközönséget. Tehát hogy egyszerre akar ilyen, ilyen gyerekmatinét csinálni belőle, meg egyszerre akar egy komolyabb, vadabb science fiction-ös sztorit csinálni ilyen. Tehát az milyen volt, amikor kikapta a lelket a fejéből? <gül> nem mondom meg kinek, de a végén. Ja, igen, igen, úgy fogta, igen. és egy kézzel hogy kikapta hogy ott már végén volt, az utolsó, az utolsó fél óra az ilyen teljes káosz. Ott már semmit nem értettem. Hogy újra, nem is mondok semmit, mert spoileres, de, de, de semmi. Annak az, az égvilágon semmi értelme nem volt. Úgyhogy de pedig azért a Luke írt egy lucy is. Most arról is lehet vitázni, de az egy érdekes science fiction volt. Nem? Tehát ott, ott, ott volt egy érdekes gondolat, és az tök következetesen végigvitte. És itt, itt, itt is azt látom, hogy voltak érdekes gondolatai, de felhigította mindenféle szansággal. És, és az egész nekem teljesen emésztetetlen volt. Úgyhogy hmm. nekem most mondanám azt, hogy, hogy moziba érdemes megnézni, de hát nézzétek a Dánkörköt. moziba, ha látványfilmet akartok. Ha megszórakoztató filmet, akkor az Atomszőkét. Uh -huh. Jó. Ez igaz. <gül> Jó. Na, szórj ha végig itt vagy, vagy már itt vagy. <gül> már a baleriat nézünk. <gül> már elutasztam mind az ezer bolygóra közbe. <gül> Na, azért még a, a fekete szivárványra felé még nézzél ki, mert te hoztál egy filmet, hogy Beyond the Black Rainbow, hogy... A fekete szivárvány 50 árnyalata. <gül> igen, hogyne. Ez micsoda. Majdnem annyira jó Black Sheep. Ö, hát igen, van ez a Beyond the Black Rainbow, amit, ha nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy 2010-ben készítettek. És ö, látta esetleg valaki, hallott róla esetleg valaki... Semmi. Nem. Semmi. Jó, ö, nem lett meg. Nagyon zérú ismert film. És igazából azért gondoltam, hogy érdemes lenne szótejteni róla, mert ö, nekem sem életem filmje, de nagyon egyedi ö, hangulatot tud árasztani, és a elkészítési módja volt igazából nagyon eredeti ennek a filmnek, mert ö, azért nem megyek bele a történetébe, mert nincs. Tehát a készítők, főleg a rendező, az direkt egy olyan tematikával ö, akarta elkészíteni ezt a filmet, tehát azt ö, tudatosan csinálta azt, hogy nem akart értelmes és átlátható történetet belevinni, hanem azt kísérletezték ki, hogy meg tudnak-e egy filmet úgy csinálni, szórakoztatóan és érdekesen, hogy csak az atmoszférával, a zenével és a színvilággal próbálják elvinni az egészet a hátán, van egy ilyen cselekményváza, ami körülbelül úgy néz ki, hogy van egy fiatal lány, akit egy ilyen titokzatos kutatóközpontban ö, tartanak fogva, és mindenféle ö, dolgokat próbálnak rajta felfedezni, különböző kísérleteknek vetik alá, meg ilyesmi, és ő onnan megszökik. Tulajdonképpen ez a sztori, és akkor felváltva látjuk a lányt, meg a fogvatartóját, illetve azt a néhány kutatót, akik dolgoznak rajta, egy ilyen pár szereplős filmről van szó egyébként, de iszonyatosan minimálisra vannak vége a párbeszédek, és, és ez nagyon érezhető, amit a készítők akartak, hogy nagyon rámennek az atmoszférára. És ez így elsőre nem hangzik túlságosan érdekes, tehát nekem is elsőre nagyon riasztó volt az, hogy most a nincs értelme, az, az nem, mes, nem mentesíti azzalól, hogy, hogy nincs értelme. Tehát attól még ezt föl lehet róni hibának. De érdekes módon, hogy vége lett a filmnek, én azt éreztem, hogy ne, ez megérte. Megérte ezt megnézni. Nagyon érdekes élmény. És egyedi. Tehát nekem ezt tetszik nagyon, hogy 2010-ben le tudtak tenni egy olyan filmet az asztalra, amit nem nagyon tudsz máshoz hasonlítani. Megint csak az Only God t kell mondanom, mert az ö, szerintem nyúlt innen mert a színvilág az nagyon hasonló, az majd, hogy nem dettő, ugyanolyan. Illetve ez a hipnotikus hangvétel is szerintem minden lett átemelve, csak az, az onlég át szerintem egyáltalán nem működött. Itt viszont van hatása. És tényleg van egy olyan atmoszférája, ami be tudja szippantani az embert. Mindenképpen fogékonynak kell rá lenni, és hagyni kell, hogy átjárjon a filmnek a hangulata, Ö, nagyon hosszú képsorok vannak benne, például van egy ö, olyan jelenet, hogy ilyen kb. 10 perces jelenet, ahol egyáltalán nem hangzik el párbeszéd, szerintem az a születésnek lehet egyfajta metaforája ö, rendkívül érdekes kontrasztokkal és, ö, és színekkel mutatnak be ilyen elsőre nagyon bizarr, de ugyanakkor nagyon gyönyörűen megkomponált jeleneteket de van egy nagyon-nagyon jó rész a filmben, amikor a kis csaj megszökik a laboratóriumból, az is van vagy 10 perc, de iszonyatosan jól van fényképezve, az operatőri munka az egyébként zseniális, azt én oszkára is simán jelöltem volna, mert a fényképezés az tényleg elképesztő, de az összhatása is szerintem működik, és, és tényleg ezt lehet rámondani, hogy érdekes. Nem mondom, hogy, hogy mindenki majd falat fog dönteni annyira szuper jó hatást el tud érni nála Beyond the Black Rainbow, de érdekes és eredeti, és aki megnézi, azt szerintem nagyrészt nem fogja azt mondani, hogy megbánta volna, biztos, hogy, hogy kell egyfajta művészi elhangolódás is. Tehát én például Freddy-nek nem ajánlom, annyira gergőnek sem, Ez szerintem nem a ti de a nézőközönségben, hogyha esetleg valaki úgy érzi, hogy felkeltette a kíváncsiságát, és tényleg szeretne látni egy olyan filmet, ami, ami bepróbálkozik azzal, hogy hogy nem az elejétől végéig, vagy akár megkavart időségokkal operáló történettel próbál hatást elérni, hanem csak is a vizuális eszközökkel, és működik is neki. Ha ez így érdekli, akkor szerintem tegyen bele egy próbát, mert tényleg, tényleg van egyfajta hatása, olyan hatása, amit más filmtől így nem nagyon kap meg az ember. Tehát mondjuk. Akkor ez nagyjából úgy kell képzelni csúnya szóval, hogy akkor az volt az eredeti ötletük, hogy ne legyen sztori, tehát, hogy igennyi a... Hát, hogy ne az legyen elsősorban. De, a föl... de, de, de annyira, annyira sok olyan jelenet van, amikor... Tehát azt hinnéd, hogy, hogy tudod, hogy miről szól, de aztán mindig jön egy olyan jelenet, amit nem tudsz hova tenni. És ez a, Azért, ez a mert, szándékos. Mert ezt már a valerián is tudta, de... Mindegy. A érde... nem volt szándékos valószínűleg. Uh -huh. nem. Ö, még egy ilyen film van egyébként a David Lynchnek az útvesztőben. Azt hiszem, hogy láttam, az nagy elmaradásom. Igen, de az útvesztőben az úgy van megcsinálva, hogy ö, ott azt hiszed, hogy van sztori, és ott az utolsó 10 percig tudod is követni, és az utolsó 10 percben vízbe egy olyan húzást, ami az egészet gyakorlatilag értelmetlenné csinálja. Itt nem. Itt az elejétől úgy van. És mondom, ez érződik, hogy tényleg ezen volt a rendező, hogy, hogy ne a, a cselekmény legyen a fókuszban, hanem a vizuális megoldások. És, és nem válik öncélúvá. Tehát nekem ez az, ami nagyon tetszett, hogy, hogy tényleg lehet azt érezni, hogy, hogy itt ezt tényleg meg akarták csinálni. Nem nem ból utólag rámonták, hogy ja, hát én ilyennek akartam, tudjátok, van ez a nagyon olcsó magyarázat. Hanem, mm -hmm. hanem tényleg azt lehet érezni, hogy ebben volt munka, és tényleg valami olyat akartak létrehozni, ami, amivel úgy, úgy olyat alkotnak, amilyen még nem volt ezelőtt. És ez, a, ez az igyekezet ez mindenképpen értékelendő, azzal együtt, hogy a végeredmény is nem, nem rossz, egyáltalán nem rossz, nem mondom, hogy újra nézném, így egyszer elég volt, de, de jó, jó. Úgy, okay. Ha egyedi filmélményre vágytok, akkor én tudom ajánlani, hát vállalkozó kedvűeknek inkább. És miért ez a cím? Lehet, hogy említetted, de egy kicsit el kellett közben. Fekete szivárvány az egyszer megemlítődik a filmben. Ha, ha jól emlékszem, akkor... Tehát ha van értelme a címnek. Nem, nem nagyon tudtam összekapcsolni, hogy miért ez, hogy a fekete szivárványon túl. Mert a fekete szivárvány megemlítik valahogy ehhez a kísérlethez, kapcsolódik ehhez a csajhoz akinek amúgy mindenféle természetfeletti képességei is vannak, tehát képes, jó, hát arra, képes arra, hogy valakinek, Most el. valakinek a fejét gyakorlatilag a gondolataival képes szétrobbantani, meg ilyenek. Na, hogy ilyen valériámban nem volt. Ha tippe, tippeljétett meg, hogy kiderül le a filmbe, hogy miért. Nem. Van ráutalás. Csak annak meg nincs értelme, de nem gond. De, és ez a jó, hogy tényleg nem Na gond. engem el? Tehát, de ez, ez az egészben a döbbenet, hogy ez tényleg nem zavaró. De, de, de, de, hogy ez így, ez így tök jól összeáll egy egész. De na mindegy, majd ha megnézitek, akkor meglátjátok. De hogy miért ez a címe, azt én se tudom. Mondom, ez a fekete szivárvány, ez így megemlítődik benne, de hogy miért pont ez a szó összetétel, hát a rendezőt kérdez meg. De lehet azt mondja, hogy miért nem volt értelme, király. <sítható> szóval, ja, ja, érdekes, jó volt. Én nem bántam meg, hogy megnéztem őszintén szólva nem mondhatné egy véresen egyszerű filmnek. Erre akartam valami vicceset mondani, de fáradt vagyok már, úgyhogy nem... <gül> Jó, akkor ö, elkapom a fonalat. Véresen egyszerű, ez már az utolsó filmünk. Ugyanis, ahogy már mondtam az adás elején, ez a Népakaratás kiválasztottunk. Ez a Coentesők <gül> első filmje 85-ből, jól emlékszem? 84. 84, uh -huh. ja. Jó, öm, a története egész érdekes szerintem. Egy Van egy házas pár, eh, ahol a feleség az félre kefél egy másik fickóval, ahol az egésznek a pikantírjája, hogy a, a nőnek a férje az a félrelépő Fickón, tehát az, akivel félrelép, az a férjnek az alkalmazottja, tehát egy bárban dolgozik, és a férj az tud erről az egészről, és amint meg tudja a bizonyítékot erre, mert már sok ideje gyanakszik, hogy van valaki, aztán meg tudja, hogy ő az, akkor felbérel egy magándetektívet, az, az, aki kiderítette, meg is bízza, hogy ője meg őket és szerintem ennyit el lehet mondani a filmről mert szerintem igazából az egész filmet el lehetne mesélni mert Max a megvalósítás lesz igazán érdekes Ö, most nem mondom az egészet, de annyit elmondok, hogy a magándetektív ő nem teljesen a, a megbízást hajtja végre hanem a megbízót nyírja ki és miután eltette a pénzt, ugye? Miután eltette a pénzt. És onnantól kezd a film egy nagyon érdekes fordulatot venni, hogy a félrelépő társaság, tehát az a, a fickó, aki félrelép a felesége, az megtalálja a, a holttestet, tehát a főnökének a, a holttestét, és illentől kezdve az van a, a fejében, hogy úristen, úgyis ő lesz a fő valószínűleg, mivel már több ember tudja ezt, a, ezt az afért. És hogy most mit fog csinálni? Tehát ott hagyja a hullát, vagy elteszi, el megpróbálja erejteni a hullát, és akkor gyakorlatilag más, más bűncselekményét fogja ő tovább vinni és saját magát bele keveri, ugyanakkor ha nem teszi, akkor lehet, hogy még ennyire sincs Esélyek kontrollálni a helyzetet. És még ezel föl is van pár fordulat, amit viszont, viszont már nem mondok el. Szóval szerintem ez egyébként egy nagyon, nagyon érdekes alapszituáció, hogy ilyet még nem nagyon láttam, hogy úgymond más sarát kell tovább vinned vagy nem. És ez egy, ez egy ilyen nagyon érdekes konfliktus. De abban szerintem egyetértünk, hogy a filmnek a legeslegöbb problémája, hogy rendkívül vontatott. Uh -huh. De néha már művész ilyen vontatott. Igen, egyébként. tehát indokolatlan. Tehát, mint hogyha kicsit a koenék még keresték volna ezt a, ezt a jó arányt. Biztos hát, vagyok megkeresték benne, és... biztos vagyok benne, hogy keresték, Nem. hát ez egyértelmű. Hát ez a film tulajdonképpen egy koen demo. Egy referencia Igen. munka. Hát a, amit itt látsz, az a későbbi koen filmeknek egy mellékszála szokott lenni. Hát, mintha ez most készült volna, akkor azt tudnánk hogy egy rossz, egy rossz kopi. Igen. Tehát ja. egy, egy nagyon érdekes film, mert tehát ma, ma visszanézve nagyon érdekes, mert uh, már látod, hogy hova fejlődött ez a két rendező, uh -huh. és hogy visszaköszönnek a, már ebben az első munkájukban is ezek a stílusjegyek, amiket én egyébként nagyon bírok, ezeket a Kohenes stílusjegyeket, ezeket a váratlan uh -huh. fordulatokat. A műfajoknak az összemosása. Hát az itt stílus. még annyira nem. Hát azért. azért nagyon azért fel a helyen a... voltak amúgy azért ilyen komik komikus Igen. Igen. Szerintem. De a zsárhutzáson néhol... mondjuk még hangosan is röhögtem. Tehát é, igen, hol Néhol volt. átment ilyen horrorisztikusba. Tehát gondolok például az álom jelenetre az, az elég átborzongató volt szerintem. Hát, vagy vagy a, a vége az egy slasher film volt szerintem. Igen, vagy, vagy szerintem szerintem nagyon ijesztő jelenet volt, és szerintem a film csúcspontja is volt egyben, amikor ott a sötét országúton megállnak, és kimászik a fickó az autóból. Oh, az ah. nagyon meg volt csinálva az a rész. Igen, az igen. is egy ilyen koen ilyen jelenet prototípus. Néljön. Tehát, hogy, hogy ebben eb eb eb a filmben ezek a jelenet prototípusok vannak, amiket ma nézve szerintem ezeket, ezeket tök jó így visszanézni, és akkor pedig, amikor ez lehet mutatva 84-ben, akkor meg ez nagyon új volt, de, de azért tény, hogy ezen felül ma már nem, én, én nem tudom ezt úgy, én úgy élvezni, mint egy, mint tudom én, egy nagy Lebovszkét, vagy egy Hollywood-lidélyes nyomást, vagy a, az a Brad Pitt-es konditermes baromságot, úgyhogy Uh, igen, nekem, én ezt egyébként többször láttam már ezt a filmet, egyszer nagyon régen láttam, és, és annyi maradt meg belőle, hogy a végén volt egy nagyon izgalmas hoteles jelenet, uh -huh. és kb. ennyi szerint, Nagyon hogy... izgalmasnak azt sem mondanám De ne, ennyi maradt szent, meg belőle, maradt meg jól belőle. Van, egyébként teljesen, teljesen jó volt Csúcs és... volt szerintem gyakorlatilag az, a, az a, ö, átnyúl az ablakon. Az, hát az... Én ott is két percenként néztem az órámat, hogy meg. Komolyan? Mm. Igen. Hm. Én két, két percenként nem. megállítottam a filmet. Én négy óra alatt néztem végig ezt a filmet. Kámos. Én sokszor felgyorsítottam, és közben róla sem néztél. Nem, csak cseteltem, meg még így Sokszor egy <gül> eszembe jutott a jobb dolog. Ja, Jaj, akkor rendelek pizzát, de Á, megállítom addig a filmet, nehogy lemaradjak valamiről. Aztán így kicsit csak tartott. Én mondom, én volt, hogy főgyorsítottam kétszeres sebességre, hogy haladjunk már, könyörgöm, tehát igen. Hát néha meg is seg. tudtad, tehát ott nem hát volt párbeszéd. Pár Percekig nem volt párbeszéd, igen. Jó. Hát, hát igen, ez, az az olaszság, így... ez ez ez, Na, mondjuk ez volt ez pár pár jó, Volt pár jó uh, párbeszéd, amikor elmeséli a törötkező csávó sztoriát például. Aha. Igen, Azt csak tök az a röhögése folyamatosan az őrületbe kergetett, de tényleg tehát az tőle a kezel, nem létezik, hogy ennek a csávónak akármit mondanak, ez röhög. De ilyen, ilyen a világon nincs. Tehát, hogy még egy ilyen elbaszott Fred Flintstone koppintást értitek, hát ez áh, nem tudom, gyanázat volt. Ja. Meg bírtam, hogy a, a lakásokban semmi függöny nincs, tehát így a, a konkrétan az ablak előtt ketyintenek. Ez egy ilyen jönnek. környék. De a film ja. végén egyébként erre utaltak. Igen, igen, de hát, hogy mondjam, ez Egyébként kicsit furcsa jött ki ez az egész. Egyébként én ott majdnem beszóltam itt magamba, amikor mondja, hogy tudjátok ott a film végén a családak, hogy az adakokon nincsen függőn. Menjél a boltbassz, egyet bassz meg. Tehát, hogy annyira nem, nem, nem nehéz. Azt rakd föl, tehát könyölgöm azért. Ehhez még nem. nem kell asztalosnak hogy ez mesternek lenni, hogy valaki ezt megcsinálja. Nem. Jó. Hát nem tudom, erről a filmről olyan baromi sokat nem lehet beszélni, nem, ahogy, tényleg, ahogy hallhatjátok ez, is. Tényleg ez, ez, ez a baj, hogy van egy nagyon-nagyon, tényleg tök jó története, csak annak köszönhetően, hogy, hogy ennyire lassan adagolja a dolgokat, nem tud feszültséget teremteni, és a súlytalanná válik. Szerintem ja, tudja itt átvezetni az a, a, nem, a tehát, jelenteket. És, és indokoratlanul húz el képsorokat. Tehát uh -huh. van, hogy... Rend, hát most nem azt mondtam, hogy néha előfordul, nem. Relatíven sokszor előfordul, hogy túlnyújt jeleneteket. Sokszor egy-egy állóképen így rajta hagyják a kamerát, hosszú másodpercekig van, hogy jelenetek tartanak egy-két-három perccel tovább, mint kellene, vannak több fölösleges jelenetek, amik abszolút nem viszik előre a cselekményt, csak megakasztják. Szóval, és, és ez kiforratlan. Kiforratlan, és az a baj, hogy másfél órás, de két és fél órának érződik. <gül> ez igaz egyébként, abszolút igaz. Nem. Jó. De hát az, az kicsit telen, hogy, hogy a Kolnéknek a stílusát azt már magán hordozta, ez, ez, ez biztos. Nem volt hordozta egyébként, egyébként, de... Első nem. filmnek azért egy érdekes választ. Hát akkoriban ez azért üthetett, tehát azért az... Jó. az hát volt, igen, a Kámba volt ha jól emlékszem. Jó, az, az, az egyik egy film a fesztiválom volt, nem? hol New Yorki filmfesztiválra jutott ki ez a film. Khanban szerintem várjál mindjárt. Szerintem nyert Khanban, mert ha valahol, mint azt olvastam volna, hogy a legjobb kán nyertes filmek közé sorolják ezt. Sun volt. Sundance? Akkor lehet, az igen, hát, itt, Toronto, New York, Sundance, Brüssel, és Sztivál siker volt, igen. Meg a Spont is van, IMDb. Igen, tehát szeretik ezt a filmet egyébként, ha mondó vagyok, hogy inkább csak a kultusza miatt, tehát nem, nem hiszem, hogy annyira a... Hát azért meg olyan film az. Igen, meg tényleg így a, az öröksége, meg, meg a... a, a fújtja miatt. Tehát igen, igen, igazad van nem öröksége, hanem hagyatéka, tehát hogy tudjuk, hogy kik indultak el ekkor, és emiatt ezért ez csak egy fontos alkotás. Ez különből olyan szerintem, mint a Sam az Evil Dead 1. Tehát hogy annyira, mint film nem... Vagy a kettő. Jó, akkor most bannuljuk Fredit és akkor már senki nem marad. Szóval, hogy... Tehát mint az Evil Dead 1, hogy önmagában nem egy hú, nagyon nagy alkotás, de. Nem, ez egy poén volt. Ez nagyon jó sikerült. Most nem ez a furó hogy a tényleg senki nem szól benne, és a. Hé, ez, ez egy poén volt. Való, ja. Ha a teamswik hogy mi a francban. Az ilyen, amikor saját magunkat trókodjuk szépen. Jó. Na, hát, jobb, jó, hát, hát a méresen egyszerülő van, még valami hozzáfűzni való. Az, hogy még jó? jó is, hogy mondtad az Evil azt kiszúrtátok, azt az Evil dead sehet, amikor így nekirohanta az operatőr így az izi arcoknak? Igen, igen. Furc, igen csinál, és azt hiszem el akarják őket ütni. Figyelj, az ívőded <gül> producerei között állítólag az ítünk olyan ott van. Igen? Aha. Állít, vagy, a, vagy a Joel, valami. Vagy az operatőr. De szerintem mind a ketten, mert szokták mondani, hogy a Cohen testvére csak wc nem együtt mennek ki. Úgyhogy valószínűleg mind a ketten ott voltak, tehát benne voltak az Evil producerek. Úgyhogy mm -hmm. lehet, hogy onnan nyújták ezt az ötletet amúgy. Mert az nekem is nagyon föltűnt. Mm. Az, az, az, az olyan nagyon tipikusan... Igen. Ö, tehát az, vagy hát igen. igen. igen az olyan megoldás mm. volt, igen. Úgyhogy amúgy azt nem, nem tartom kizártnak, hogy onnan emelték át. Bár úgy nem látom a IMDb filmográfiában. Én csak hogyha rákerestek az e akkor ott én egy olyan, vagy IMDb-ről olvastam ezt, hogy valamilyen fórumon, mint érdekesség, leírták, valami executive producer, vagy, vagy mi a fene ez, hogy ott állítólag, ott van az egyiküknek a neve. Az ívődnek e a stábrista aján ott vannak. Tehát ha. ott ki lehet szúrni. Vagy, vagy kell, a Joel, az vagy az e de már nem, nem tudom melyikük. Aha, van itt egy... Ed a vága, vágóknál látok egy Joel Coen-t. Akkor lehet, hogy vágó. Nem, nem tudom, valamilyen módon volt hozzá közük, az biztos. Tehát akkor még ugye ők is nagyon kezdők voltak, hát akkor még egészen akkor is még is nem is volt. Hát, akkor még nem hát nem igen, te tehát ez, ez olyan, mint hogy a Michael már dolgozott a szemillusztrátorként a Star Wars is például. Jó, Jason, A Robbanásokat ő csinálta. Nem tudom, de köze volt hozzá, sőt a, az Indiana Johnson is dolgozott talán. Ott vagy. is ő csinálta a robbanásokat. David Fincher is va valami ilyesmi helyeken is megfordult, tehát így mi mindenki kezdi van. Jó. Jó, hát ö, nagyon hát... nem pörgünk most a véresen egyszerű tehát ez, ezt szerintem érezitek, hogy annyira nem vagyunk maximális fordulatszállal Igen. állítva. Nem az a tipikus, jobban ment. Jó kibeszélhető film. De ti választottátok, úgyhogy veszetek magatokra. Talán legközelebb az időutazó félségénél jobb lesz. Úgyhogy, ha lassan uh... lesz, akkor megnézzük az időutazó férjét. Ja. Egy jó ötlet. Jó. Na, hát az augusztus az nem lesz túl izmos, úgyhogy várható, hogy legközelebb lesz egy zárt helyi, majd a 127. adásban is egy uh, meglepetés kvízmesterrel, úgyhogy ez szervezés alattál. Úgyhogy uh, köszönjük Ö, szépen. A, igen? Ez úgy lesz meglepetés, hogy mindenki gondol most valakire, és ő lesz. Az. Igen. <gül> <gül> <gül> Jó. Jó. Meglátjátok, hogy tényleg ő lesz. -e. Na, uh, akkor találkozunk majd augusztus vége felé valószínű, meg itt egyeztetni kell a szabik miatt. Úgyhogy... Uh, Ja, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, küldjetek a zárt esetleg vízeket, ha még szeretnétek, még van rá időtök, a filmbarátok podcastkukac.com, címre vagy a. Igen, filmbarátok... ezt szeretném is mondani, hogy ne nekem most már volt, aki úgy küldte el hogy a Bad az e-mail címére, most már ne nekem küldjétek. Majd továbbítom annak, aki, akiről mindenki tudja, hogy ő lesz. A Sorter-t pucsal, pucsal megdöntöttük. Igen. Sorter egyeduralmát. Úgyhogy uh, Sorter legközelebb már mint játékos lesz itt, és uh, ja, kiderül, hogy ki lesz a harmadik, miután én az utolsó, de majd meglátjuk. Na, szóval köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk akkor majd még augusztusban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! A Filmbarátok Podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásoknak. A Népakarata rohadtba küldhetsz legfeljebb három filmet kötelezően IMDB linkkel és ha rendes vagy magyar címmel együtt. Mindez több platformon is elküldheted üzenetként, akár a Filmbarátok Podcast Facebook oldalon, vagy akár Youtube-on a Filmbarátok Podcast profilnak, de legegyszerűbb akár e-mailen a rosszspeciátikokukac.gmail.com, vagy a Filmbarátok kukacgmail.com címre. Ugyanez igaz a villámkérdésekre is, ott ráadásul annyit küldhetsz, amennyit akarsz. Ha tudni szeretnétek, hogy milyen filmekről beszéltünk eddig, nézzetek fel a filmbarátok.blog.hu oldalra, ahol a keresőmező megmutatja, hogy miről és melyik adásban beszéltünk. További jó szórakozást kérdünk az adásokhoz, sziasztok!